Sziasztok, Freddy vagyok, és ha nem az introzeint halljátok, hanem egy pofázást az elején, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy itt valami történt, és pontosan ez is a helyzet most. Na, kipróbáltunk egy új rögzítési módszert, erről az adásban beszélünk. Sajnos voltak vele problémák utólag, egész konkrétan a népakaratás galaxis utikalauz stopposoknak kibeszéléskor először Black Sheep, aztán az én rögzítésem leállt hol ott, uh, maga ez a beszélgetésnél nem lett sehol sem jelezve, csak utólag, amikor letöltöttem a hangsávokat. Ez azt jelenti, hogy a Galaxis útikalós topposoknak kibeszélő egy kicsit zavarosnak tűnhet, mert próbáltam menteni, ami menthető, csak az volt a baj, hogy ott abban a szegmensben a Blackship beszélt a legtöbbet, és amikor Blackshippel beszélgetünk, az értemszerűen nem lehet már felhasználni, tehát egy jó pár perc hiányzik, úgyhogy gyakorlatilag csak az ilyen monológokat tudtam benhagyni. Emiatt egy kicsit zavaros lehet, és a, a, az egész befejezés is kicsit hirtelen van, ezért elnézést igazából így megelőlegezve a véleményt a, a filmbarátok stábnak, meg, tetszett maga a film, egyszerű megnézése, meg voltak a jó jelenetei, de ez a nagyon kaotikus jelege, ami a filmben van, ez, ez egy kicsit, kicsit idegen volt mindenkinek. És ami még egy óriási nagy probléma volt a rögzítéssel, az az, hogy a hangsáv az, az nagyon elcsúszott. Tehát hiába tudtam letölteni négy darab hangsávot a rögzítés után, nem az volt, hogy beraktam őket egyszerre, és utána egy tök frankó beszélgetés van, hanem a Black Sheep, meg aztán később az én hangsávom is, így elcsúszott. Tehát folyamatosan nem tudom, milyen szüneteket rakott be, meg ilyenek, nem tudom mi történhetett. És emiatt volt az, hogy ennyit csúszott a megjelenés, mert nekem minden egyes Black Sheep megszólásnál ne kellett ellenőriznem, hogy tényleg jó helyen van-e és ez rohadt időigényes volt. <gül> Tehát én 6 órát ültem ezen, ennél a három és fél órás podcastnél, hogy, hogy úgy igazítsam be az egészet, hogy egy folytonos beszélgetés legyen. Teljesen kiszámítatlan. Tehát nem az, hogy egyszer elmozítottam a Blacksheet pontját utána helyreállt, nem. Lehet, volt egy percen belül háromszor ütemet változtatott. elképzelem tudom, hogy történt ez de ismét idegesítő volt. Az mondjuk szerencse az egészben, hogy láttam a szüneteket a többi embernél, és akkor be tudtam tetriszezni, hogy aha akkor azt lennek. itt beszélt a black ship, de ez sem volt mindig így, úgyhogy ráment a fél napom, de remélem azért annyira nem hallani az egészben, és ha egy kicsit olyan furcsának tűnt a beszélgetés egy-egy pillanatban, akkor ez emiatt van ezért elnézést. Okultunk ebből, és teamspeak váltunk legközelebb. Meg kell tanulni, hogyan küldtek el leírásokat a legutóbb a kedves hallgatók, úgyhogy arra most rá fogok koncentrálni, és utána megnézem, hogy hogy lehet ezt megoldani legközelebbre, mert ez már kicsit abszurd lenni, hogy mennyit szívünk ezzel az egésszel kicsit egyszerűbbnek hinné az ember, de hát látja az ember, hogy még egy ilyen fantasztikus projekteknél is, ilyen podcast rögzítési portálokon hát mi kiakasztottuk szerintem az adás hosszával ezt történhetett. Úgyhogy hát ennek elnére azért reméljük, hogy nem lesz többet ilyen, és élvezhető lett azért az adás, és igyekszünk korrigálni azt. Jó szórakozás, sziasztok! A színész az egész látványvilág. Nem mondtad, ah, ú, jó lesz már Az a a, kulán, tehát... Te nem a nem Ez az a a Filmbarátok podcast. Sziasztok, itt van a száz ötödik filmbarátok podcast, ezt fejből tudja mindenki, minden érintett, minden hallgató is, és ez azt jelenti, hogy itt hallgatjátok a legújabb filmbarátok adást teljes tábbal, mert végre valahára itt van Zoli! Sziasztok! Gergő! Sziasztok! Black Sheep, egy egyedi beköszönéssel! Csá! És <laughs> <Pocétik> én, Freddy! <laughs> Igen. Na, Búcsúztunk a Skype-tól a legutóbbi adás után, mert nagyon sokan segítettek nekünk itt a, a jajveszékelésünk után, hogy, hogy a Skype-al nem lehet tovább, mert egyszer megbízhatatlan az összes road frissítésével egyre rosszabb lesz, és nagyon sokan segítettek nekünk, hogy találjunk egy új rögzítési módszert, és nagyon sokan küldték a Teamspeak-et, hogy írták a Teamspeak-et, sokan szervert is felajánlották, ezeket mind köszönjük, nem jelenti azt, hogy a későbbiek során esetleg valamikor nem fogunk visszatérni Teamspeakez vagy használni, de itt találtunk egy másik nagyon szimpatikus megoldást, egy Zencaster nevű portált, ami speci spéci podcast portál, és a, a Connector podcastből Greg nekem nagyon sokat segítette ezzel, hogy Megismertessen ezzel a, ezzel a portállal. Köszönjük. Nagyon szimpatikus, és most ezt próbáljuk ki. Volt egy teszthívásunk itt régebben Gergővel, meg az előbb is, mert furcsa, dolgok, furcsa dolgokat hallhattak egyesek, de visszagattuk és a készhövételen nem volt ott. Úgyhogy per pillanat nagyon szimpatikus ez az egész, és ezt használjuk, és reméljük, hogy stabilan fog működni. Úgyhogy, szóval, Zencastr, Z-E-N-C-A-S-T-R, ajánljuk más podcasteseknek is, per pillanat még ingyenes, de lehet, hogy később nem lesz az, de hogyha olyan faszán működik, mint ahogy eddig, akkor még lehet, hogy érünk vele a továbbiakban is. Nos, srácok, hogy vagytok? Superül. Ez mi volt? <gül> Ez a... gondoltam bedobok valami extrát. Ez az orrod volt, vagy mi? Nem, tudok a fogammal fütyülni beszélni. Ja. A tengeri malacod. Ja, ő most nem hát, fogja csipugni. Az biztos. A nincs. lesz. Nincsenek a stúdióban malackák? Nincsenek, nincsenek. Kell lennén. Ah, ja, tényleg, Zoli, te akkor itt a, a stúdióban vagy? Aha. No. Sokat nem adott hozzá, mint utólag kiderült a hanghoz, úgyhogy Ebből a szempontból teljesen mindegy. Ezt a jó. hallgatók eldöntik, jó. Jól van, jól van. De örülök végre, hogy visszatudtam térni, és végre sikerült egy időpontot egyeztetni, mert így, szerintem a tábor előtti időszak és az utáni az borzasztóan rohanós volt, úgyhogy uh -huh. most rettentően örülök. Meg főleg annak, hogy bejöttek ilyen adhok dolgok, amikor Fredik konkrét telefonon hívott fel, vagy szólt rám, hogy akkor most jövök el podcastbe, vagy sem, tehát teljesen szétestek a napok hetek, úgyhogy főleg azért sajnálom, mert a Grizzből kimaradtam. Pedig az. Hmm. az, az... Az. Uh, Freddy, én nem értelek téged. Hát uh, ne, nem bírtad az igazságot feldolgozni. Zolga. Nem, én nem értem, hogy egy olyan ember, egyébként nem akaszt ki az, hogy Bud Spencer bent van liftben és két emelet között időt meg földrajzban teret utazik meg elmény kontinensekkel arrébb, az hogy tud azon kiakadni, hogy elrepül egy autó? Az nem lift volt, hanem egy WC ajtó. Mindjárt más, láss, tényleg, mennyivel, más mennyivel el, igen, jó, hát így már mennyivel jó, már Get your facts straight, Zoli! Jó, Legalább. értem, értem. Jó, <laughs> akkor igen, kifogytam az érvekből. <laughs> igen, na, tessék, így kell, így kell az embereket legyőzni. Igen, és nem szóld elfelejteni, itt kaptunk végre Mátétól a, a régi borítóküldő máté végre hosszú idő után újra egy borítót, mert leérettségizett, gratulálunk. Ez volt, az és, ez volt az ajándék, hogy kapott egy filmbarátok borítót, és átadta? Hát nem, ez volt az ő ajándéka nekünk ja, arra, az hogy... Az érettségi volt az ajándéka, az a, a sok borítóját. Így van. Az ajándékben lehet kapni az érettségét. Hát Ö... eddig is úgy adták, ne nem? Hát nem úgy volt. <laughs> <laughs> hát mondjuk az egyébként hogy megkaptam úgyhogy végül is lehet. Úgyhogy kaptunk Mátétól egy újabb uh, háttérfotót, vagy borítóképet, és... Bo bornos, igen. Tehát itt nagyon jót tett egyébként Gergő, hogy a századék készültek róla fotók, hát végre el lehet szakadni ettől a fotótól, amit már hány engelig látott mindenki itt az utóbbi évek folyamán. De legalább gyönyörű vagyok rajta. Igen, igen. Ne a mostani is. <laughs> igen, ja. Meg igen. sem érdemeltek, pazd meg, megyek is <laughs> Ja, jó köszönjük szépen, Máté! És uh, akkor sorsoljunk, úgy szóltok hozzá, itt népakaratában. Uh, Zoli, megnézted a népakaratát? A galaxis utéta lauszt? Igen. Igen. Na, oda néz. Én oh, csodálkozom, hogy tudtad, nézze. hogy mi a népakarata? Hát figyelj. <laughs> like a boss Ez a nap tele van meglepetésekkel. Nézzük, ezt... nem tudom, hogy még nem tudják. Jó. Lesznek ma még meg. Az, hogy nyúl, Jó, úgyhogy legutóbb, ahogy mondta is az Olya, galaxis uh, Galaxis utikalaus toposoknak uh, lett kisorsolva, és most kicsit frissítettem a listát, nem annyira, mint kellett volna, de minimálisan sikerült, és most 1238-nál tartunk, most megnyomom a randomorg a számláló generál... Miért? 894 Szám számgenerátor. Egyébként kéne venned a kapcsolatot a randomorg mert minden filmbarátokban legalább egyszer elhangzik a random.org. De pontos, hogy, fontos, hogy kimondjam, mert így emberek azt fogják hinni, hogyha nem mondom ki, hogy, hogy én itt hasraütésszerűen valamit kiválasztok, de elnézhet, hogy egy minket sorsoltunk. A pleri itt a dolog. Na, igen. Jok, persze. akkor neki, azt én nem hiszem, hogy a random.org-ot Hát, olyan, Észem, olyan nem, nem nagyon lett... Áll Istennek! Na most egy olyan film jön, 8, na megnézem tényleg, 894-894, na, ez egy olyan film, életemben nem hallottam róla, hogy mi a fene ez, itt most uh, elküldöm megtek a linket, Mond nektek-e bármit is, ez a film, aminek a címe az, hogy Lizzy Borden baltát fogott. Hát nem. Hát nagyon szimpatikus. Ez valami TV film vászeg. Tehát itt van az izé Lifetime, itt az alsó sarokban, Ez tudja, hogy valami Lifetime tévés. Kristina Ricci. Hmm. Nem, nem TV sorozat ez. TV film? A nem ugyanaz. TV, TV film. Jó, jó, jó. Ricci-t szeretjük, Ő így, így. Kis Wednesday volt, a nagy Wednesday lett és ez egyes. Ezt, a, is ezt a filmet dénes küldte be nekünk és. Hoppá, még szinkronos is van. van. Hoppá! És van egy The Lizzie Borden Chronicles nevű minisorozat, tehát azért az nem egy ilyen semmiből jött valami. Aha. Mm -hmm. Egy komplet franchise van, úgy látom. O, univerzum építés? Egy 2014-es crime drama mystery Boltával, ezek szerint. Hmm. 5,8-onál. Ez Nekem ez tetszik, ez szerintem jó. Jó, 58 ez ilyen izé, ilyen teljes fétis film lesz. Fétis hát film. Szeretjük, nem? ha. ha? Hm. Jó. Nem tudom, a vasárnapi tanár, aki, is a képeket így nézegetve. Jó lesz ez. Na figyelj, hogy a film szar, Jó, ez a az az viszましたi, csak, csak, csak, hogy a film jól néz ki. <Laughs> Zoli már is szereti ezt a filmet, nagyszerű Jó. Jó. De a képeket egyszer nem látom Christian hát, hát ott de van rögtön van az, az IMDb főoldalon. Ezt látom, de a képeken amik mellé kell vannak, ott mindenki van, csak ő nincs. A borító nő, <gül> van, de hát mindegy. Ja. Jó, na akkor ez lesz a 106. filmbarátokban. Liza Borden baltát fogott. Hát meglátjuk mi az... Ez úgy hangzik, mint egy népmese amúgy. Ebből simán van, lehetne pornófilmet csinálni, Liza Borda farkat fogom. De vártam, hogy ezt mondjam. Szerintem olyan már van. Jó, akkor elkezdünk a villámkérdésekhez. Első Geritől érkezett. Tegyük fel, hogy végtelen pénzt szánhatnánk a toldira, így nem csak Csányit meg Frankonérót tudnánk asszingolni, hanem bárkit a világon. Ki lenne az szerintetek, aki a, legjobb van, aki a legjobb lehetne erre a szerepre, illetve kiírja, írja, ki rendezze? Aztán ismerjük el, hogyha könyvűen ábrázolnánk, akkor nem sokkal kevesebb ember lenne rá kíváncsi, mint Jókai bármelyik adaptációjára. Milyen környezetbe kellene dobni a srácot, hogy fügyasztható legyen a mai embernek egy színszítés, már vagy egy depressziós, lefelé konyolós, bajszos Batman, sok esővel meg sötétséggel esetleg bedobhatnánk egy animációs világba, ahol orkméretű bikákkal, meg farkosokkal kéne bunyóznia. Mi lenne, az ideális környezet egy ezerszer látott felemelkedés történetnek? Nagyon érdekelnek az ötleteitek. Hát szerintem minimum... Kastignak egyértelműen Csányi Sándor. <gül> szerintem minimum úgy kéne kinéznie, mint a 300-nak. Hát valami olyasmi látványvilágot Aha. meg neki elképzelni. Ki lenne a Toldi? A t sincs. Nem tudom. Dwayne Johnson. <gül> Dave Batista, nem tudom én se. És <gül> ki lenne oh, ide le, Jack az Jack nyilván jel, egy, egy nagy darab azon kell. <gül> Jet-lit akkor már De nem, hát mondjuk a. Most sablon lesz, de Tom Hardy-t. Ja, az jó lenne. Az. Tetszik, tetszik. Ilyen bronzon uh, kinézettel. Ja, egy kis pornosba jussal, ah. az vagyok, jó lenne. Tényleg. Ja, jó. Aha. Aha. Tehát hát tom Hardy a... bronzonosan egy 300 környezetben. De és de nem Zack Snyder által. Igen, igen. Hát Peter Jackson. Aki a üzét? Hát valaki, akinek van tapasztalata kostümes filmekben mindenféleképpen. Aki a Hamletet meg vagy az Assassin's Creed, vagy mi magbetet meg az Assassin's creed fogja, az a csávó. Justin pierce Igen. Hm. Hát nézzük meg az Assassin's Creed-et először. lehet, hogy megérni az Assassin's creed megvárni, ne hamarkodjuk el. Látom, hogy csillant a rendező úr szemed, nem. Még nem. Hát amúgy én, hogyha meg egy kicsit ilyen filozófikusabb, melankolikusabb filmet akarunk, akkor meg a Kelly Fikunaga meg tudná csinálni. Tehát aki a Beasts of Knownation-t Vagy ő? Ja. Egyébként szerintem David Yates lenne rossz. Hát a Tarzan alapján ne. Nem, nem, nem, nem, nem, sok a Tarzan az, alapján, az nagyon ö, ö, lenne. Ö, nem okvetlenül, Tehát mondjuk azért a, ha igazából magában a Toldi baj, egyébként nem kellene nagyon-nagyon drámai dolgot kihozni. nem kell, hogy olyan sötét legyen és melankólikus, hanem lehet egy, egy könnyedebb, tanulságosabb, még akár egy, egy Harry Potterhez közelítő, tónusú valami. Ebben ugyanúgy ott van a gyerek, és ott van mondjuk egy, egy ilyen sötétebb árnyalat. Szerintem egy ilyesmi teljesen jó. Már van. most a késői Harry Potterekre gondolsz. Tehát így a 6-7-8... Hát azért a titkok kamerája sem volt éppen egy gyerekmese. Hát azért az még a gyerek... Jó, de hát azért, mert gyerekként láttuk. Tehát igen. Igen. De azért, de hát érted. Tehát nyilván a gyerekmesét ezt. Ezt egy gyerek szemmel érdemes így nézni. Én kurvára beszélhatom, hogy mi volt ez a titkokam rá, amikor, amit akkor láttam. De mondjuk az nem David Yates volt. Hát az még Chris Columbus volt. Persze. Jó, egyezünk meg abban, hogy a forgatókönyvet Skip Woods írja. <gül> <Jó>? Légy szíves. <gül> És John Moore rendelkező. Ja. John Moore? John Moore. Vagy John Woo? Moore? John Woo csinálja már meg, most így eszembe jutott, hogy ez ah, olyan király. Rá, sok galamb galamb. Tehát repül a nehéz köny, és így galambok szállnak félre. Tényleg, Tényleg. Tényleg. Aztán, nem ez ezt a jó? Így, a korabeli Tényleg. nap személyegét toldi, és így eldobálja azt a rönköt, vagy mi volt nála valami... Vagy azt mondtam dákó, de nem dákó volt a kezében, amikor az elején mutogatta ugye az utat butára. De jó, például John Woo az kurva jó lenne. Jó, akkor John Woo rendezi Tom Hardy bronzonos arccal a főszerepben 300-as környezetben. És Skip Wood írja a forgatókönyvet. Kész. Vagy Guy Ritchie. Az laza lenne. lenne. Vagy ő, jó. Ja. Na, tessék filmesíteni. Kész, a pénzt mi adjuk, már kész is van, 300 millió dollár, lehet rá menni. Egy kis Vagy szerzi, bocsánat. Vagy nem, amúgy ez egy Spielberg történetnek is elmenne, amúgy szerintem. De is meg tudnád csinálni. jó akár. Vagy Nikolasz Swindling is akkor ilyen Mindfuck üzékkel, ilyen illogó szalokkal. Én azt is megnézném, tehát simán. második kérdés. Dara Naronovsky. Vagy Dara Naronovsky megcsinálna? Ó, ő se rossz. Az mondjuk érdekes lenne bár az élet. Noé után. Jó. Egy megváltástörténet neki? <gül> Jó. Ja. Na, második Egy kérdés. Bódján, Még, bocsánat, azt így hozzávágom. Még az, az is így na, így az kurva kemény lenne. Uh -huh. Ők hárman együtt rendezzék. <gül> Más rendezők. miért? Annyi pénzünk van, simán kifizetjük őket. <gül> <gül> igen. Jó. Na, akkor második kérdés. Zoli itt vagy, vagy most vagy el aláírni? Ja. Jó. Jó. Akkor rakjam nyútra, ha már van ilyen funkció? Nem beszél. Vagy nem inkább nem beszél. Jól. Jó. Na, akkor másik kérdés Lászlótól. A kritikák lesújtó véleménye mennyire tudja befolyásolni a nézők véleményét és a tiéteket? jön a rendkívül ilyen nagy pozitív visszajelzés a közönségtől meg tudja változtatni a kritikusok szakértők véleményét. Például a harcosok klubját, a fűrészt és még meg annyi jó filmet a kritikusok lehúzták, a nézők viszont a mennyekbe emelték, és ezután a kritikusok is megváltoztatták a véleményüket, és ők is jobb filmnek tartották ezeket, mint az előtt. Például Mondjuk... a seves harcút az darabokra szedték annó, tehát amikor megjelent, meg például a kutyaszorítóban is, ez egy gigantikus nagy bukás volt még annó, uh -huh. és mostara meg már hát kultfilm. Tehát uh, szerintem a nézők döntenek itt elsősorban, nem a kritikusok. Uh -huh. Hát, hogy tehát, a, a... Elég a Transformers-eket megnézni, hát basszus 11 on szokottál így átlagban így uh, ráttentométozni, és milliárdos bevételeket szednek be rajta. Tehát ez egy kibaszott nagy fasság, hogy a, hogy a kritikusok az a bírnak verni egy filmet, a nézők teszik azt meg. Hát az nem mindig, tehát én azért emlékszem, hogy például te a Transcendence meg akartod nézni, és utána a, a teljesen egyöntetű rossz kritikai viszhang után nem nézted meg. Hát, de aztán a nézők is magukra hagyták tehát az a lényeg amúgy, hogy általában úgy az átlag néző mit gondol róla tehát oké, okay, mondom, transzendesnél ott nem mentem annyira mert, mert tényleg azért ott attól tartottam hogy most tényleg egy elsőfilmes rendező meg minden meg a trailer se tűnt túl jónak de nyilván hozzá tud rakni, de most hogyha mondjuk egy film megosztó vagy valami vagy lehordják mint a szart, hát most elmentem úgy, hogy Batman vs. Supermanre és a Suicide Squadra is uh -huh. Hát az az elsődleges, hogy a trailer legyen jó, aztán utána meg majd eldöntöm én magamnak. De hát azt hittem, te nem nézed a trélert? Hát egyet meg szoktam nézni a Black bast Tehát azokból, most például a Doctor Strange-ből is nem láttam az újat, a Rogue one ból se láttam például az újat, amit kiraktak, pedig mindenki meg volt őrülve, de inkább ö, elkerülöm. Hogyha meg mondjuk a Don't Breathe-ből, ugye a Vaksötétből pedig egyet se láttam, mert azt tudtam, hogy érdekel. Uh -huh. Jó. Tehát igazából. Én is úgy vagyok vele, hogy engem annyira nem érdekel, ha, ha rosszakat írnak róla. Ha érdekel, akkor megnézem. Tehát így néztem meg az Iron Sky-t is annak idején, mert úgy voltam vele, hogy ezt meg akarom nézni, aztán hát bárcsak ne néztem volna. Vagy akár a Pixel, tehát tessék. Tehát azt mondtam, hogy én ezt, ezt meg akarom nézni. Nyilván tiszta voltam a kockázattal, hogy pénz meg időpocsékolás lesz, de úgy jutom vele, hogy akkor ezt én eldöntöm szépen, és utána a max egyetértek, vagy nem. De, jó. Ja. Tehát igazából, ha érdekel valami a filmben, akkor senki nem állít meg. Black meg szerintem meg se kell kérdezni. tehát <gül> a legrosszabb filmeket nézi főjállásban úgy, hogy... De általában nem szoktam utána nézni, hogy milyen volt a kritikai megnézői fogadtatása. Csak így az IMDb-n ránézek, úristen ez mekkora szarnak tűnik, vagy ajánlották, és onnan nekem, nekem elég annyi. Nála pont alatt van, érdekel. Olyasmi, jó. igen, így kell képzelni. De, de jó, egyébként én is így vagyok vele, hogy nyilván ami érdekel, arról nem fog lebeszélni se a kritika, se a nézői vélemény. Azt meg, hogy most kinek van igaza, azt úgy az idő igazolja. Tehát, <kül> Tehát hogy, hogy most itt van, fogunk beszélni olyan filmről, nem is egyről, amit így, ami nagyon megosztó volt, és utólag úgyis mindig az idő meg fogja mondani, hogy ez most milyen film, Úgyhogy ennyi. Nem kell ezt annyira szerintem túlgondolni. Ami érdekel, azt megnézi az ember, amit nem, azt nem. Uh -huh. Jó, mondjuk itt most a negatívról volt nagy és szó, tehát a pozitív az nyilván át tudja billenteni. Hát az, az elmás, más, nyilván igen, nyilván. de mondjuk, az, az ami Volt egy film, ami nem... közepesen érdekel, de mondjuk akkor nagyon jók a kritikák, akkor elmegyek rá. Tehát ja. az engem maximum pozitív irányba befolyásol. Hogy, a vagy a ha valaki, a valaki a nagyon ajánl neked valamit, például volt ez az, az ember, aki nekem ezt a transzt euh, nagyon ajánlotta. <laughs> Az látatlanban <gül> vagy, jó. És milyen jó is volt az a transz! Ez kurva jó Ó, Hát jó még jó volt. utána a beszélgetés milyen jó volt, és milyen jó azóta ezt hallgatni. Igen, főleg, hogy még azóta sem nézted meg te rohadék. Nem bizony. <gül> <gül> de a Nayushimit megnéztem, jó? Aha. Jó van. De, de a másodikat megnézted -e? Még nem. Na megfogom, ne aggódjál, megfogom, ugyanúgy a Mani Monster-t is például most megnéztem. Ja igen, nem igen az azt láttam. Lesz, nagyon de olyan rossz ez, tehát ez most ilyen jellegtelen vacak, de színészek azok tök jók, úgyhogy ezek átlendítették a pozitív oldalra, szerintem. Aha, oké, tehát te George George Cruz-ról ezt a szerepet. Aha, szerintem, én nem értettem, hogy miért voltál ennyire kiakadva rajta. Hát, Tehát így na. szerintem teljesen jól lát neki a figura, és jól hozta. Tehát ez egy showman, ez szerintem ilyen tipikus George Clooney. Hmm. Meg az, hogy a, a Google segítségével oldják meg az évtized, eh, nem tudom én, eh, de depotrányát, meg ilyen. Jó, nyilván ez egy ilyen naív kis B-film volt, tehát azért nem is egy triple kategóriás filmről van szó, mint mondjuk egy Wall Street jó arra, vagy stb. Judy Foster rendezte Julia Roberts, George Clooney van benne, azért hát én nem tudom, hogy ez B-filmnek minősül-e. Hát a történet alapján igen. Hát az alapján azért alapján Most igen. az, hogy va va valaki bemegy egy, izé egy TV műsorba, és akkor ott fegyvert rád, ez tipikus B-film. Hm. Tehát főleg, hogy nem is egy ilyen nagy, nagy ilyen jokeres monológgal kezdte az egészet, hogy akkor most megborítom az egész világnak a menetét, tehát egyáltalán nem erről szólt. Tehát én alam ez a B-film, és annak viszont működött. Hát itt csak hat pontot adtál, úgyhogy annyira azért... Hát most figyelj, az 5 pont az az átlagfilm, ez meg egy fokkal az átlagnál jobb volt szerintem. Jó. A színészek miatt. Oké, hát... Az évőszegzőben év az én még meg fogom említeni, majd kitaláljátok, Semtettem. hogy melyik rovadban. Jó, akkor a harmadik kérdés. Pont csak igazából nem is kérdés, hanem inkább egy kérés. Anti küldte be ezt, azt nem tudom, elküldtem nektek ezt az e-mailt? Igen, nem elküldtett, el csak én nem foglalkoztam vele. Jó, oké, okay, akkor amíg olvasom addig filozatok rajta. Kedves filmbarátok! Hosszú idő óta az aktív hallgatótok vagyok, ott voltam a százalék podcasten is. Há, nagyon jól tettet. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy ez a podcast az, ami visszaterelt a moziba, amiket jó ideje mellőztem az olyan kizárhatatlan tényezők, mint a balomi idegesítő többi néző miatt. Viszont a kritikáitok sokszor annyira felkeltik az érdeklődésemet, hogy nem bírom kiválni, míg a film esetleg DVD-n is megjelenik, emiatt újra aktív hobbiként tekintek a filmek nézésére. Ezek kapcsolatos ez a levelem is az EMDB-n azóta vagyok regisztrált tag, amióta először felmerült annak a lehetősége, hogy vezetni lehet a filmeket, amiket már látott az ember. Először arra használtam ezt a funkciót, hogy vezetni tudjam a DVD gyűjteményem alakulását, azonban ez egy idő után teljesen átváltott abba, hogy inkább csak az, azokat a filmeket vezettem, amiket láttam valamikor. Azt hittem, hogy ez a lista gyorsan fog nőni, hisz az ember azt hiszi, hogy biztos látott már több ezer filmet, azonban ahogy észrevettem, hogy egyedi címek messze nem állnak olyan sokból, mint azt az ember láthatlamban gondolná. A lényeg, hogy a 2003 film óta általános, hogy minden százalék filmet úgy nézem meg, hogy valamilyen ismerősömet kérem meg, hogy ajánljon valami olyan filmet, ami még nincs a listán. De szerintem ott lenne a helye, méghozzá kiemelt számmal. Ezzel kapcsolatban lenne a megkérésen fejétek, miszerint megtisztelnétek, ha a három ezredik filmet ti ajánlátok. ajánlanátok nekem. Természetesen lehet konszenzus, vagy egyedi is attól függően, hogy számotokra mi a megvalósítható megoldás. A lista eléggé vegyes, az szerint a filmektől mindent minden a gyakorlatilag minden filmet megnézek, ami egy kicsit is felketti az érdeklődésemet. Na most uh... Jó, egy... teljesen igen. értettem ezt a listás dolgot, az, az igazság. Tehát ugye küldötte a kérdező egy, egy 2980 valahány filmből álló listát, és nem igazán értettem a kérdés alapján, hogy mm -hmm. most ezek közül kéne választanunk, vagy olyat, ami nincs. Nem, olyat, nem. ami ebben nincs benne. Hát kösz. Így van. <laughs> Tehát 3000 különböző. Fia. Én hát hát kontroljárt fett tud benne keresni, én már találtam is egy jó, fémet, amit még nem le. láthat. Na, én is találtam egyet. Na, mondd Gergő, mi az? Hát én, a, erről volt is ugye már szó korábban a, a spring, az újjászületés. Tehát ugye ezt a karácsonyra ajánlottam valamelyik talán Zolinak. Black Sheep -nek, vagy Zolinak, nem tudom. De a, igen, a Zoli-nak is. Igen, na itt a Zoli zsír. És tehát ez lenne nálam például, én ezt tudnám annak ajánlani, mert ez egy nagyon érzelmes és érdekes és eredeti film. De ha már érzelmes, érdekes, eredeti és karácsonyra ajánlott, akkor én meg az I Origins-t mondanám, amit meg nekem ajánlott Gergő, és kurva jó film, és most gyorsan rákerestem, és nincs a listán. Úgyhogy például az is egy... Jó, én meg arra gondoltam. Ha nem is feltétlen három ezredikre, de azt mondjuk érdemes. Én meg, meg olyanra gondoltam, amit mindannyian láttunk és szerettünk, mert a népakaratából ki lett sorsolva, és nincs a listán esetleg az apró titkok. Uh -huh. Hát az még filmbarátokos vonatkozású is. Így van. Akkor legyen az, szavazzuk meg az. legyen az. Jó, úgyhogy kedves anti, az Olit nem engedjük szóhoz, mert nyilván egyetért, hogy az apró titkokat nézze meg valaki. Nézze meg, valaki nézze. Jó, az Anti megnézi, mert ez lesz a ezredik filmje. Apró titkok. Little Children az a neve? Igen, az. az, az, az, az. Aha, jó. Nagyon jó kis film, nagyon kellemesen meglepődtünk, megcsalódtunk azzal a filmelmet. Nem ezt vártuk szerintem, hogy ennyire oda leszünk érte, de reméljük, hogy te is így visszanyúlsz majd a filmhez ezután. Hogy esetleg az Invitation-t azt nem tudom nézte valaki, hogy rajta van -e. a vagy, szensz... a vagy a hasadás. Vagy a hasadás, igen. <gül> vagy a Améli és a múmiák rejtője, vagy? Hát szerintem lenne egy leiratkozunk akkor. Vagy előlelősen. a Versus. Vagy Adél, vagy Améli. Nem. Mi, mi volt az Adél, vagy Améli? Adél. Adél. Adél, jó. A versus látta. Na. Látta, ó, akkor már nem tudt neki újat mondani. Akkor már mindent látott. Tehát itt van egy pár ideglelés kettő is, tehát van egy kicsoda filmek. Azt egy lakó át, négy. <laughs> uh, az én harc edzett az, az olvas, mert a kérdezőnk úgy látom. Mm, hát itt nem, nem kell félteni, úgy látom. Ja. <laughs> ja. Jó. Nem Na akkor, meg akkor elérkeztünk ide az, az első filmhez. Ez az a pillanat, amit a Zoli szerintem már kisebb erekcióval vár, már nem tudom, miért hetek óta. Kisebb? -e? Igen. <gül> És Suicide Squad, ez lesz most az első filmünk, így gyakorlatilag mindenki már széttépte róla a száját, csak mi nem. Én nem fogom, mert természetesen én nem láttam, de ennyi szarság után, amit olvasni lehetett a tulajdon, már bevallom, kicsit kedvet kaptam hozzá, hogy nem lehet ez ennyire rossz, amiben úgy mondjam, ilyen, ilyen produkciós költségek vannak benne, de jó, akkor győzzetek meg, vagy pontosabban győzzétek meg azokat, akik, akik még nem látták, de érdekli őket, hogy tényleg olyan rossz-e, vagy, vagy csak műbalhia az egész, és, és megint az van, hogy mindenkit lefizettek a, a Marvel-esek. Persze. Ez, ez egyébként annyira tipikus. <gül> Tehát még mielőtt így rátérnénk a filmre, és most, nem, most még nem, nem a, a monológomat akarom felvezetni, de ez annyira tipikus, lehetett látni ezeket a, ezt a DC fanból immunrendszert, hogy beindul módszeresen, és előjöttek, az olyan mérhetetlen, nem tudom szebben kifejezni, olyan fasságok hangzottak el a nemzetközi médiában is, hogy, hogy akinek nem tetszett ez a film, az Marvel Bérenc, ugye az első kritikák, hogy megjelentek, Petíció, mi volt, egy kisebb mozgalom szerveződött arra, hogy a, a Rotentométoszt tomatoes azt betíjötsák. Ez volt a kedvenc sztorim amúgy. De ez milyen már, hogy ez olyan, mintha egy szar miatt be akarna zárni a stadiont. Tehát mi értelme van? Egyébként ez a fajta baj, ami körbejárta a filmet, és szerintem sokkal messzebbre nyúlik, mint a Suicide Squad, De szerintem itt a Sussex Squadnál jutottunk el egy olyan pontig, amiről majd, majd, majd, hogyha végeztünk a filmet, akkor szerintem nem beszélgessünk el, mert érdemes. De. Négy, Gergő, te úgy szereted a képregény filmeket, de nem is nagyon tudom, hogy, hogy, hogy olvastam-e véleményt tőled a, a Suicide Squadról. Ja, valamit írtál, de sok között nem fogtak a filmhez. Hát az nem, az csak egy észrevétel volt. Aha. De kíváncsi vagyok, hogy te hogy láttad? Hát a storyt először vázoljuk fel egy picit, ugye, egy szinte már szokás szerint. Annyi az egész történet, hogy ugye a Batman vs. Superman után járunk, spoiler abban, hát most már elmondhatjuk, már a filmben is elmondják igazából, vagy ne, erre ne térjünk ki. Na, hogy... Kit érdekel Két mondod? Akkor, a, a, a, Freddy a Freddy még nem is. Jó, mindegy, <gül> mindegy. Tehát a, a Better Superman. Hát, hagyjuk, hogy Freddy meg! Jaj, váljunk, tényleg, jó, la la nem figyelek rá, la <gül> Szóval annak a végén ugye meghalt Superman tulajdonképpen, Micsoda? és tehát olyan. Úr is, lehet, Superman a végén. Most már meg sem. Ezt ne szarsz, és hal... elvileg halott is maradt a végén. Várj itt hát, ilyen idézetben, de fel fogod a támadni. Minden! egy Mindegy a lényeg az, hogy tehát ugye ezután járunk ugye a történetben, és tehát valahogy a világvezetői fel akarnak erre készülni, hogy mi történik, akkor, hogyha ő nem még egy ilyen szupermen, és mondjuk ő nem lenne barátságos, ő mondjuk nem akarná az emberiséget ö, védeni, hanem éppen, hogy elpusztítására törne, és ö, enne, ebből a felindulásból ö, döntenek úgy, hogy egy csomó szigorúan őrzött bűnöző, tehát itt ugye az, az skvadot összeszednék, és akkor ők ilyen kormánymegbízásokat hajtaná végre, cserébe azért, hogy enyhítenek az ítéletükön, vagy mondjuk a halálos ítéletüket napolják el, satöbbi, és tulajdonképpen ez lenne a Suicide Squad. Itt ebből ugye sok tagból áll, tehát ugye benne van egyrészt Harlecfin, ugye egy volt pszichológus, aki mellette a Jokernek ugye a szeretője, akkor decsát ugye a, talán lehet, hogy ezt a, a filmben nem mondják, de ugye a világ legjobb mesterlövésze, soha nem hibázik. Egyedül Batman hibázta el, akkor ott van El Diablo, aki egy metahumán, tehát ugye, ugye pirokinézissel rendelkezik. Micsoda? Ak Hát, hogy tudja, az tüzet tud csiholni a kezéből, olyan, mint a tűzgyújtó a Stephen King-féle regényben. A Java egy dobozgyúfa. Hasonló, mint hogy az uralkodó nyomja ki magából a villámot, ő lángokat ki Igen, tehát ez a lényeg tulajdonképpen. Akkor még benne van ugye a csapatban Captain Boomerang, a Mit ugye? Captain Boomerang. És akkor még a szuperképességét nem is tudod. Ez a korlátból csávója, csávolja, vagy mi van? Nem, nem, ő, ő, ő, ő neki nincs is szuper képessége, ő csak dobálja a bumerángot. De hasznos sincs. Ak akkor benne van, igen, tehát a, erre is majd kitérünk. Akkor ők, ők. Killer krok van még ugye benne, Jézusom. tehát ugye. Ez a, az emberi krokodil, uh, akkor még benne van ugye a Slipnac, aki ugye csak ilyen kötelekkel hát az fantasztikus volt arra is kitérünk vég akkor, akkor még a, az osztagot ugye vezeti a Rick Flag, ugye ő egy kommandós, ő tulajdonképpen az államnak megbízásával van benne és ő segíti még talán katana aki egy, akinek van egy kardja, amiben lelkek vannak <gül> Így nem sok videót tudunk meg a filmből róla, de ez a lényeg szerintem mindenkit elmondtam, nem? valószínűleg még, hát a Joker a, nem? Is a Joker nem? Igen, ja, az Enchantress, de az, az megint egy más téma, majd arra Jézus A Joker az nem tag, tehát ő, ő ugye képregényekben se volt sose tagja ennek az egésznek. És tulajdonképpen erről szól a film, hogy ezt a bagást itt bevetik egy, hát megjelenik egy istenség tulajdonképpen, és az ott randalizál egy városba, lenullázza a félvárost, és utána küldik be őket. Tehát gyakorlatilag Én, egy piszkos ez... 12, Boomerang-gal, ja, meg mindenféle ja, más Tehát bogotszal. A Déblája is így, így, jellem, így jellem ezt, ezt a filmet, ez a piszkos 12 lesz ilyen Filmekből. Na most annak minden jó tulajdonsága nélkül kávé. De mindegy, tehát mielőtt darabokra szednék ezt a filmet, ezt a filmet lehet rugdosni addig, ameddig akarjuk. Rettenetesen amatőr hibákkal van tele, de viszont hát szerintem azért vagyunk annyira érettek, hogy azért a jó dolgokról is tudunk beszélni, mert van benne. Tehát lehet benne találni, lehet, hogy csak azért találtam benne, mert akartam keresni benne, nem tudom, melyik része igaz, de szerintem a casting az parádés. Tehát a, a Will Smith rohadt jó dead Így a karakter az nincsen túl jól megírva, de nagyon sok mindent hozzá tud tenni ez a Will Smith es lazaságával szerintem. Akkor Margot Robbie, ugye Harley Quinn szerepében egyszerűen lopja a sót. Tehát minden egyes rendben, amiből, amiből benne van, az, az egyszerűen egy tömörgönyör, szerintem. Majd utána Zoli még ostoroszhatott, de szerintem rohadt jól lát neki egyrészt, hogy ez az idegesítő idióta gyökér, aki amúgy mindent kimond, amire gondol, és szerintem ezt jól is használták a filmben. Akkor. Ja, Jai Courtney először a karrierében szerintem jó volt, tök szórakoztató volt az összes jelenet. Ebben egyetértünk, tényleg. Tehát, jól, jó volt. Tényleg, tényleg, abszolút jól lát neki a karakter. Feliratosan észrevett az az ausztrál akcentus, nagyon sokat dobott ezen a suttyó attitűdjén. Ja, ő volt a bumeránsá, igen, igen, a Jai Courtney volt. Oh. És adom, tehát e e ezzel dobott rajta, és amikor már azt, Kocsia, amik Freddy, amikor, amikor már Freddy azt hitte, hogy nem lehet fokozni. <gül> hogy Jai Courtney, jó. Le, és hozzákötődik az egyik... Kitalálnátok az egészet, tehát ez ilyen, ilyen láthatatlan Láthat is. Az láthatatlan is. Ilyen, ilyen... ilyen, ilyen mi, mi, mik jönnek még ilyen... Láthatatlan is ilyen, a csapatban olyan. Palette, dozer, meg ilyen nevek. Az a következő részben Jéz. lesz. És <gül> de... És Gile Cordy az ebben a szerepen, és hozzákötődik az egyik legviccesebb is, amikor ott a bizonyos báros jelenetben a, a kilépője, tehát én, én azon ordítottam a röhögéstől, az annyira jól el volt találva, akkor ő, Viola Davis, Amanda Waller szerepében, ugye ő volt az igazi szarágó a filmben, imádtam ezt a nőt, meg a karakter is szerintem rohadt jó volt és tehát úgy tök jó volt, hogy visszanyúlt az egész történethez, meg hogy el volt benne helyezve nagy részt, a végén annyira nem, ja hát és persze hát a másik vagy nem, hát még Diablo is szerintem egyrészt ott nála is érdekes volt a karakter, meg a J.H. Hernández szintén jól volt kasztingolva, és hogy az egész karakter szerint jól kezelték, és persze a Joker, tehát ugye ett ettől volt mindenki megőrülve, hogy jön a Joker, minden, és Jared Leto az egy ilyen ilyen metfüggő Jack Sparrow játszik szerintem, tehát én arra tudnám a legjobban hasonlítani. Tehát egy igazi gangster Joker, és szerintem jól is áll neki, meg ö, nagyon túltolja a szerepet, de ez kell is a joker szerintem, tehát nagyon -nagyon túl Dolgot, viszont innen is lehet kezdeni, hogy semmi értelme nincs a karakterének a filmben. Tehát, hogyha az ő tíz percét kivágnánk a filmből, ugyanannyi értelme lenne az egésznek, és senki nem lenne szegényebb nélküle. Mert hiányzik az az igazi nagy Joker belépő, vagy egy nagy Joker monológ, vagy valami, és ez egyszerűen tragédia volt szerintem, hogy tényleg itt van Jared Leto, tényleg az egyik legtehetségesebb férfi színész, aki jelenleg tevékenykedik. És akkor csak azért beleteszik, hogy mutogassák. Mert más szerepet tényleg nincs a történetben. Konkrétan a film felénél spoiler kilövik a helikopterét, és eltűnik, és utána egy kurva szót nem hallunk róla. És így azt se tudjuk, mi van vele. Tehát ez egy totál kivaton Hát meg ö, úgy kezelték, úgy kezelték, meg úgy mutatták be az egész karaktert, mintha ő már szerepelt volna egy filmben. Tehát, mint hogy mondjuk túl lennénk -e azon a Batman filmen, amiben ő mondjuk szerepel. Így van, így van. Csak hát nem. Tehát ahogy mondtad, nincs egy belépője az egész csávónak, hanem hogy itt van, kész, megkaptuk, mint hogyha egy ilyen senkinek semmit nem mond a karakter, most itt a háttérbe elrohangál, mint hogyha nem egy Jokerről beszélnénk, hanem valami huszadrangú akárkiről. Ez így, nagy, ez így semmiképpen nem működött, az biztos. De egyébként szerintem a létó jó Nagyon. volt. Nagyon vagy hát jó lett volna, hogy adják ki. Nagyon. Tehát tényleg neki egy jó szövegkönyv kellett volna, és tényleg én, ugye mondják ezt, hogy, hogy kevés a játékideje a jokernek. Nem az a baj, hogy kevés a játékideje, hanem kevés a szerepe. Tehát az, az teljesen más szerintem, és tehát ennyiből is ki lehetett volna hozni a maximumot. Én például simán úgy meg tudtam volna oldani, hogy ugye a karaktereknek a hátterét nagy flashback-ekkel mesélik, a létező leglustább módon amúgy. És például az összes Harlekvénes visszámlékezést leszűkíteni arra, hogy ezek a terápiás sessionök vannak ugye Arkhamban. Ugye ez volt a legelső talán a filmben. És mondjuk négy-öt ilyet néztünk volna. Tényleg olyan lett volna, amit a terápia című sorozat ugye az HBO-n. És tényleg egy ilyen három-négy perces kis összenetek és akkor ott lehetett volna monológ, lehetett volna látni azt, hogy elcsábítja a Harley a Joker, és szerintem az egy az egy korszakalkotó dolog lett volna, hogyha ezt így megcsinálják. És akkor azért nem is szerepelt volna a történet, de csak a flashback Így de? van, akkor a Harley például szerintem nagyon jó motivációt is. adott volna az egész filmre. És halálomatörés. <gül> tehát ilyen már volt az Arkham szájlumban ban is, ugye, hogy a Jokernél ott voltak ilyen karakter felvételek, ugye négy öt lehetett megszerezni a játékban is, és ott mindegyik erről szólt, hogy a Harley beszélget a Joker. Tehát még ott volt az alap is hozzá, csak nyilván akkor nem 6 héten keresztül kellett volna írni a forgatókönyvet, hanem mondjuk 5 hónapon át. És akkor talán ezt így meg tudták volna csinálni értelmesen. Most már ti jöttök. Hát vagy még, bocssi, még a Jokerhez annyit, hogy ha már berakjuk a jokert, akkor egyébként elfért volna itt, hogyha mondjuk ő köré szövik az egészet. Na, Tehát, az hogy meg a másik a Joker, volna. De akkor legyen ő a főgonosz, okozza ő a problémát, legyen ő az, akit ki kell iktatni, de még az is jobb lett volna, mint az, amit ugye végül, hát a végül a film főgonosza, nem tudom, azt most elszpoilerezzük -e, vagy Hát rejtegették ugye de... a trailerekben, de mindegy, hogy mondjuk, ő... az Enchantress. Tehát ő, ő a főgonosz, és az végig hastáncolja az egész filmet. Kokrét. Hát az borzalmas volt. De a nő volt a borzasztó, hát... a karakter is belé, de... Tehát... Hát ez basszus beáll egy tér közepére a film 20. percébe, és a film 120. percéig ott vonaglik magába, mint a, a Carrie remake-ben a csaj, valami olyasmi mozgással. Igen, láthatatlan hullabok karikával szerintem. A igen, igen, pontosan, és ő, ott, ő most elpusztítom a világot, és közben erről beszél, tehát minden mondat az, hát, térdeljetek le, és imádjátok az új mert elpusztítom a világot, és ebből áll az egész szerepe. Rád, de ez döbbenetesen szar volt. Te, és ne, nem tudom, hogy ezt kitalálta ki, hogy ezt így csinálják meg. Te ott a Joker! És az úgy az... lett volna, hogyha te ő a gonosz, és akkor ugye Finny így az egész film alatt így átmegy benne, megfordul benne ez az egész szerelem dolog, mert ugye elvileg erre mentek rá, hogy ezt akarták így bemutatni, hogy ugye ezek ilyen párkapcsolatban vannak, és ez a Joker szempontjából is érdekes lett volna, mert eddig ugye nem láttuk a szerelmes Jokert, vagy hogy a, a hódító hódott benne, hát mindig ugye ezt az anarchista állatot, és ez egy egészen új színezetet adott volna hozzá, és az lett volna a film vége, hogy arcol lövi a Harley Quinn, a csókert És hú, de jó lett volna az például. És akkor így, tényleg, nem, meg ugye a filmben van Batman is. Tehát két hát. jelente van kb. Arra van, hogy megüt két embert, aztán finish. És annyi utána de nem szerepel semmi, így, semmi. Mondjuk ennyi, tehát, nem mm. tudom, Én úgy jól megvoltam így. De Beth, Ben Affleck még mindig egy állat volt, tehát szerintem még mindig amúgy tökéletes Batman. Jó, nem azért, Csak, tényleg, nekem valahogy nem semmi... hiányzott ettől a sztoriból. Én hát... ezt, egyszerűen nem tudom, mit láttok Beneflekben, mint Batmanben. Bocsánat, te hozzá kell szólnom, hogy, hogy mi a francot láttok beneflegben, hogy ő jó Batmannek. Hát, hát jó. én egyszerűen nem értem. Én Nagyon jó. Semmi, én... Jó, ezt értem, de... de mi? Így már tiszta. De komolyan, tehát de én, egyszerűen, egyszerűen én nézem ezt a szerencsétlen benefleket és nem hiszem el neki, hogy ő lefog, leugrál háztetőkről. Egyszerűen az egész fazonnak az attitűdje nem ilyen. Szerintem pont olyan, tehát ez a, ez a full megcsömerdött, full csalót és full. Azt jelenti neki, hogy ő autóról autóra ugrál, vagy bármi ilyesmit művészer, ránézek erre az emberre, és nem. Én látom azt az el, eltökéltséget a szemében, ami pont egy ilyen karakterhez. Hát lehet majd egy következő szemüvegben nézd, vagy <gül> nem tudom, vagy nézd eredeti nyelven, nem tudom, hogy mi lenne erre a megoldás. Nem, Meg... nem a hangjából van gondolom, hanem az egész is az egész jelleg a fazonnak. Nekem túl intellektuális, hogy mondjam, ahhoz, hogy ő most egy, egy akcióhős legyen. De baj, mert egy intellektuális embert, aki kifejezetten az, azt nem lehet oda elképzelni. nagyon-nagyon közhely folyamatosan ennek a Betmennyével példáulzni, de azért nem, nem volt kérdőre az, hogy a Christian Bale az, ahogy kinéz az az ember, az, az ilyen. Tehát ő egy atletikus alkat, ki van gyúrva, és az egészet tényleg meg tudja csinálni. Oké, a Benefleg fel van gyúrva, meg minden, de akkor sem hiszem el neki, hogy ez az ember ez tényleg képes ilyesmit megcsinálni. És nem csak ez, tehát az egész jelensége, és sokan rögttek rá, nem is tudom, hogy miért, de az az, meg, hogy miért, miért szakállas a Batmanünk? Hát itt csak borostás volt Borostás, jó, oké, te pont úgy néz ki azért, ha Kocsmából ment volna el most írt el rendetre Le, ott ilyen, a oda, oda, lehetne, a, a Ez a, annyira de. durva dolog, hogy most jó, csak... a Batman borostás Tehát, hogy Nem tudom. Nem csak azért, már olyan dolgokat kezdünk megbocsátani a filmnek Ami Ami belül persze értem, hogy a DC-t Tehát a, a, a Sussex az persze lehet úgy értelmezni, hogy igen, ez meg igen az. De ennél sokkal komolyabb problémák is vannak ezzel a filmen. Azt hogy a Batman borostás, az igazából csak egy szín... Mondhatjuk, hogy ebben a tengerben egy szín. Hát nem is mi hoztuk fel, Zoli. Tudom, ezt én hoztam fel. Nekünk szeretnénk leszünk, se jutott, hogy az egyetlen szakálas, ember mondja ezt itt közülünk. <gül> nem, nem, nem, vicce kívül. Szóval a szakállát, az, hogy a Batman is vagyunk. Nem, nem, nem erről van szó, nézzétek meg a Batman rajzokat, bármelyik rajzot, mutassat nekem egy Batman rajzot, ahol Batman a ruhájában borostája, borostája van. Hát most nem mindegy, tehát nem veszel belőle, tehát például nem volt, olyan a Batman azért veri a joker mert hogy neki is olyan sima arca van, mint neki. Például. Ennek nem, a Joker-nek már nyilván, például a nem, nem amúgy. Erről van szó Persze, csak ez, ez is hozzáad ahhoz, hogy ezzel a Batman-en én például nem tudok azon, semmi ami azért gáz, mert a DC Univerzumnak igazából az egyetlen olyan figurája, aki köré, a, a mondjuk a 20. század, nem 20. század, de mondjuk az elmúlt 10 évben normális filmet sikerült építeni. Hát és, hát, a, és azt, én hogy én hát az, hogy ez az ember gyakorlatilag annyit nem tudnak megmondani neki, hogy a Beneflectnek konkrétan, hogy figyelj már legalább borotválkozz be, miatt ezt azt a szart azért nagyon sok mindent elárul a filmről nem is annyira a karakterről, az egész hozzáállástól mm, és én ez ezt szerintem, fok... szerintem éppen nem gond mert ez már csalódott és elhagyogott Batman is, hogyha egy ilyen betment mutatnak, aki már tehát ugye a már... Jó, az is igaz, hogy nem tudunk még annyira sokat erről a Batmanről, ami ugye hát egy olyan probléma, hogy itt az egész univerzum építésnek a problémájába megy át, de abba meg még ne kezdjünk bele, mert az egy másik topik. De hogy ha egy ilyen, egy ilyen cinikus és megfár a Batman, akkor én szerintem az teljesen legit, hogy már nem borotválkozik meg egy ilyen beugrós éjszakai ja, hajsz előtt. Tehát hogy szimplán leszárja, mert benne érdekli. Tehát szerintem ez benne lehet a karakterben. Más kérdés, ben. hogy annyira még nem bontották ki azért ezt a karaktert, hogy tehát most ezt én, ha akarom, mögé látom, ha akarom, nem. De szerintem ez így tiszta. Hát jó, és pont ezért ugye szerintem fölösleges is még egyelőre a Jared Leto ekézni, mert itt inkább a karakterben vannak hiányosságok, és nem a gyeredletóban. Hát ez Tehát meg nem is a karakterben, marad. hanem a a, a karakter kibontásában, illetve abban, a, hát igen, abban vannak hiányosság, hogyan mutatták be, mert lehet, a karakter már föl van építve, mert ugye tudva elő, hogy... Sokat kivágták, azt igen. lehet tudni, hogy kikírják ezeket a filmeket? Mert ez elég durva, hogy egy olyan biztonsági zónában, ami mondjuk a Batman meg a joker konkrétan karakterépítési problémák vannak, vagy karakterírási problémák vannak. Hát gondolom nem arra teszik a hangsúlyt. Tehát itt inkább arra teszik a hangsúlyt, hogy legyen fán, meg minden, és akkor közben meg az ilyen fontos részletek. De most ez teljesen felöslegesen úgy most a Batman rugózni, mert ez, ez egy abban. A joker is értettem ezt. De a, de, de a joker ne viszont itt nem volt baj, mert mondom, tehát itt nem volt egy, egy, egy... A Jokernek nem volt egy központi szerepe. És pont ezért szerintem még csak a potenciát látjuk benne. Tehát egyelőre még csak arról érdemes beszélni. És az viszont benne van, szerintem. Az a boly, ez nagyon-nagyon lassú. Tehát hát most... Lassú, de persze. emlékszel olyanra mondjuk a Marvelnél, most nem, most nem azért, de egyébként kézenfekvő példa, de emlékszel olyanra, hogy a Marvelnél bármelyik karakter. Azzal foglalkozó filmet, indító filmet azzal nyugtáztuk volna, hogy jó, szar ez, szarez de ez biztos csak az építkezés része, és jobb lesz majd ez később. Hát azért, mert Tehát. ott minden egyes dolognak külön filmet szentelnek. Itt viszont minden csapatfilmel indul. Tehát az a baj, hogy ezt a, ezt a Warner a hülye, hát hogy, hogy e, ilyen goroszokat akar elindítani, és akkor egyiket se látunk soha a büdös életbe. Elindítanak egy Batman vs. és így batman azelőtt nem is láttuk. De és... ez igaz lenne, hogy ha csak olyan emberekről beszélnénk, akikről semmi a finguk nincsen. De itt mondta, hogy Jókert hoztuk fel példának. Azért a Joker nem egy olyan figura, aki, akinél azt kell mondani, hogy hát még építgetni kell a karaktert. Két hát, teljesen de, felépített de kell, a történetében, amióta egyszer Tim Burton-nél, egyszer meg a Nolan-nél. Az de azért ez az más. más. Jó, de, de azért annyira nem, nem is kellett volna, hogy annyira más legyen. És amikor beszélgettünk lenn a táborba, de mondtad azt, hát szerintem pont te voltál, hogy te egy banda vezért vársz ettől a Igen. filmtől. És az volt. És, nem, ez nem az volt. Ez egy ez, egy, ez, egy, ez volt. Igen, ez egy csapat, egy bandavezér volt, de én meg, megkockáztatom, hogy ez a Joker, ez nem bandavezér volt. Ez próbált neurotikusnak tűnni, próbált ö, veszélyesnek hatni az őrületével, de ez nem egy bandavezér Joker Egy nem hittem el, hogy ez az ember összetud szervezni egy bármilyen ö, szervezetet. És az csak az igaz. Az igaz, de viszont. Euh, tehát azért érdemes elkülöníteni a többi jokertől lesz. Mert ugye az előző Batman filmekben ő központi figura volt. Tehát, mint I tudja össze is kötötték a Batman eredet történetével, itt ugye pedig a Batman teljes ellentétje volt, egy ellenpólusa volt tulajdonképpen a sötét Itt viszont például a Batman való kapcsolatára nem is tudunk egyáltalán, tehát ők nem beszéltek egy kurva szót sem amúgy, mert itt ugye akkor valószínűleg szóba került volna, hogy ugye elvileg ez a Joker megölte a Robin-t már így a, még a filmek előtt valahogy, és valószínűleg attól vannak ilyen fényfogai egy Jokernek, hogy ki jól elverte a Batman. Most erről például semmit nem tudunk, ez a Joker egyszerűen csak benne volt mutatóba. Tehát itt csak szarul volt kezelve a karakter, tehát hogy itt a filmben volt rosszul elhelyezve. De ez nem jelenti azt, hogy ebben később nincsen potenciál. Én azt mondom, hogy majd egy megnézzük a Batman filmet, valószínűleg ott egy kicsit jobban fogják szerepeltetni. Már persze, hogy Jared Leto elvállalja, mert ugye lehet ilyeneket is olvasni, hogy nem túlságosan elégedett. Mint mondjuk szerintem senki más sem a filmel, de... Ó, de... De mondjuk nagyon az azért szopás lenne a Warnernek, hogyha Jared Leto most fogná magát és szerződést bontanak. Hát az... Tehát onnan kibányászni, vagy olyan méről följönni, na az lenne az igazi bravú. Hmm. Ja, akkor elmondom nekem, mi volt a bolyam ezzel a filmmel. Ez a, a Suicide Squad, amit saját magáról tízelt az eredeti trélerekben, ez a Suicide Squad, ez nem az volt. Tehát az egy, egy nagyon vagány, nagyon pörgős... Ö, vicces, gonoszokból álló csapatot mutatott be, akik baromi vagányak. És euh, egy, egy, egy, egy olyan akciófilm ígéretét hordozta magával, ami, amit szerintem joggal, joggal kezeltek úgy, hogy ez simán lehet egy, egy Justin League kariberű csoport. Ami úgy frankó lesz, ami úgy ütemes. Tehát értett, Láttátok a Bohemian Rhapsody Persze. Tehát az, ez, ez a film semmilyen megjelenésében, attitűdjében, hangulatában Semmiében nem hasonlított arra, aminek az egyik oka szerintem az, hogy ez alapvetően egy romantikus film. Itt mindenki nyabajog ebben a filmben. A Harley Quinn Jokerrel, a Diablo a feleségével, én édesorolnám az Deadshotnak, meg a lányának az állandó ö, felemlegetését, a Rick Flag az Enchantress-szel, itt mindenki valamilyen romantikus motiváció miatt megy előre, ami szerintem oké, okay, benne lehet, mondhatjuk, hogy megpróbáljuk árnyalni az emberi oldalt, de itt körülbelül ez ennyi volt ami önmagában, egy, önmagában is egy vicc. A másik pedig, hogy a film szerintem nem tudja kezelni, amit te is mondtál, elgő, nem tudja kezelni a saját figuráit, de én tovább mennék, hogy egyszerűen nincsen tisztában a saját figuráival. Amit eh, mondtatok, hogy a kocsmás jelenet, hogy az volt az egyik legjobb rész, szerintem az volt a film abszolút botrány mélypontja. Teleg. Az, az, hogy a Harley Quinn baz meg számon kéri a diablo hogy mit művelt a családjával, a Harley Quinn, aki egy... Rapsz egy rendkívül szélsőséges hangulatingadozású, infantilis, de egy ilyen robbanékony figura, és hasonlóan kiszámíthatatlan, mint a Joker, és hasonló a mentalitása is. És az nekiáll moralizálni azon, hogy mit művelt valaki a családjával. Hát hittem, ezzel egyetértek hát egyébként, tehát hittem, az, az tényleg, tényleg gáz volt. Hát egyszerűen szörnyű. A másik az, amikor a Jokerrel lezuhan a elikoptál. most szarás spoilerezem az egészet, de most tök mindegy. Ez van az a kurva helikopter. Ott van, és brűhű, meg minden jön mögötte a szkvad, és látványos manírral fordul meg, hogy egy vigyor legyen az arcán. Ezzel mit akartak ábrázolni? Én elhiszem, hogy... hogy Átmegy bizonyos dolgokon, de én nem hittem el a Harley Quinn -nek, hogy őrült. Azt viszont igen, hogy megjátsza, hogy az, de hogy miért, azt nem tudom. Mondok egy másik példát. Harley Quinn ez a trailerben is benne van, arról magyaráz, hogy hangok vannak a fejében, meg hogy mindenféle ilyesmi, utalnak arra, hogy Harley Quinn bolond. Nem kéne ennek valami jelen legyen a filmben? Hogy motyog magában, beszél magához, vagy akármi? Olyan, mintha lennének ilyen 5 perces nittek megírva, amiket ő szépen egymáshoz legóztak a film során. Tehát komplet jelenetek nem kapcsolódnak össze. Ez a Harley Quinn, ez semmivel nem áll kapcsolatban, amit valaha is láttunk. És a másik meg az, hogy amit viszont tudtak a készítők, hogy része mondjuk ennek az univerzumnak, például ez a pudin, hogy így hívja a jokert, én nem tudom, de honnan a faszomból jött ez a pudin? Jó kérdés. Azt én sem tudom. Azt hiszem, a... a... hogy ezt tőle fogjuk megtudni. A, -a többit többi, ugye másik nem, az a benne van a rajzfélben, rákerestem egyébként, és ott is Pudinnak hívja. Igen. Én ezt megértem, de erről majd ki fogom fejteni a véleményem, mert van egy nagyon konkrét elképzelés, ami ez az egész, ez honnan gyökeredzik. De, de ez az egyik problémám az egészszel. A másik gondom, hogy a Harley Quinn, szerintem Margot Robbie egyszerűen borzasztó rossz választás volt Harley Szerintem is, igen. Te vagy az első, de, aki ezt vagy, Jaam. De, de és ez fenn is tartom. Szerintem Har a Harley quinn ő nem tudja normálisan vissza. Egy egyszerűen ő egy annyira sokkal klasszikusabb szépség a, a Margot Robbie, mint amit a Harley Quinn megkívánna magának, a karakter. A, nem is tudom, valamelyik színésznő, aki a, a, és nem a Batman, nem Batmanben, nem játszott. Emma Stone. Emma Stone. Charles de az Amaston szerintem körökkel jobb választás lett volna. Benne, benne van az a, az a fajta ö, veszély a tekintetében, hogyha egy kicsit még rá is játszik, akkor tök kiszámíthatatlan. A Margot Robbie az úgy nézett ki folyamatosan, mintha ö, hülyének sminkelte volna magát, de én nem hittem el, hogy ő, ő tényleg a Harley Quinn. <tos> Nomi lett volna, ilyen? jó, hogyha... Erre vagy. Hát, még neki is talán lehittem, vagy, a a persze az olyan, olyan fura. A, az már, az már volt ilyen elvált karakter szerint, ha te tovált lányban. A, másik, a másik pedig, hogy olyannyira felvezetik ezt az egészet, annyira alátámasztják ezt a suicide hogy miért van rájuk szükség, hogy hogy Engem komolyan elgondolkodtatok egyébként, hogy miért ezek az emberek alkotják a Suicide Squadot, és egyébként jellemző a DC-famblyokra az, hogy hát azért a képregényem is ezek alkotják, oké, rendben, faszal, minden én ezt elhiszem, de akkor tegyük már ezt az egészet össze. Tehát kell egy olyan öngyilkos alakulat, akik, akinek különleges képességei vannak, és mindenhol be lehet őket vetni. Faszal, rendben van. A Rickflagget értem, mert valakinek vezetnie kell ezt a dilinyós bandát, rendben. Ö, kell oda a Diablo, oké, őt értem, mert tüzet tud kinyomni magából, rendben. Kell a Deadshot, mert ő tényleg faszán tud lőni. Elhiszem neki, oké. Okay. Még igazából megértem a killer crockot is, mert tud úszni. Alkalmas inter... Tud úszni, barominai fizikai ereje van, megértem. Mi a ott a Harley Quinn? Hát én, egy, én egy dolog tudok elképzelni, hogy ezt nem mondták el a filmbe, de elméletek, ez ugye profi atléta volt, vagy tornász volt régen, tehát mondjuk ki egy ilyen kis, kis épületbe behatolós dologra szerintem jó lenne. Ez ilyen parkúros dolog, de ez, ez csak az én fantáziám mondja, nem hiszem, hogy ezt a filmben így elővették volna, vagy pedig rá kellett volna játszani erre, de még én erre is azt mondom, hogy de, oké. Hát Bocsi, nehezen hiszem, hogy nem találtak volna mondjuk egy bevethető katonált, aki ezt meg tudta volna csinálni sokkal jobban, Jó, tehát a másik pedig, hogy nem hiszem el, hogy Harley Quinn az egyetlen appléta az egész világon, akit így így lehet dobni. A, a másik pedig, hogy itt van bumerán kapitány. Tehát benne a film kapcsán konkrétan, amikor beveti a bumerángot, mint egy felülről nézi a terepet, és felmerült benne, hogy ezért kellett ez az ember, nincs a hadseregnek egy drónja. Tehát Hát drónnak egy használta konkrétan a bumerángat. és miért nem vittek el egy drónt magukkal a boomerang kapitány helyett. Tehát az egész csapatnak a felállása annyira abszurd, hogy nem érte úgy, mind a, mind a, tehát mind a mellett, hogy valami fél órát szütyögnek azzal, hogy megintokolják, hogy miért kell bevetni a suicide squadot, nem tudják elmondani, hogy a squad felépítése miért ebből áll. A másik Azt gondom az volt, hogy amikor kiengedik őket a szabadba, mint a, mindegy, akkor... Teljesen logikus egyébként, hogy visszakapják a képregényes ruhájukat. Tehát a. Nem, nem, nem, nem. De értem, hogy azért, én az a ruhája a háli, de tényleg, baz meg nem mond. És hogyha, az meg én fasztikás pólókban mászkálok jobbra-balra, akkor én azt visszakapom, és azzal fogok mászkálni. Kapitány Náci. Ha én udán el a vállamon, mászkáltam a városba, akkor azt visszakapom. Nem, azt meg az akkor a hülyeség volt ez a film, hogy az valami fájdalmas. A történet az szörnyű volt. Tehát például én azt nem értettem, hogy ugye ez, a, ez az Istent három napot brandalírozott. Azért ne basszanak már fel, hogy három nap alatt nem ér oda a Batman gyalog, de a Flash nem ér oda egy perc alatt. szerintem még annyi se? Vagy a Ezek Azok hol voltak? Ezt én se értem. Tehát a többi filmben elvileg ott meg volt magyarázva, mit tudom én, lehet, hogy itt a Batman vers Supermannél még mondjuk a Flash nem volt Flash. A Wonder Woman az ugye benne volt, Superman ott volt, stb az akvámen meg ugye lehet a víz alatt valahol, mentem. meg ott nincsen internet, nem tud róla. De azért nem mondjuk már, hogy a Batman nem megy oda. Tehát az, az, ne, az nem szerez róla tudomást, és én nem nyomja le az egészet? Tehát az egy vicc volt szerintem is, ezt én se értettem. Nem, és egyébként már vannak olyan szellőztetések ugye a filmben, tehát ezt is azért építették ebbe a, a Justice League építős dologba, amit te is mondták Gergőr, felbukkan a Flash, felbukkan a Batman, tehát azért, és ráadásul hasonló kontextusban, tehát ők is ott vadásznak a rossz fiúk, és egymástól külön, de az valószínűleg külön, tehát ez nem egy szervezett egység, hogy lecsapnak a, a későbbi Suicide Squad Hát az a stábista külön. után ilyen át volt, azt megnéztétek, nem? Ö, én azt már nem vártam, meg, én úgy kibírázottam onnan, az, amit a muszáj lett. Hát a közepén volt. Én megsztem, de sokkal okosabb nem lettem tőle. Tehát ez hát nagyjából a, a Justice Trailert vezették Superman fel konkrétan. Hát jó, de érted, ezt már megtudtuk a Batman vs. Superman végén is ugyanez, tehát most Igaz. Annyival nem lettünk okosabbak szerintem, de mindegy, hát valami kellett. Annyi nem volt rossz, csak úgy én ennél kicsit többet vártam volna. Azt meg, hogy jön a Justice League, azt én már tudtam, de... Jó. Okay. Annyira felvezették ezt a Justice League-et egyébként, hogy ez a film, a Justice League az csak mondjuk egy egész ponttal az IMDB-llel lesz jobb, mint a Batman vs Superman, akkor kár volt a gőzért. Tehát annyira alárendelnek az égvilágon mindent, és mondom, én azért csalódtam, rohat nagyon a Squad-ban, mert ezt a filmet ráadásul vártam. Én többször hittem, hogy. Mi? Ki nem vártam. Tehát mindenki meg volt azért Nem, azért én. mondom ezt, mert hogy ilyenkor előszabad jönni általában az, hogy mi utálod a képregény filmeket. Vannak fenntartásaim a képregény messze nem annyi, mint Fredinek, mert azért elmegyek megnézni őket, de az tény és való, hogy ez valami botrány, amit történt. csak azért ingyen nézheted meg őket, Zoli. Mondjuk az is tény. Fizettem iszeért a galaxis őrzőiért. Hát, de nagy teljesítmény. Mi az összes többiért fizetünk, Zoli. Volt amelyikért kétszer. Lehet, volt amelyikért nem csak pénzzel, hanem az idegrendszerünkkel is. Például ezért. Viszont ö, ö, felvetnék nektek egy kérdést, és beszélgessünk már valamiről így a, a Suicide Squad. Várjál, még a filmet vesézzük ki, aztán utána térünk rá, jó? Tehát jó. Még, még annyit el akarok mondani, hogy, hogy ilyen lusta szar módon rendezett filmet, én már kibaszott régen látok, láttam. Tehát az, hogy, hogy hogy, hogy az hangulatot egy jelenetnek a beállítások, a színvilága, a színészi játék, stb. lófaszt, vágja be alá az zenét, ha ilyen, agyon használt zenéket, ilyen, tényleg, Eminem, meg Izzy Queen, meg House of the Rising Sun, meg stb. És, és ilyen, ez egy egész egy videóklip volt, egy YouTube-montás, amiből hát, szerintem... A galaxis őrzőinél gondol, meg A galaxis őrzőinél azért mindig csa, kapcsolódott valahogy a hangulathoz, vagy a képi világhoz, vagy a helyzethez, minden ott működött, ott abban volt egy koncepció, meg a történetnek egy, egy szerves része volt ez az egész 80-as évek zenéje, meg a kazetta, meg minden. Be volt építve. Itt nem. Itt azt gondoltak, hogy kell ide valami menő zene, nem baj, hogyha amúgy köze nincsen hozzá, de menő lesz minden. Oké, az király volt, amikor tényleg a Will a Black Skin Hedra lövöldözött. Tehát oké, voltak jó döntések. A másik, tehát ez, hogy bemutatjuk a csapatot, és akkor hát mi az, a, mi az a legfantáziátlanabb dolog, amivel be tudsz mutatni, fel tudsz vezetni egy csapatot? Lapozgassanak egy aktát, és legyenek kétperces visszatekintések. És rakjunk rá kínosan sokáig tartó műfajt. órán keresztül, egyébként. szerintem. És rakjunk rá nagyon durvához szűrőket. Instagramos szűrőket, és akkor az hú, de jó lesz. Nem. Tehát ne, ne, nem így kell ezt megcsinálni. Tehát például a. Ö, most nézek egy sorozatot, ami amúgy kapcsolódik is ehhez, mert ugye a Joel Kinemen itt a, hogy hívják, a Rick Flag volt, amúgy ő volt színészerűleg a legszarabb az egész filmben szerintem, sem értelme nem volt a csávónak, de is. nézem most a Killinget, ugye ez egy AMC sorozat, és eszméletlen jó krimi sorozat, amúgy hasonlít a fogságban tehát itt felépítés szintjén, meg képi világban, meg mindenben, és ott szenzációs ez a csávó. És nem. Én, várjál, hogy, hogy kezdtem el? Mit kezdtem el? és ők nézegetik ezt a mappát, és akkor így fel az egészet, semmi, Akkor egy nullafos, hogy nem jutok hát meg, a szóhoz. Meg, meg ez elvette az időt attól, ami például nekem borzasztóan nagy hiányosságom volt a filmben, hogy ez a csapat valahogy összeszokjon. Tehát, Igen, hogy valahogy hát, dinamika egyetlen, a csapat, dinamika alakuljon ki. De nem, mert helyett fél óráig nekünk magyarázták, hogy kicsoda. Ezt úgy kellett volna, hogy majd mi rájövünk, hogy kicsoda a csapatdinamika építés, vagy a csapatépítés közben. Tehát egy jó, megint visszatérünk ahhoz, hogy nagyon rövid idő alatt írták, de hogyha normálisan megígérik a forgatókönyvet, akkor valószínűleg ezeket átjavítják, ezeket a jeleneteket, mert, mert tényleg is, hogy itt borzasztó hiányosságok voltak. Én ja, tényleg félbeszakítottam, mert elfelejtettem közben, hogy mit akartam mondani. Ja, igen, De hogy a KILING. Abban például, hogy Nem, én felejtettem el, hogy, hogy mit akartam mondani. És hogy ott például egy gyilkossággal indul az egész, és akkor így nincsenek flashbackek. például, hogy felvezessék, hogy kivel mi történt, vagy miért történt, hanem egyszerűen el, vagy elmondják a karakterek, vagy színészi játékkal mutatják be, vagy csak egy félmondatot utalásokkal. És működik. Tudjátok miért? Mert az meg van írva. Egyszerűen azért, mert az igen. tehetséges. Emberek, kreatív emberek írják meg, tehetséges emberek rendezik meg, és ugyanilyen emberek játszák el. És ott működik, meg tudják oldani. Itt viszont csak így dobálgatják egymásra a flashbackeket, és örülje egy gyökér. A másik, tehát amivel még szoktak működni ezek a filmek, az akció. Persze, ezek akciófilmek mindegyik. Annyira borzasztó módon van az összes összerakva szerintem. Semmi dinamizmus nincsen benne, semmi ötlet nincs az egészben, hanem tényleg csak azt nézett, hogy emberek ütik egymást a kamera előtt, agyonvágva. Ezerszer láttunk már minden helyzetet minden filmből, de akkor fel kell őket dobni, a környezetet kell használni, stb. Semmilyen nem volt benne. Pedig például a trailerben tök nézett ki, hogy ott a hisz missza a korjára szeret puskával lövi a gonoszokat meg minden, lazának tűnt. De ennyi volt kb. az összes laza pillanatot belerakták a trélerekbe. Igen, még talán az volt a legjobb ez a filmben. Az autótetejéről legyen. Ja, ja, ja. Az még úgy korrekt volt. Meg a karakteresésében szerintem. Tehát az király volt, de az a baj, hogy még az a része sem működött az egésznek. Szóval most már én szerintem kitomboltam magamat, jöhet Zoli. Jó, lehet, hogy egy két emberre bele fogok mászni a lelkébe, viszont nekem van egy olyan általános észrevételem, a, főleg a DC-nek a hozzáállásáról, ami, ami benne megtaláltam az ellentét, tehát hogy mi a különbség a, a, nem a DC és a Marvel, hanem a Warner és a Disney hozzáállása között ezeknél a filmeknél. Egészen egyszerűen az, hogy szerintem a Disney az kitalálta, hogy ő pénzt akar keresni ellentétben a, a Warner-re, nem ennyire konkrétan, de szerintem a megközelítéssel látszik. Mert alapvetően mind a kettő film az, a Suicide Squad is, meg a, meg a, meg a, meg a, meg a pff, vegyünk bármit mondjuk, az, jó példa, Amerika Kapitány Civil War. Ö, az is alapvetően az a hátkornak szól képregény lévén. De a különbség a kettő között az, hogy a Disney az vette a fáradtságot, hogy azt mondja, hogy ő nem csak a hátkorra akar lőni. Ő be akarja hozni azokat az embereket is, akik egyébként annyira, annyira nem biztos, hogy meg akarják nézni az Amerika Kapitányt, mert visszajögnak ettől az egész képregényes dologtól. Viszont csináljunk benne, be, tegyünk bele jó párbeszédeket, tegyünk bele egy jó akció, egy, az a jó kikok, koreografált akciójelenetet, és ha nem is lesznek nagy rajongók, legalább láttak egy jó akciófilmet. A Warner ezzel szemben én azt látom, hogy a következőt csinálja, hogy megcsinálja a Suicide például, de mondhatnám a Batman v. superman is, belerakja az összes DC fannak a nedves álmát, az összes létező ilyen figurát, és onnantól magasból szarik bele az egészbe. Miért? Azért, mert a DC fanok el fognak menni, és ami még jobb, meg fogják védeni a filmet. Mert hogyha, az, mert hogyha el van cseszve a film, akkor Alapvetően mi történik? Van egy kazal rajongó, aki már úgyis ismerje ezeknek a karakterektek a háttér történetét. Tudják ki Joker, tudják ki Batman, tudják ki Harley Quinn. A filmben ezt következésképpen nem kell elmondani, minek mondják el, a rajongó úgyis tudja. A fasznak kell húzni vele az időt. Ők be akarnak menni, látni akarnak, mit is konkrétan? Valószínűleg a legtöbb sztorit a képregényekből ismerik. Következésképpen kell nekik adni egy méreg drága cosplay partit. Az összes többi fanyalgó, meg akinek ez nem tetszik, mert filmet szeretett volna látni történetesen a pénzért, aztán majd meg fogják védeni az összes létező fórumon, neki mennek a rotentométoznak, meg akármi, úgy bazd meg, mint a kamikáze. Mert egész egyszerűen számít erre a warner Másra nem tudom indokolni, hogy ennyire tudatosan ugyanazokat a hibákat követi kell minden egyes alkalomnál. Hibás konfliktus felépítések, vagy, vagy klasszikus írói és rendezési problémák, szereplő választásokban nagyon durván ö, belecsúsznak. Ö, sokaknak nem tetszett Jesse eisenberg a lutória. Én történetesen még vele voltam legjobban kibékülve az egészből, de aláírom, Mi hogy is. akinek a, a, a, köve volt az egésztől, értem, hogy miért. A Suicide Squadban nagyon sok rosszul megírt karakter volt. Szerint, és és úgy ráadásul, ott volt a képregény. Tehát alapul kellett volna venni, és normálisan adaptálni. És, a és az egyik oka, ami miatt szerintem a Suicide Squad az olyan lett, amilyen, és ezért gondolom hogy szerintem kurva, egy flémelés lesz, azok a DC rajongók, meg kurvára bármit le lehet nyomni a torkukon. Na és jó ott, és ott vannak, és bazdmeg meg fogják védeni az összes kurva fórumon. És hogyha azt mondod neked, bármiért nem tetszett az egész, vagy nem fogod ő, garatik torni a DC-nek a bránerét, akkor te vagy a hülye, meg hogy snob vagy, meg, meg, meg e, mi a fasznak nézted, ez nem csak itt van, és nem csak a saját kommentjeink alapján mondom ezt, hanem ez kint is érdemes megnézni, hogy mik jönnek. Na e, Jó, de de szerinted amúgy egyetértek veled, mert tény és való, hogy azért azok között, akik védték ezt a filmet, azért nem sok épp, é, é, épeszű érv hangzott el. Tehát tény, hogy tényleg ilyenekkel védik, hogy, mert a képregényben is így van, de azért ez egy filmnél nem, ez, ez nem, egy, <gül> nem egy érv. Ez a legrosszabb. mert, mert tehát, ha valami a képregényben is hülyeség, akkor az, az nem védi meg a film hülyeségét, viszont nem értem a Warner, hogyha tényleg így gondolkodik, akkor komolyan azt gondolja, hogy a DC rajongókból fog megélni. Tehát azok olyan sokan vannak, hogy e ilyen giga költségvetésű e ilyen filmeket... Nincsenek. Hát ne, viszont nem... Hát, ha csak belegondolod... Beleg, viszont nem is akkor a Warner, mint a Disney, tehát a Disney azért egy kurva nagy mamut vállalat. A Warner Na csak jó, de hát Warner belegondoltál, hogy, hogy mennyi lehetett ennek a filmnek a marketing költsége? Szerintem duplája lehetett a sima gyártási költség. Biztons, az, az sok pénz. Viszont itt jön be egy másik szert... És akkor mondjuk, mondját, ne róla, hogy... Én csak annyira, hogy mondjuk visszakapnak valamennyit a merchandise ból meg a, a szponzoroktól, aztán az, az még azért nem hiszem, hogy elég. Tehát, vagy nem tudom, én csak most próbálok abba belegondolni, amit mondasz, hogy ha a Warner tényleg így csinálja, akkor ezzel tulajdonképpen maguk alatt vágják a fát mert, mert. hogyha elidegenítik a nagy közönséget, akkor nem fognak tudni eladni blockbustereket. Tehát ha ezek elkezdenek veszteségesek lenni, márpedig, ha így folytatják, akkor szerintem egy-két évben belül ezek elkezdenek veszteségesek lenni, mert már most is a. A Batman V Superman meg ez is a nyitó hétvégére bazírozott, mint kiderült, mert csak azzal tudtak felmutatni valamit. Ez hát az a marketingnek e, szólt akkor, egyedül, tehát az csak a marketingért. Hát igen, mondjuk, mondjuk hogy fedezték a marketing költséget. Kábbis. De szerintem nem, de mondjuk, hogy abból fedezték, de akkor még mindig ott van embertelen mennyiségű és hogyha a Warnernek ez nem jön össze, akkor az, az neki gáz lesz. Tehát, hogy ez azért egy hosszú távon nagyon-nagyon rossz politika. Igen. Hát, És ez, ez az, az a viccek, hogy a, a statisztikákból például kiderül az, hogy még a legrosszabb filmek is, bocsánat Gergőbe vágtam, még a legrosszabb filmek is, amiben nagyjából konszenzus van mindenkinél, hogy tényleg irtózatosan rosszak lettek, vegyük mondjuk jelesül az, az utolsó Fantastic Four filmet, még az is pluszos lett. Nem, nem, nem, de nem, az nem az volt. Az nem ez. lett plusz. Nem. A box office mocsot nemrég néztem, az pluszos lett. Hát az, nem az, sokkal, az, hogy de... több a, a, a világszinti bevétel, mint a költségvetés, az nem ilyen az. az amerikai, hogyha az több, mint a költségvetés, akkor pluszos. Tehát itt most nézem éppen 56 millió Amerikában, az lófasz. Tehát az a lényeg, hogy, le... hogy vagy hozza vissza a költségvetését Amerikában, vagy pedig világszinten a két és félszeresét. Ami a Fantastic Fournál jelen esetben 300 millió dollár lesz volna, ez 167-en áll. Tehát ezért is nem nagyon akarnak neki folytatást csinálni. Egyedül Meister mondta, hogy ő talán visszatérne. Nem itt, hogy annyira rosszul menne neki szerintem. Tehát azért, hogy ilyet be kelljen vállalni, majd ilyen, ilyen filmre még vissza fogunk térni ebben az adásban, de tehát én nem, tehát ez nem volt nyereséges. A Suicide Squad is szerintem legjobb esetben is nullára fog kijönni. A, hát a Batman versus superman is null mondják, tehát azt mondják, hogy visszahozta a pénzt, de hát azért egy ekkora éretű blockbusternél, ez szerintem nem hiszem, hogy egy stúdiót nagyon hát, vigasztalt. Hát azért, azért 800 milliónál állt meg való Batman v. Superman. És milliárdra taksálták. Tehát az is iszonyatos mennyiségű költségvetés szer volt meg Martin szerettek King. volna egy, egy milliárdos bevételt, de azért 800 millió az, az, az, nem, az nem egy nem Jó, egy én nem azt mondom, nem. hogy a Warner, tehát a valószínűleg a Warner úgy volt, a, mint a zombi lendben a, a Woody Harrelson, amikor a pénzzel törlik a szemét Tudod, amikor sír, és a pénz köteggel törli a szemét, Ezt van is egyenlém. Igen. És valószínűleg a Warner pénzénél maradt, tehát ők, ők nyilván úgy gondolják, hogy nekik ez jó, csak hosszú távon ezt nem lehet folytatni. Tehát ezzel hát nem ez lehet, például a Wonder Woman-nél elő fog jönni. Tehát a Wonder Woman az már tényleg nem egy olyan karakter, amit mindenki ismer, és az már csak a névvel kihozza magát nullára. Mert itt a Suicide Squad-nál itt a marketinggel elintézték, hogy pénzüknél legyenek. Batman vs. Superman-nél már csak a cím ott volt, hogy no, az jem. emberek rohannak. A Wonder Woman ott megint bivaj marketing fog kelleni, meg ott tényleg az, annak jól kell sikerülnie. Különben lehúzhatj az egészet, mert ott, ö, ott már tényleg nincsen egy ilyen tényező, amivel, ö, amivel sikere tudják vinni. Ott azt tényleg oda kell rakni, és lehet, hogy van mert hogy mert ugye most volt ugye főnökváltás, ugye Joe, Jeff Jones-t ugye behozták főnöknek, aki elvileg egy ilyen mindenes lesz, mint a Kevin Feige, ugye a Marvelnél, aki egy az egy zseniális producer, tehát hogy inkább áldozza az egyéni filmeket azért, hogy legalább konzisztensek maradjanak, és legalább tényleg egy univerzumban legyenek, és a nézők mindig ugyanazt kapják, ezért mindig visszajönnek. Itt viszont a Warner van olyan hülye, hogy kiadott ma a kezei közül három olyan filmet, aminél nincs, nem volt tömeges elégedettség. És hogyha háromszor valakit átkúrnak, akkor ne már nem biztos, hogy hagyni fogja magát. Hát azért valamiért rekordal nyitott mégis a... Mert a jó volt a marketing, szerepel. és, na, a az marketing, az, és igen, mindannyian igen. meg voltunk körülve érte, tehát te is Zoli, e, az Black Sheep is, meg akárkit megkérdezel, aki egy picit is hajlott rá, az várta, és te mindenki elment rá, és te, én is totál be voltam rá izzadva, vagy ez az végre, megyek, megnézhetem erre vártam fél éve, és hát nyilván utána arcon szartak, tehát annyira azért nem örültem neki, de, de jó, még így is kaptam tőle egy, egy minimumot, ami sajnos nem sok, Főleg egy ilyen filmtől, hogy, hogy, hogy, hogy azt az elvárható kis minimum semmit megkapom tőle, amivel még éppen, hogy elszórakozok 123 percet. Azért nem ezt vártam a Suicide Squad-tól, mert ezt egy, ezt egy Tarzan legendájának még elhiszem. Annak elnézem, vagy egy, egy középszarnyári horrornak elnézem. De azért ne egy olyan filmről legyen már szó, ami miatt a izzatunk Mert miért féltünk volna tőle? Tehát jó a rendezőíró, tényleg jó a kaszting, meg jó az alapötlet, minden. Mitől kellett volna félni? Akkor meg Ég... hogy a Varnertől. Én tudod, mit nem értek? Azt, hogy például most vegyük csak a fanokat. A fanoknak nem fáj ez. Tehát azért most mondjuk azt, hogy oké, okay, a Ég... Suicide Squad filmként olyan, amilyen. De azért a Suicide Squadban vannak olyan problémák, amik azért konkrét karakterszintű problémák. És nem az, hogy filmben önállóan nem állja meg a helyét. Mondok egy példát, a Harley Quinnnek és a Jokernek a kapcsolata. És nem az, ahogy fel van építve. A Harley Quinn szerelmes a Jokerbe, ez így van a képregényben, ez így van a videójátékban, ez így van a rajzfilm sorozatban. De a Joker mióta szerelmes a Harley Quinnbe? Hát valószínűleg nem a filmben is látszott, hogy azért annyira nincs megőrülve érte. Hát de viszont mindent megtesz azért, hogy kimencs, és nem csak egy Alibi jelleg, Én nekem az jött le, hogy a Joker szerelmes a Harley Quinnbe. És tényleg megkérdeztem még két másik embert, hogy ők is így látták. És igen, ez egyértelmű volt, hogy ők ketten szeretik egymást. Ez egy ilyen, mint a, hú, mi volt az a szürkölt fenárnyalattal. Nekem ah, hogy ez itt a tesznek. A született gyilkosok. Hasonló Bár. dolog, ilyen, ilyen, ilyen két szörny, aki szereti egymást, de ez nem így kéne, hogy kinézzen. Azok, hogy a Harley Quinn szerelmes a Joker, vagy a Joker a önmagában egy hibban pszichopata valaki, aki bevonza magához a Harley Quint. Ez nem egy kölcsönösen ö, táplált, izzolángoló szerelem. Ez így van, és ez tényleg nem volt jól bemutatva a filmben, és itt erről valószínűleg ez a sem igen, ezzel se lett volna a gond, hogyha rendesen bemutatják a Jokert, hogy azt mondják, hogy gyerekek, ez a Joker most szerelmes tesz a Harley Quinnbe. mert ez most egy ilyen Joker, nekem ez lett volna vajon, csak akkor mutassák be így. Mert ez mennyire jó lett volna, amúgy hogy tényleg kettő ilyen őrült vadálatnak a kapcsolatát bemutatni, és elvileg ugye voltak ilyenetek, ahol azért a Joker erőszakos volt, és tényleg azért bántalmazta fizikálisan a Quinnt, meg ö, verbálisan is. Tehát azért az egy, az egy nagyon aktuális téma lett volna, úgy szerintem főleg mostanában, amikor tényleg ezzel van tényleg az internet, és rengeteg ilyen sztori lehet olvasni, csak hát nem mertek belenyúlni. Tehát azért, hogy 175 milliós filmnél nem mernek egy bántalmazó pár kapcsolatot behozni, szerintem. De ez milyen messze Mert... Hol gonoszok vannak? Uh -huh. Hol olyan emberek vannak, akik lemészárolták a saját családjukat, nem mertek egy elcsattanó pofont belőle? Á, ah, dehogy, hogy hát dohányozni se lehet. Hát miről beszélsz? Már nem, hogy egy ilyet, Ugyan már. Tudom, tudom. tudom nagyon mézes mázos azért az a Halifax, hogy egy ilyen témát bemeljenek pedig. Rohat jól lett volna hozzá a felület, és minden adott volt hozzá, csak tényleg arról van szó, hogy egyrészt hülyének nézik a nézőt, meg valószínűleg ők se gondolják át rendesen, hogy hogyan kellene ezt csinálni, mert nem így, az egyértelmű. Mondom, egyébként egy egészségesebb rendszerben a fanoknak kéne a leginkább hőbörögniük, hogy ők nem ezt akarták. És tudod, hogy azért is inkább, mert neki kéne legyen egy, egy egészséges reflexük arra, hogy baz, meg a Marvel csinálja ezeket a filmeket, amiket jó, persze elfből utálok. De azt az elismerem, hogy a kurva életben, amik az akciójelentek azok mondjuk rendben voltak, jó, amerika kapitán egy pölcs, legyen, hagyjuk meg ezt az embereknek. De legyen már meg bennük az, az igényszint, hogy a kurva életben hogy van az, hogy össze van trombitálva egy ilyen banda, és a rohadt életben az Avengersben külön akciójelentek vannak, mint amit összehoznak mondjuk a a szúszágyzkodban. Jó, még köze nem hák van benne, meg ilyesmi. Bár amit a Diablo a végén, akkor lehetne hák. De ez, az, hogy, de ez az, hogy hogy akkor ak én azt, tehát hogy az az azt lett volna szerintem baj, hogyha akkor ilyen kistílű szinten marad a dolog, hogy az egész arról szól, hogy végig zúznak azon az épületen, és akkor hogy a tetőtérbe megtalálják azt, akik megtalálnak, ami amúgy szerintem nem volt egy rossz fordulat úgymond a filmet, tehát ezeket a képéle tehát tetszett, amíg bele nem gondoltam, hogy akkor mi szükség volt egyáltalán erre az egész, miközben tele voltak helikopterekkel, de tök mindegy, hanem hogy akkor meg ne rakjunk már bele olyan aki akihez minimum egy hák vagy egy tor kéne, hogy majd itt szépen lenyomja, hanem akkor legyen tényleg, amitről már beszéltem, hogy legyen akkor a Joker a főgonosz, és az egész maradjon meg egy ilyen kis stílű, inkább a raid filmekre hasonlító, Igen. ilyen utcás, zavargós épületeken keresztül zúzós akciófilm, mint ez a kettő között valahol lebegő hülyeség. Tehát tényleg abszolút nem volt összerakva jól ez a film. Hát meg ez, hogy, hogy tényleg ezt az osztagot egy Isten ellen vetik be. Miért nem lehetett mondjuk egy olyan sztori, ahol mondjuk egy kis államot döntenek meg? Mondjuk valami van, izé, valami terrorista államot, nem tényleg, tudom, valami, valami kis királyt, vagy tudod valami hadúrt, hadurat, valami távoli országban. Arra például tök jó lett volna. Tehát azért ezt ez tényleg rá lehetett volna bízni a szupermenékre, mert azok, azoknak ez a munkaköre, hogy, hogy az ilyeneket elhárítsák. De például a Suicide Squad, szóval, hogyha már állami ö, ö, bevetésem van, akkor például el elő lehetett volna velük adatni, azt, amit ugye az zentress is csináltattak, hogy bemutassák az erejét, hogy most itt egy tervrajzot ellopnak, vagy valami, tök jó mani, machinációk lehettek van és egy ilyen kis politikai felhangot adni neki. Mennyivel királyabb lett volna, mint ez? De mindegy, tehát mondom, ez a film az alapjaiban van elkurva és ebben viszont hatalmas potenciál volt. Igen, és egyébként az tény, hogy hát, amit mondtál Gergő, az igaz, valamennyi potenciál azért látszik rajta, szóval szerintem sem nézhetetlenül szar mert egy-két jó pillanata van, meg elvitathatatlan, hogy elég érdekes hangulata van az egész filmnek. Nekem ez volt az, ami végül is megmentett. Hát elég valahogy. csapongó. De rég de, de is valahogy ez úgy be, benne maradt az ember. Ja, hát tehát, ez kellett a filmnek. Igen, helyzet. tehát hogy azért tényleg olyan hangulata van, ami nem sok képregényfilmek. Szóval, hogy valamennyire egyedi azért, attól függetlenül, hogy miért egyedi sok szempontból, de ja, az biztos, hogy el van cseszve. Szóval nagyon sok fronton, nagyon sok helyről nagyon sok kéz által lett ez elbarmolva sajnos. És oké, okay, hogy mondjuk az ember ki tudja magyarázni a film hibáit azzal, hogy mondjuk a film inkább szerintem az alapján, amit ugye elmondtunk, inkább szenvedő alany volt ez a film a Warner által, a forgatókönyv által, mondjuk az elvárások által, vagy a, a rajongók által, de ez nem menti meg a filmet attól, hogy nem jó. Tehát most az, hogy én tudom, hogy miért rossz, rossz a film, tán... az attól még nem lesz jó. Szóval ez van sajnos. Tehát az, az, arra már most nagyobb összeget tettünk, hogy David Ayer nem fog visszatérni, hogyha lesz folytatás. Már pedig valószínűleg lesz, mert be van rendelve, de ő, ő ezt nem fogja még egyszer csinálni szerintem. Főleg úgy, hogy ugye Ugye a következő filmje az a Bright lenne, tehát az ugye egy ilyen fentezis, krimis jellegű dolog lenne, és hát eljött a Warnertől, tehát nem nekik akarta ezt megcsinálni, és pontosan szerintem a Suicide squad való szopás. Még valami, az. szerintetek tényleg, vagy, vagy nem tudom, ti mit gondoltok, miért kellett ezt hat hét alatt megírni? Tehát tényleg ennyire sürgős volt ez a film? Nem várhatott volna ez a film még egy évet? mondjuk nyilván, ha miután bejelentették... hát nem, mert a ezt ezt ezt meg voltak, már. Tehát a szerződések ugye megvoltak itt a merchandisingra, és ugye abból már nem lehetett kicsúszni. Tehát ott ugye bármikor el lehet torni most egy, egy megjelenés ki, hogyha tényleg arra az időpontra van minden kb. időzítve. Itt viszont... Na jó, de miért, miért volt, erre időzítették? Hogy el. Vagy akkor miért nem kezdték el időbe? Vagy ez hogy volt? Tehát hogy lehet az, hogy egy ilyen filmet 6 hét alatt írnak meg? Ez hogy lehetséges? Hát. Hát nem tudom. Le, hát valószínűleg nem semmi? érdekelte őket. Aha, hát lehet. az lehet. Ez mondjuk elég hát nekik elég lehet, lehet. hogy az van egyébként, hogy ki van tűzve, mikorra kell kimenni az első Justice League filmnek, uh -huh. és valahogy az alapján, az a, annak a mentén kell jobbra-balra a megjelenéseket. Más nem tudok elképzelni arra egyébként, hogy a, a Batman reboot is valószínűleg az első Justice League film után fog megjelenni. Hát valószínűleg azért, mert abban arra viszont lehet építeni egy betmerre. Tehát az ugye már készen van, és hogyha viszont azt elkúrják, akkor utána már tényleg, mert az egész a levesbe. De ez nem furva, ez olyan, mintha lenne, mit tudom én, egy üzleti megbeszélés, amit megkötök, és majd utána egy héttel bemutatkozunk egy Igen, hát igen, ilyen, pontosan. Ez, hát ez az, ez az egész ez univerzum ez építés az alapjaitól el van császla itt a Warneréknél. Tehát ez, ez kegyetlen módon. Hát azért, mert sietnek. Igen, hát, mert, mert Na, és akkor van egy jó hírem a mai naptól a Suicide volt hivatalosan is lejjebb van, mint a Batman vs Superman. Juhu, lesz lejebb is, amint kikerül az internetre, amint felkerül a könyvtárba, neki esnek az esztéták, akik már ugatták ugye a filmet, és most viszont már jól megmondhatják, hogy de igazam volt. Mert amúgy ez a Ratten Tomatoes hülyeség, amiről már ugye kitértünk. Ott meg az volt a baj, hogy az emberek úgy véték a filmet, hogy akkor még rohadtul nem látták. Igen. Tehát ugye itt Amerikában pénteken volt a premiér, és csütörtökön már indult a petíció. Úgyhogy tényleg akkor még maximum magyarok látták meg, még talán két-három másik országban. Mert ott éppen csütörtökön van a premiér. Egyébként ebbe lehetne menni, csak volt itt még egy érdekes jelenség a filmmel kapcsolatban. Nem tudom, azt lehallottátok, hogy volt valami hőbörgés, hogy a Joker miatt, hogy a trailer alapján azt sugálták, hogy a Joker egy központi figura lesz. Igen, sokját úgy volt összevágva. És Jokerre a végső ránlának. filmből az derült ki, hogy, hogy nem. És nem csak, hogy nem, hanem egy keveó szerepnél talán egy picit volt hangsúlyosabb a Jokernek a jelenléte. És újjában ugye minden szarját lehet perelni, és nagyon sokan szót emeltek ezért, hogy kurvára nem erre a filmre váltottak helyet, és hogy hazudott a tréler. Uh -huh. Mintha ez lett volna az első a meg. Nem, nem, nem, nem, nyilván. De ugye mondtuk a képregényesekről is, hogy nagyon-nagyon érzettel vannak megáldva. Részben hál' Istennek, mert ilyen, ez kéne. Tehát odaálljanak a pont a rajongók, hogy az meg nem erről volt szó. Nem ezt a filmet akartam látni. És az a szörnyű egyébként, hogy a Warner, mint filmgyártó cég, filmforgalmazó, aki ezzel foglalkozik, hogy elkezd ráhangolódni arra, hogy a közönségének nem filmre van szüksége, az egy olyan paradoxon, amit én nem is, nem is tudok értelmezni. Hát remélhetőleg magunkhoz térnek tényleg, és tényleg jót tesznek nekik ez a vezetőségváltás. Jövőre megtudjuk. Hogyha a, a, ott is még, ugye jövőre kettő is kettőesen, ugye a Justice League part one, meg a Wonder Woman. Na most, hogyha ezek is földbe állnak, bárpedig a minősége, hogyha a minősége baj lesz, akkor már biztos, hogy szerintem kapát, kaszát fognak ragadni az emberek, és neki megrohamozzák a Warnert, akkor, akkor itt az egész sírba fog szállni, és nem fogunk látni se önálló bet jó, önálló Batman filmet még lehet akkor is elkészítik, mert az egy beneflex bíznak. De az Aquaman, a Cyborg, a Green, Lan Green Lantern, a Shazam, ezek mind menni fognak a levesbe. Mert nem fogja nekik megérni, és nem merik az életet. Hát itt csinálni. a Justice League lesz a vízválasztó, uh -huh. szerintem, tehát ha az megbukik, akkor. Hát mert az a baj, hogy ugye ezeknek eddig a közepén mindig Snyder volt, és ehhez képest Snyder az, az mindig kapja folyamatosan az újabb és újabb lehetőségeket, hogy akkor csinál, csinál, te vagy ott, a izé főnök, rendezhetsz továbbra is, miközben ugye ezek a filmek tényleg nem sikerültek túl jól, és anyagilag sem hozták azt, amit vártak tőle. És akkor ehhez képest ő mégis ott van most, vagy valakivel nagyon jóban van, vagy pedig valami olyan über szerződ, szerződése van, amit nem tud semmilyen ki kibagozni. Nem tudom. Hú. Jó, oké, okay, ennyi volt a suicide. Freddy, fellélegezhet, lehetünk. Én itt közben egy játékot játszottam, hogy sikerül -e az én hangsávomat teljesen egy ö, csíkra hoznom, de néha úgy látszik bele szuszoktam, szóval hogy valami is néha-néha látni egy kis... Én is nézem, hogy a, a hangsávok teljesen meg vannak őrülve, vagy e ezek a... Igen, azt éle, Ezek a erre is volt jelölődül. idő elemezni, ez egy óra alatt. Igen, hogy a black Sheep hangsáv egy kicsit lassabban mozog, mint például a gergői, de beér, azt ott lesz majd érdekes, amikor beszélünk. Hát a szegedinet ellenesélyes nincs csak eszkemétinetnek. Nem, valószínűleg az lesz, hogy black Sheep neked majd többet puffer el ott a végén, mint mondjuk gergőnek, mm. de, de szerintem. Annyi baj legyen? Jó, jó lesz ez én most pofázok itt, de még sehol nem látni az én vonalkáimat. A Freddy nem is mozog. <gül> ja. Tesz, Nem, ez majd később, ahogy megjelennek a csíkok mm. szerintem ott. Jó. Ö, ja igen, podcastezünk, ja. Jó, akkor Jason Bourne a következő film. Ez... A Freddy, mesélj róla, jó? <gül> ja, én úristen, szóhoz szóval hát, jutok. Hát... Már elfelejtettük a hangodat. Ja tényleg, én is. <gül> Jó. <gül> <De> is. <gül> itt it közben kiírom, hogy <gül> ott tartunk. 1. 24. Na, ö, hát Jason Bourne itt igazából hát nem tudom, belett ez nagyon jelentve korábban, hogy lesz ez a film, vagy akármi, hanem én, én úgy Na, ó, én, én úgy vettem észre, hogy egyszerre csak izé megjelent az a plakát, és lesz az, ahol köti a meddémona. Kezét. Hát nem volt akkor az még az a marketing, <Szfartnak>, de azért valamennyire volt. Akkor még a címét se tudtuk. Jó, jó. Hát januárban jelentették be, hogy ez lesz a címe is kész. Hát nem tolta túl. Hát az biztos. Igen. És így nem tudom, ti vártátok ezt a filmet Én igazából? Én jól, nagyon. Mű? Szörnyűségesen. Én annyira nem, de úgy örültem volna, Ha jól. <laughs> De éreztétek úgy, hogy ennek a filmnek még van mesélnivalója, valója? Mert én úgy éreztem, a, hogy... A film alapján, vagy előzetes alapján? A film alapján. Nem, várjál, várjál, várjá, bocs, úgy, hogy, hogy maga a born story, azt szerintem viszonylag jól le lett zárva, és én nem éreztem azt előzőleg, hogy, hogy itt még nagyon sok lehetőség van ez a régi szálat folytatva, hogy ezt még tovább vigyék, de úgy voltam vele, hogy biztos találtak borítani. Igen, meg ő. Én, én, én, én úgy voltam vele, hogy Paul Gringressnek ez a saját, saját James Bondja. Az sem egy sokkal mélyebb figura, de bőven bele lehet vinni történeteket, összefuthat valakivel a múltjából. Nem annyira brutálisan gazdag azért a Jason Bourne univerzum, viszont szerintem mindig elő lehet kapni valakit a. a a, az amnéziás korszakából, ez valami kötődése van. Tehát én, én nem azt mondom, hogy okvetlő kíváncsi lettem volna arra, hogy mit tudok még meg Jason bourne mert annyira szerintem nem érdekes, de, de hogy kíváncsi lettem volna, hogy mit lehet még ebből kihozni, mint akciófilm. Uh -huh. Hát, mit látod, semmit. Tehát <laughs> semmit, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mert tényleg nem. Igen. Úgyhogy, hát nem tudom, úgy voltam el, hogy lepjetek meg, azért csak nem lehet olyan rossz egy Bourne-film, Főleg, hogy nem ez a spin-off-szerűség van, mint a legutóbb a Jeremy Renner újottam elő, hogy... Én azt nagyon értem. Amit az bárki bármit, melyiket. Igen. Jeremy ja, Renner eset. Aha. Nem, én ezt nem is láttam. Nem láttad? Nem. Ja, jó, van, én, én is itthon néztem meg, mert moziban nem akartam érteni, jó film, mert annyira van. nem érdekelt. Hmm. Zoli? Zoli meg se szólva. Szerintem, hogy gáz volt. Szerintem egy hihetetlenül jellektelen bacak volt. Az, az a Én például a Jeremy Renner filmet szerintem most először fogok elmenni megnézni, most hogy ez az arrival lesz. De ne, annyira hidegen hagy az a színész, szerintem az, az, az borzasztó. Szerintem Jeremy Renner egy iszonyúan középszerű színész, és szerintem ezzel most nagyon-nagyon dicsértem rajta. Azért, mert nem láttad a Tolvajok városát. De, néztem attól, be. meglepő, abban jó volt, tényleg abban jó volt. Hát Na, tehát én azóta de. hiszem el, hogy ő tud valamit. Jó, de azért de. Ez, az, az messze, volt a, messze volt a meggyőző, az inkább egy korrekt volt. Hát majd az arrival kiderül. Ja, meg jó, meglátjuk. Jó. Jó, tehát igazából akkor megnéztük ezt a filmet, szerintem akkor mindannyian, és mm -hmm. ö, hát nem tudom. Tehát én ne, nem voltak magas elvárásom, főleg úgy, hogy én láttam szerintem ö, a csapatból legutoljára, és azért fel voltam készülve, hogy, hogy annyira nem nagy szám, sokat ne várjak tőle, de még ahhoz képest is, basszus, így, így a film nagy részében kifejezetten unatkoztam. Nem tudom, ti is így -e hát volt ott a Hát volt elég. Tehát tudod, olyan jellegtelen semmilyen volt. Mármint az elejét, meg a végét leszámított. Az eleje valósz, valóban szerintem is a filmnek a csúcspontja az, az aténi zavargásokkal meg minden, bár az azt is, bár az azt az is tovább húzták szerintem a kelletténél. Én de... láttam szerintem az volt a legjobb bornakcia, amit valahogy csináltak. Oh, hát azért az orosz autós üldözés szerintem azért. E... Szerintem annál amúgy jobb volt. Uh -huh. Hát akcióra beszélünk, hogy az apartmanbeli beli bunyó az ultimátum. Ja, ja, én a, most autósra gondoltam, de, de amúgy azt, a, azt adom, hogy a másik az az apartmanos sokkal jobb volt így közelharcban, de ja. Jó, tehát akkor igazából mi a történet? Jason Bourne bújkál Görögországban kicsit ilyen, ilyen hát nem, nem is tudom, ilyen mentális ö, állapotban, ilyen, elég rossz mentális állapotban ilyen, ilyen zugbunyókat vállal el, hogy ezzel tartsa fel magát, és akkor megkeresi egy régi ö, hát ügynöknő, és ö, egy, egy titkos pendrive-ot ad át neki, ahol ö, az összes ilyen ö, mocskos CIA titkos akciót így felmásolta, és utána rábíz, hogy ö, hozza a nyilvánosságra, hogy mit műveltek velük a CIA-ben, meg stb. És akkor látjuk közben a CIA szemszögből és az egészet, ahol Tommy Lee Jones a CIA elnök, és a cyber nem tudom, bűnügy vezető az Alicia Vikander, és utána ők ketten nyomoznak a born után, és természetesen, ahogy lenni szokott a a vikander karakter meggondolja, hogy hát lehet, hogy ő nem is a jó oldalon áll, meg ilyenek, és hát segít bornak, stb. És így megy tovább az egész. Meg a dilemmáról, ami a filmben van? Melyik dilemmára gondolsz? Arról, hogy mi az etikus és mi. Ja, igen, igen. Egy ilyen -e, nagyon plakatív ö, szemszöget is behoznak ezzel a... Ö, mi volt annak a neve? A Daydream, Day vagy mi volt a Facebook... Tök mindegy. Facebooknak neve. vagy nak Igen. Egy indiai Mark Zuckerberg is bekerül a filmbe, aki a, a Born világbeli Facebooknak az elnöke, és kiderül, hogy a CIA-vel együttműködik, mert hát úgymond kényszerből elfogadott egy ilyen kis, kis segítséget, és ezért cserébe kellett egy, egy kiskaput rakni ebbe a Facebookba, hogy a CIA is hozzáfér. mindenhez, de ő ezzel nincs megelégedve, és ez, ez kínozza őt, meg stb, és nyilvánosságra akarja hozni, és jaj, de szuper érdekes minden. Jaj. Hogy az meg vagy, ez a Facebookos gyerek hol volt korábban? Nem tudom, én féreg? Tényleg. Basszus, tényleg. Tényleg. Igazad van. Egész végig ezen filozófában, ezen gondolkodtam, basszus. A film annyira nem kötött le, hogy ilyeneken gondolkodtam, hogy honnan ismerem a csávót, meg hogy a Tomédi Jones hány éves lehet, mert annyira brutál megölegedett az előző film óta, amióta láttam, hogy hogy teljesen le voltam döbbenve. Tehát ilyen a felismeretetlenség összeaszalódott, így én 90 évesre tippeltem, és nem értettem, hogy lehet hirtelen ilyen öreg, és, és rögtön a film után megnéztem, és 69 éves, és nem értem, hogy, hogy lehetséges ez, mit csinált ez az ember. Szerintem unta a forgatást is. Egyekre szerintem is. Egyikén mindenki unta a forgatást, a Matt Damonon is is túl lehetett látni szerintem, hogy nincs kedve ez az egészhez. Hát ahhoz képest meg tök lelkes volt. Én nem hiszem azt, hogy a Medémon az így rá lett volna erre szorulva, hogy te is írtad ugye az e-mailben korábban, Freddy, hogy ő ezt nem igényelt az ő karrierje, az most Hát Igen, ott volt a mentőségek, vagy Mozár meg minden. Meg, tehát a, még a Born sincs szerintem vagy hát olyan régen volt már Born film szerintem, hogy még arra sem volt szükség, hogy most ezt visszahozzák hirtelen a köztudatban, mert nem szállt a sírba ezt. tehát most akarták inkább a sírba tenni, én azt éreztem amúgy, de, de jó játszott szerintetek? Szerintem, szerintem nem szerintem nem volt rossz igen, amit, azt, amit kellett kisúlyból eljátszotta hát nem kell azért ehhez egy ilyen janus teljesítményt előhozni magadból egy ilyen Bornhoz ment előre, megállíthatatlanul, ütött, vert, lőtt, csontokat tört, autót vezetett. Elég ez. Ehhez ennyi kell. Tehát az Ultimátumba se volt sokkal jobb. Jobb volt, de nem sokkal. Szerintem. Hát mert ott volt is, miben Már mire gondolsz? Ugye nem a könyvre gondolsz. Tomy képest. Gergő. Ja, jó van. Hát nem úgy értem, hanem hogy, hogy volt, egy, volt egy történet mm -hmm. mögötte, meg mm. úgy ott fel volt építve minden. És viszont csak ilyen, ilyen alibi hülyeség volt, inkább itt mm. az volt a baj szerintem, hogy hogy már magát a Born karakter se kezelték jól. Tehát én megnéztem, hogy hát egy három hete az összes Born filmet, mind a hármat, ugye, a, már a trilógiát, a spin-offot, azt nem. És például azt figyeltem meg, hogy a Born senkit nem támad meg azokban a filmekben, ott mindig önvédelemből ö, küzd meg, akkor ö, zúzza be az emberek arcát, amikor ö, tényleg megtámadják őt, és megvédi magát. Itt viszont már sokkal offenzívabb volt. Tehát itt már tényleg neki ment embereknek, csak úgy passzióból. Mm meg zúzott le arcokat, tehát már így szerintem a karakter is egy picit átváltott, és szerintem ez nem volt indokolva semmivel se. Ami például tetszett, az a Vincent castle a karaktere, ugye ő volt ugye az eszit. Például végre volt valakinek, akinek van valami ilyen kis személyes motivációja, meg úgy értettem, hogy mi a baj a bornal, és hogy miért akarja ennyire agyonverni. Ezt, ezzel én tökre azonosulni tudtam, szerintem Vincent Kessel jól is játszott a filmben. É, igen, de ezt tökre túltolták azt a karaktert. Tehát a végén, e ja. végén a, a szerintem ilyen baromi impozánsra szánt Las vegas autósüldözés, ami elsőre egyébként az volt, de idő után nem tudom, nekem már sok volt. Tehát, hát az, ez egy halálos iramban jelent. Igen, és, és, és tökre nem értettem egyébként, hogy, hogy a végén úgymond ezt a CIA hát nem tudom én, gyilkoló embert, bérgyilkost is üldözőbe veszik, vagy valami, vagy ő is menekül, és ahelyett, hogy az a fickó eltűnne a föld felszínéről, és abban bízva, hogy a CIA úgyis kimenekíti, basszus, elkezd ilyen álmokfutásba, tehát kezdve az a nem tudom én, rendőr gyilkol, meg az, az egész autós üldözés úgy, ahogy van érthetetlen az ő szempontjából. Tehát az nekem már egyszerűen túl sok volt. Tehát az, az úgy, abban a formában, ahogy itt prezentálva lett, az, az nekem, nekem így nem, nem volt teljesen kerek. Sőt, ti láttátok, ja. ö, ugye a moziban leadogatták néha az és volt egy, egyszer találkoztam ezzel, hogy a Matt Damon is így megjelent, és ő egy ilyen interjúban szólt a nézőkhoz, ti ezt láttátok? Na. Volt egy olyan, hogy így elmondta, hogy, hogy miért nézzük meg mi a Jason Bolt, és így, Hát mert ebbe volt az eddigi legnagyobb autós üldözés, amit valaha forgattunk. És így, mondom, ez fasz, csak nem erről szóltak eddig a bornfilmek. És gondolom, itt a végére célzott. Mm -hmm. Tehát, ugye, csak én mondom, hogy az olyan volt, mint egy halálos iramban jelent. El, ami jem. nekem nem hielzik egy bornfilmben. Hogyha azt mondják, hogy az Aténi jelent, az, az tényleg a volt, Abban, hogy láttam valami motivációt, mozgalmas volt, sokrétű volt, sok szálon mozgott, az egész kreatív volt és tényleg volt neki tétje, volt benne izgalom. Helyenként már arra De... gondoltam, hogy ezek a valódi zavargásokon rögzítették valahogy, mert annyira, uh, annyira nagy uh, tehát hogy mondjam, nagy uh, rendezéssel járt meg, meg mindennel, tehát ott, ott rengeteg statiszta volt meg minden, tehát a troható nem spóroltak semmin, és indokolatlanul nagy felhajtás volt, igen. És éppen ezért gondolkodtam, hogy basszus, lehet, hogy ezek tényleg kihasználták az igazi zavargásokat, de hát gondoltam, hogy, hogy ezt úgyse De Nem, az... ez Paul az érdemes szerint. És és messze ez volt az egész film a legjobb. De egyébként onnantól csak rosszabb lett a film szerintem. Tehát a párbeszélek nagyon rosszak a, a filmben. Már volt? Túl sok nem volt. Hát a Tommy Lee Jones a Tommy Lee Jones, meg főleg az a, a fekete asszisztens, vagy mi a tökön volt az az ember. Tehát, Én arra válam is emlékszem. Tehát <gül> volt egy ilyen pincsik kutyája, aki egész végig el loholt, vagy előtte, és mindketten e, ilyen ivójáték lehetett volna, hogy Tommy Lee Jones sétál, belép egy terembe, röffent valamit, hogy kapják el, és utána megy tovább. Vagy kapcsolják be ezt a műholdat. Hol van meg, tehát ilyen, ilyen röffenéseket dob el magától, így be az étterbe, és utána azért, mert Tommy Lee Jones ez, ez a baromi hatály, hatásos kell, hogy legyen, és rengeteg ilyen Tehát ez az a karakter harmad gyenge volt, és az a baj, hogy az Alicia Vikander is baromi semmilyen volt ebben a filmben. Tehát, szerintem nekik korrekt volt? volt. Hát, tehát túl sokat szerintem, mondjuk nem kellett őról a ő rosszat nem tudok mondani. Hát jó, ez a karakter ez, ez nulla volt. Tehát ez... Hát az, az, igaz, az igaz, hogy ő nagyon csapongó volt az egész motiváció, meg az egész tartozása. A Julia Stiles-nál, ugye a, a Nicky Parsons-nál, aki elindított a storyt, meg ugye az előző filmekben is felfeltűnt. Ő na, például nagyon szép íve, íve volt a karakternek mm -hmm. szerintem. Tehát az sokkal jobban volt kezelve. Igen. Itt csak azért takták bele, mert ő most népszerű, meg szexi, mert tényleg szexi, meg ö, a vége szerintem a filmnek azért az parádés volt az utolsó jelenet, ahogy lerendezték mm -hmm. az egészet. Nem tudom, ti hogy voltatok? Az ez Ez egy born, born jelenet. Volt, ez kellett ide. Csak a többi részére felejtették, hogy mi kellene nekünk, de inkább mondja már az oli is valamit. Hmm. Hát az ez gondolkod. jó. Azzal gondolkodom egyébként, hogy a, a Larissa Weekender kapcsán, hogy itt szóba került, és és baromira vonzó egyébként az a nő a szemet. Tehát én arra jöttem rá, hogy annak a nőnek annyira levegője van a vászna, nem tudom, hogy mennyire tapasztaltátok ezt, de ő megjelenik a kép a bármilyen szerepben, a, egyszer nem tudom levenni róla a szemem, és most nem azért, mert hogy mennyire vonzol, mert nyilván egy rendkívül csinos nőről beszélünk, de egészen egyszer ez a nő valahogy egy jelenség. Ha ott van, és, és nekem emiatt marami nehéz megítélnem azt, hogy ő egyébként jól játszott mert én, én nagyon örülök, hogyha látom. de de szerintem ő is körülbelül takarék lángon volt ezen a filmben. Körülbelül annyi, mint Meddéma. Tehát én ez alapján, a film alapján senkit nem mernék színészként megítélni. Mert e, tényleg, amit is, ja, Mert senkinek a szerepe nem kívánt olyan abszolút nem Abszolút nem is. Egyébként, amit nem értek, az Tommy Lee Jones. Én nem tudom, láttam utoljára azt az embert, hogy tényleg játszik valamit. Mert ez a tényleg óránként másfél mondat, vakkantunk valami bölcset, levágunk egy mosolyra, amitől igazából szemnek levegő a moziban. És ő ennyi, tehát ilyen Ben Kingsley jelenségen megy át, nem tudom, ez egy bizonyos kor fölött elvárása Hollywoodban, de én teljesen azt érzem, sokszor, a Tommy inkább elvesze a filmekből, mint hozzá Sunset Limited? Jó, oké, többnyire. Tehát, jó, de a Sunset Limited az igazából azaz túlmutat a Tommy Lee Johnson Joneson. Hát ő, ő rendezte konkrétan, tehát azért na. Oké, úgy ő rendezte, de nem miatta, tehát nem ő az, aki miatt azt a... Tehát ott ülhetett volna bárki más is igazából. Ha, jó, nem jó. Pihat, hogy jó más, volt a pettő, bárki más. De az egy kurva jó film, rettel, mm. és Az egyik kedvenc film, nem tudom ki ajánlotta, de szerintem minden van, mert melyik. Ez népakarata a, a, a, a, ez? Népokaratába. Népokaratába? Az népakarata volt. Kiúztuk a. Népakarata. Népakarata állna. Népakarata el. Az egyik legjobb film, amit láttam, tehát nekem inkább jött a. Jó, mint a green. Neves. Ja, hát eléggé sértő ez a százszer limitét. <laughs> de, de, de, de, de én ezt a bornfél, én nem tudom, hova tenni én nem értem, hogy ezt, akkor elkezdték forgatni, akkor mivel motiválták a stábot hogy gyerekek, akkor holnap is forgatunk meg holnap után is, egyszerűen Mindenkinél azt látom, hogy jó, felvesztünk egy két perces jelenetet, egy perc 37-nél vagyunk, akkor még van hátra 23 másodperc, jó csináljuk. Ha igen, azt hiszem, hogy a voltak a leglelkesebbek, ilyen kezdő filmesek, és aztán így láttak, ó, hogy készül egy film, ó, azt a kurva, és így így megmutatták nekik az alapfogásokat. Így nem akarták, hogy lenyúlják tőlük az összes eszközt, vagy ö, tudást, vagy mit tudom, olyan, hogy tudnak adni. Ez inkább egy ilyen vizsgafilmnek tűnik nekem. Igen. Hát semmiképpen sem egy teljes értékű filmnek, és talán nem egy born filmnek. Yeah. Tehát abból kiindul, hogy az eddigi born filmeknek milyen, euh, milyen lendülete volt és milyen dinamikája. Euh, ahhoz képest ezt én nem értem, miért kellett elővenni és, és, és leporolni. Véldául nem Marvel, nem, nem Marvel, nem a, nem ez univerzum. szerintem a főbaj a filmmel az az, hogy amitről már itt az elején beszéltünk egy keveset, hogy nem tudtak már a Borna kapcsolatban semmi újat mondani. Tehát az, amit a Bornról kiderül, az semmit nem tesz hozzá a Born sztorihoz. Semmi, hát ez, ez nulla. Viszont, tehát most itt, kit, kit most érdekel? Tényleg előre a kaput. Persze ez, tehát elélkül tökéletesen meglettünk volna, és ezért. Uh, rakta ezt a hülye CIA és uh, Facebookos baromságot, ami meg egyrészt egy hülyeség, Tehát ez barnbose? még semmi értelme nincs. Micsoda? born van ehhez. Igen, hogy, hogy ez, ez hol Born film? Tehát a Born film az a Bornról szól, és nem a CIA-ról, meg a Facebookról. Ez elment volna egy Born filmbe, talán, de, de ez itt annyira idegen, annyira előtt tőle. Viszont szerintem egyébként, noha, Nekem is csalódás volt a film, meg én is azért ennél sokkal többet vártam volna, főleg Greengrass-től. Én egyébként marha jól szórakoztam ezen a filmen, szóval annak ellenére, hogy így nem mondhatnám, hogy izgultam, mert nem, de baromi szórakoztató volt. Tehát egyszerűen konkrétan négy darab baromi hosszú akció jelenet az egész film, folyamatos zúzás az egész, és engem úgy, úgy kikapcsolta, Tehát én úgy tök jól el voltam rajta, lehet, hogy ebben a nagyon gyenge nyár is belejátszik, hogy így vacakabna vacakap filmek voltak, és egy ilyen mezőnyből már ez is kitűnik, de én azt nem tudnám mondani rá, hogy rossz. Tehát hát hozó, hozott egy szintet, hozott egy szintet, szintet akciófilmnek több akciófilmnek, ez magas, de egy borfilmnek ja. ruhatta alacsony. Hát, így van, nem, igen. Hát, nem tudom. Hát azért nem tudnék most fértele olyan akciófilmet mondani, amit mondjuk nem tudott volna egy bor megugrani. Tehát azért láttunk ennél tényleg jobb akciófilmeket? Hát én, én, minden én, minden én ezt így kb. olyan szintre raknám, mint ezt november ment pár évvel ezelőttről. Ott hát ok, szerintem jobb volt. Hát ennek volt egy, egy sokkal jobb akció jelenete az elején az Aténi részsel, de úgy összességében a történet az, az kb tök ez a, a sablon, tehát ez is... Hát de azért ilyen... itt, itt jobb volt a tempó annál, tehát de hát a, nem. a november majd én majdnem elaludtam. Hát figyelj, én, én a, a filmben nem egyszer küzdöttem ezzel, de hát engem nem baromira nem kötött le. És, és az a baj egyébként, hogy már, már ilyen, ilyen hülyeséken húztam fel a film közön magam, hogy a film ennyire nem konzekvens, tehát oké, ez az eddigi Bónokban is így volt, tehát valamilyen szintig, hogy mondjam, már tradíció az egész franchise de ez az arcfelismerős dolog. De az, hogy a film ennyire, hogy a saját szabályait arcon köpi, hogy, hogy uh, CIA központból Langley-ből uh, kiszűrik ki az aténi uh, zavargásoknál a, a az izé a, a biztonsági kamerák, biztonsági felvételekből real-time kiszűrik az arc felismerése, hogy á, az ott Born tízezer, nem tudom én, ilyen, ilyen tüntetők között, de ugyanakkor miközben a Born a... sapkában van, ezt azért tegyük hozzá. Igen, és utána Jason Bourne. Az amerikai reptéren érted, még csak mű, mű bajussal vagy akármi nélkül ott van és senkinek, és hirtelen az összes arcfelismerő uh, nyugdíjba ment és nem, nem ismerik fel Jason Bort a, a reptéren, uh, vagy még a filmben meg is említik, hogy Las Vegasba uh, Vegas landolt, mert felismerték nem tudom milyen, milyen járaton az arcát, tehát ott hirtelen aztán megint működött és utána tudták, hogy látszva van, de még ott se állították rá az összes olt kamerát, hogy nem tudom, én, mire készül ez az ember, meg stb. tehát nem tudom, ez a technika ez mindig csak addig volt jó, amíg a CIA-nek baromi fontos volt, hogy éppen ők álljanak nyerésre a filmben. De nem szeretem az ilyet. Tehát akkor, akkor legyen a film legalább konzekvens, és akkor, akkor csinálja ezt az egész végig, de... De el a is kiszúrták egyszer, nem? Tehát ott a vége felé ott a van. Ja nem, akkor szúrták ki, amikor az szagaszban ment. Hát igen, csak de, így bocsánat, mondtál, nem csak szólt. így... Már, már keverem, csak így félinformációnak így be... Amikor szállt fel a vonatra. Igen, így bemondták, hogy á, két órája érkezett gépen észrevették, hogy valami ilyesmi. A laszfagasban nincs kamera, és... mert ami laszfagasban történik, az aszfagasban marad. És nincs kamera. Kész. <gül> Na tessék. <gül> itt a magyarázat. Ja, szóval... Hát meg az, hogy itt bevennek egy ilyen full sablon, egy akkor így ott összelopkod minden szart. Ez igen, itt volt, igen. Nem? Én, így gondolkoztam is, hogy most így, ez tök jó, csak már ennél modernebb cuccok is vannak, szerintem, jó. így a Tesco-ban. jó, de az egész hát, expó mi így, volt? <síthat> Bejelentették, Áll. hogy ez a Facebook 2, ez azért nagyon király, mert ez, ezzel most nem figyel meg minket a cia de egyébként ezt miért hitte -e mindenki, jó. azt nem tudom. Tehát, hogy ezt mi alapján, na mindegy. Jó. És mi van az expón? A Facebook 2 kitalálója, a interjút ad a CIA igazgatójával. Mi a fasz? Tehát <síthat> ezt annyira nem azt én is néztem egyébként, hogy nem vagyok képben, ahogy az az, hogy az USA-ban hogy hogyan szokott működni, de, de ez komolyan gondolkodik. Hát ez ilyen hogy a CIA igazgatójában <gül> leül beszélgetett, egy nyilvános beszélgetett. Hát hát még az arra. Alicia Vikander-t oda küldik, akkor azt mondom, még oké, talán már igen. képviseli, vagy valami. De meg ő ott tudja a szájber részének a főnöket, de nem kell ahhoz a Tommy Lee Jones. Ja. Jó, az egész filmhez nem kell a Tommy Lee Jones, de... De, de, de még, még ezen túlmenően ezeknek, mert, De még ezen túlmenően arra, Van egy elképzelésem, hogy hogy mi volt ezek a filmnek a baja. Csak most gondolkodtam, amíg így beszélgetettek, én nyálasztam az IMDb-t jobbra és nem lehetséges az, hogy nem is okvetlenül a bornál van a gond, hanem a rendezővel, meg a színésszel. Nem az, hogy rosszak, tehát gyorsabb közbeágnék, nem az hogy rosszak, de a Uh, képp Matt Damon most már ő is lass lassan 50 éves az az ember és 15 éve játsz Jason bourne Az azért ez kurva sok idő de 2002-ben volt először Jó, 15 év alatt 4 alkalommal Hugh Jackman jó. ennyi idő alatt 9 3 <gül> ja, jó. jó igen, de viszont azért ez kurva sok idő és azért a meddémenek ennek időközben sokkal-sokkal intellektuálisabb, előtte is, de közben is sokkal intellektuálisabb alakításai voltak. Most lehet akár mondani a mentő expedícióra, akár az is, akár az Interstellar meg lehetne sorolni, a műkincsorászok is próbált valami lenni. És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy meddémen okvetlenül bornakar akar lenni, és egy ilyen jellegű akciófilmet, ami tényleg nem szól, ezen a szinten az égvilágon sem. Hát de az előző born filmek viszont így azok a definitív modern akciófilmek, tehát abban minden benne van, ami miatt a mod egy modern akciófilm jó lehet. Tehát most te én, én amúgy állítom, hogy a Born trilógia az minden idők egyik legjobb trilógiája. Azért, mert három eszméletlen jó filmet tartalmaz. Ez még a Star Wars is felülmúlja, mert abban csak kettő eszméletlen jó epizód van, a Cseri visszatér az annyira nem. Itt viszont három, és mind a három konzisztens, és egyrészt jó a története, jó a rejtély, jó a főszereplő, jó a színészek, az akciók emlékezetesek, és tényleg van egy stílusa az egésznek. Tehát, persze, de, az, de az utolsó rész az 10 éve jött ki majd? Hát igen, az Ultimátum. De az viszont tényleg az utóbbi 20 év legjobb akció filmje KB. filmje Való, Valóban, valóban. Én, el. De én viszont tényleg elhiszem azt, hogy hogy lehet, hogy ez van a dolognak a háttérben, más nem tudok elképzelni. És amit Freddy is mondott, meg ti is, hogy szerintem ezt senki nem akart alapvetően elkészíteni. Legalábbis ez sugárzik az egész Hát filmben, de még a bevételek nem nem se olyanok, hogy a rajongók akarták volna annyira. Tehát tényleg, hát a bevételek is tényleg. jobbak lettek volna valószínűleg, ha jobb a film. Na, jó. Hát a, jó, az is lehet, az hosszabb távon jót tett volna neki, de tényleg, ezt a born karakter, a born franchise nem igényelte. Hogyha tényleg spinoffolni akarják, akkor spinoffják, leszarom, izé, csinálják meg rendesen, de a Medimont történet el lett mesélve innentől kezdve nem. szerintem nem kell hozzátenni semmit sem, mert nagyon jó a lezárása az Ultimátumnak. Nem csak maga a film jó, de hogy úgy egy szép keretet kap az egész film. Tényleg, hogy Born beleesik a vízbe, ugye ugyanúgy meglövik, és utána elúszik. De így, ugyanígy indult az első rész is. Ja. Gyönyörű szép kerete volt az egésznek. Itt viszont még azt gondolták, hogy oké, okay, akkor még feljük meg azt a Born tehenet. Jó, és Úgyhogy... Ez szép gondolat volt. kicsit csalódtunk ebben egy nekem legalábbis egy Jason Boring lett itt az egész, de ellenben a következő filmmel, ami nekem egy nagyon nagy meglepetés volt, mert sokkal többet kaptam, mint amit vártam, ez nem más, mint az Átony című horror thriller, Blake Lively-val a főszerepben, aminek szerintem szintén egy nagyon ötletes kis ilyen PR kampánya volt, mert így, nem, nem magyarázták túl az egészet, mondták, hogy egy csajé egy zátonyon és egy szápa köröz körülötte. Pont elég volt, hogy az ember felfigyeljen rá, és igazából a történet is nagyjából ez, hogy Blake Lively egy ilyen szörfös csajt alakít, aki a, nem, nem is tudom végül merre Mexikóba vagy Brazíliánál. Mexikóban mindegy. van. Mexikóban, és egy viszonylag elhagyatott strandon kimegy a, a vízbe, és hát egy, egy ilyen bána tetemhez közelebb ment a kelleténél, ami hát igazából gondolta volna, hogy ott cápák úszkálnak, és akkor az egyikkel közelebb került a kelleténél, és az egyik cápa megsebesítette, és hát nagy nehezen kimenekült egy kisebb zátonyra, ami nem tudom, hogy mennyi lehetett, másfélszer, két méter kb. És hát aztán ott ragadt, és ott van egy nem elhanyagolható probléma, hogy ott van az apály meg a dagály, és hát igen, ezt egyre kevesebb az ideje, hogy, hogy megmeneküljön onnan valahonnan, mert idő után el fog fogyni az az zátony, és ezt látjuk, hogy miket próbál, hogy életben maradjon. Mert a cápa az igen, személyes bosszút tervez ki a csaj ellen, mert ez valami személyes ügy lehetett, mert nem tágított a csaj mellől. Úgyhogy nem igazán bízhatott benne, hogy a cápa megunja valamikor. Na, ezt kiláttak közülünk. Én. Te, Meg én. Te én nem, nem láttad? Miért nem, Zoli? Mert fizetni kellett volna. <gül> ez a Danika látta azért. Ott a pont. Érdekel, de annyira azért nem. Meg őszinte leszek, megnéztem Danika cikkét, és annyira nem győzött meg arról, de ezt a Majd mi, mi meghozzuk ah, a kedvedet. Na, srácok, ez szerintem, most nagyot mondok, de igazából itt Gergőr megdumáltuk annak idején e-mailen, hogy ez annyira nem egy merész kijelentés, mert én azt mondom, hogy szerintem ez a cápa, vagy legkésőbb a cápa kettő óta a legjobb cápás film. Hát mondjuk nem volt konkurencia. De hát nem, nem, sok volt, de azért, hát már mint az ilyen sharknado <gül> nem figyelembe véve, de igen, tehát azért több évtizede óta ez a szerintem a legjobb cápás film, és nem merikesen szerintem a legjobban kinéző animált cápával. Mert az szerintem nagyon-nagyon hmm. jól nézett ki. Nem csak a cápára volt ez igaz. <gül> nem csak a cápára így van. És jó, és most nem is arra veszek, hogy Blake Live sexy, mert Blake Live sexy. Nagyon! És tényleg szép, meg jól is játszik a filmben, meg mellé. Tehát a milyen látványvilága ennek a filmnek van az, egy beszarás. Éjjön. Tehát az, az egész zátony, meg az, az egész öböl, ahogy fényképezve van, meg az egész film tényleg, hogy azok a helyzetek föl vannak fél, vagy hogy a kamerát használták meg ugye ezt a vízpelszín alatt és felett lévő kamerát alkalmazták. Így kubuk, van, Há, amikor, já, amikor a hullámok alatt, tehát jön ilyen rohad nagy hullám, uh -huh. és ilyet még nem is láttam, jó igaz, hogy annyira nem követtem a szörfös dokumentum filmeket, vagy dokumentum de hogy, hogy lehet átjutni egy ilyen óriási hullámon, hogy egyszerűen lemerülsz a, a víz alá a szövdeszkával és hogy hogy nézsz ez ki alulról és, és ez baromi impozáns volt az nekem nagyon tetszett bámulatos voltam, úgy, tehát a, a, meg a színvilága az egésznek, igen. annyira élénk, vibráló, mm -hmm. élő, lélegző világa volt az egésznek, hogy te, ez olyan volt, itt egy gyaralás, egy ilyen második gyaralás igen. tulajdonképpen, hogy az ember visszatér a gyarásra, akkor így még egy ilyen kis kis fotóalbum, mert eszméletlen szép volt, és te vizualitásban, a rendezésben ez egy nagyon-nagyon ügyesen elkészített film volt szerintem. Igen. Blackship? Uh, ja, jó volt. Látványira nagyon egyben volt, <gül> <gül> és hát Blake Lively is nagyon szépen beleillett ebbe a látványba volt mit nézni maradjunk annyiba Én nekem az egyetlen bajom a filmmel az volt ami miatt <gül> talán nem éreztem olyan jónak mint mondjuk a, az élve eltemetvét ami hasonló film bármennyire is akarni <gül> különbözőt nem is lehetne, de mégis hasonló hogy euh, én egy kicsit úgy éreztem, hogy nem nagyon tudják kitölteni ezt a játékidőt, ezt az amúgy is nagyon-nagyon kevés játékidőt, és így muszáj volt beletenni ilyen, tehát ilyen ilyen epizódokat, hogy jött a részek fazona a parton, aztán jöttek a szörfösök, és. De az nekem Igen, csak ször. úgy tűnt, hogy nem meg tudunk meg... már mit belerakni, úgyhogy most jelenjen meg egy részek fazon, nekem kicsit olyan fölöslegesnek érződött, valahogy nagyon tudtam, hogy, hogy mire fog kimenni az egész jelenet, abban a pillanatban, hogy megláttam azt a fickót. Tehát szerintem egy kicsit kiszámítható volt a film, de nagyon szórakoztató. Tehát nem volt egyáltalán rossz. Meg hát a vége az is érdekes. szerintem nagyon szépen, nagyon szépen építkezik a film. Tehát hogy hogyan került oda az a strandhoz, jó azt mondjuk ezekkel a non-stopból ismert ilyen Bevágásokat, tehát hogy így a. A, a, a telefonkérdezőjét, igen, a igen hát látjuk oldalt. Ezt, ezt egy kicsit túltolták ezt az egészet. Itt a, a látványos volt mindenki. Hát látványos, de. igen, de mondjuk a karóránál azt mondom, hogy ez egy tök jó ötlet volt, de hogy ezek ezekkel a fényképekkel, meg videó telefonálások egyébként csodálkozom, tér erő lehet azon a helyen, ahol ilyen. Budapesten belül a videotelefonálás nem megy ilyen zöggenőmentesen, mint ott a világ végén, de ezt most hagyjuk. De egyébként tényleg szépen, szépen építkezett a film, és tökre nem éreztem azt, hogy a, a film így, így ne kísérelt volna meg mindent. Tehát a csaj szemszögéből nekem nem volt olyan érzésem, hogy áh, ezt ezt kipróbálta volna, vagy miért nem ezt csinált, olyan, ami, hanem mindenen végig ment, ami szóba jöhetett igazából, sőt, még igazából több is eszébe jutott szerintem, mint ami bárkinek a bolygón ott a végére utalva, de ö, nekem hát az ne... senkinek a bolygón nem jutott volna eszébe. Igen, szerintem. igen. Tehát az <gül> <egy> <gül> kicsit ott, ott már átmentünk fenteziben a végén, de tényleg is az, az izgalmas volt. Hát ja, ja, ja, ja. azért nem már, hogy ez a fülbevalós valós eszedbe juthat volna. Tehát én én, én, nem. én nézegettem a filmnek a korhatár besorolását, és ez hogy ment el 13-as korhatárral Amerikába? Azt valaki magyarázza már el, mert félbeszakított emberek vannak a filmben meg, tehát fülbevalóval varnak össze egy se, izé, hát Vagyis azzal összefogatják inkább. Tehát én azon ordítottam. Meg a többi részén is. Tehát így de nagyon húsba vágóak azok a jetek, amiknek fájdalmasnak kell, hogy tűnjenek. Tehát a, a, azokat nagyon rossz nézni, és, és nagyon fájdalmas tud lenni az egész dolog. Csak, csak Álljál, mit is akartam mondani? Na mindegy, mondjátok meg. Majd Nekem szükség. még annyi, annyi tetszett, hogy itt a cápát például nem nem erőszakolta túl sokszor a, a képernyőre. Tehát amikor, amikor megjelent, akkor pont jó mennyiségben, és pont jól ábrázolva. De például nem volt az, hogy tehát csomószor a film játszott azzal, hogy ott van-e még, vagy nem. És hát tehát, én... te, honnan tudtuk volna, és ez ügyes volt. Igen, igen. tehát nem az volt, hogy mindig ki, ki, kilóg az úszonya és így körbe-körbe ment, hanem van, hogy így nem tudom, hogy fél napig a csaj nem tudta, hogy ott van-e, vagy nem. És, és ezekkel játszott, tehát tényleg az építkezés az szerintem parádés volt, szerintem semmi üres járat nem volt a filmben igazából. A külső szereplőket is szerintem nagyon jól használta, tehát van egy pár más ember is, aki ott a környéken megjelenik, hiába elhagyatott terület. Blake Lively nagyon jó volt szerintem ebben a szerepben. Az, ami egy kicsit talán feleslegesnek éreztem, ez a háttérsztor is, tehát ez az orvosos, családos körítés, ez, ez így nem tudom, tökre nem hiányzott ebbe az egészbe. Én amit tudjátok, mit nem értettem? Igen. Hogy mi a szarért kellett a partnak a nevét titkolni? Tehát, hogy így kérdezgetik, hogy de mi a neve? Nem mondhatom el. Mi a neve? Nem mondhatom el. Azt kellett volna, hogy végén begyögik, hogy cápa zár. Igen, ezt én is volgok, valószínűleg az a neve, hogy cápa öböl, vagy mi a fene. De hát utána mondtak, hogy de itt nincsenek cápa. Igen, ehhez képest olyan hát, bátran bementek a vízbe, amikor a Csaj látványosan mondta, hogy ne. Hát... Ja. Ezt így nem értettem, hogy ezt mi a szarnak egy titkani, lehet az egy kivágott jelenet. Azt tudom. nem értettem, hogy ez a kétszörfös csávó miért nem mondta basszus, hogy te ott egy tettem, vagy nem cápa, egy bánatet. Bánatát. Hát most mit Tehát így, így végigmondták, hogy á, mikre kell figyelni, hogy ott egy itt egy zátony, ami néha kibukik, meg ilyenek, meg, meg vannak ezek a ö, medúzák. De az, hogy ott mm -hmm. egy rohat, nagy bán a tetem, nem tudom, tőlük 50 méterre, azt valahogy kifelejtették meg. Ez egy egész titanik ja, volt. Ja, ja. Inkább, ja igen, most már eszembe jutott, hogy ami minden filmben a bajom, ami tengernél játszódik. Mi a faszért nyitják ki ezek a szemüket a víz alatt? Csak annyit elmondok, hogy kimarja a szemedet hát. a francba. Tehát konkrétan egy üres golyóval mész vissza, mert a halsz az, az annyira rossz. A másik nyílt sebbel tengerbe mész. Igen, ezt egy egyébként. De nem, de, de nem is azt amikor amikor az elején kifekült, hogy először kifekült ott az átonyra, Tök száraz volt az egész, és egyszer csak felcsapott egy hullám, és telibe csapta a combját. Meg sem mozdult. Most annyit elmondok, hogy egy késvágás van az újadon Már attól ordítani fogsz. Sőt, hogyha mondjuk egy ilyen 6-7 órát eltöltesz, eltöltesz a sósvízbe, már akkor a bőrödet elkezdi marni, még nem is kell hozzá sérülés. Uh -huh. Hát még akkor, hogyha egy, egy nyílt comb sebed van, tehát így, én leszem így kiakadok filmeken, és itt is, tehát én nem... Jó, de Blake live olyan teste van, hogy beszorunk. Hát jó, az biztos, hogy azon beszarunk, mert még... azt még a tenger se csípibb Még üszkösödött testen is gyönyörű volt ez a nő, tehát az Na. mindegy. Mondjuk ez tökre tetszett, hogy ezt tematizálták, hogy, hogy ott néha kell, hogy vért engedjen a, a lábába. Aha, tehát ez, ez, ez tényleg egy olyan volt, amit máskor nem láttam, mert által mindig csak az van, hogy, hogy leszorítják, és ontól kezdve így magától meggyógyul két órán belül. Uh -huh. Itt mondjuk néha itt is ez volt az érzésem, tehát ott a végén azért ö, basszus, a, a cápát megalázva ö, mozgott a víz alatt. <gül> <gül> At, ö, ö, még sérülés nélkül hát, is azért egy egész impozáns teljesítmény. De meg igen, igen. azért tehát a, vég, a film vége az ez már kőkeményen fentezi. Ja, azt ja. Azt az se te... tudta volna megcsinálni. <gül> az, az biz... A szigonya nem gyomta volna le De, de végső soron tetszett, hogy egy ilyen utat választottak, mert ezt senki nem látta előre. Hát az biztos, hát hogy az a része nem, meg... nem volt kiszámítható. <gül> <tehát. Igen. gül> hát meg, hogy amit ott a vízpelszínen csinált, most ne részletezzük, de tudjátok, mire célzok, Igen. hogy így a vízpelszínén mit csinált. Hogy? Hogy került oda az a dolog? A, azt azt speciál tudom. Csak nem tudom... Ez ezt most, hát, na várjál, leírom a csöldbe, ezt nem akarom ja. spoilerözni. Tehát én, én is most csak ideírtam, erre gondolom. Az nem az. Én erre gondolok, hogy az hogy került ide? Vagy Úgy, az, az volt? igen. Ja, igen, és az ilyen. Aha. Hát kérlek szépen, ha láttad volna a Mobi dick et akkor tudnád, hogy ez volt akkoriban így a Petróleum. <síns> uh, aha. Na ne basszál már, Na, ezt nem tudtam például. Egy haverommal mentünk, és így, így gondolkoztuk, hogy ez hogy? Tehát oké, akkor ezek szerint tudatlan vagyok, de oké, mindegy, összeállt a kép, köszönöm szépen, csak ahogy ez egy csak jó film, csak semmi újat nem mutat. Tehát én ezért nem adtam rá 8-9-10 pontokat, mert hogy, hogy azért ez most egy gravity volt tulajdonképpen egy cápával. Hát, nem tudom, szerintem annál de, és Amúgy vicces, hogy a felhozta az élve a mert ugye a Blake Lively az a Ryan reynolds nak a felesége. Tehát így ah. ö, biztos a férjétől kapott kis tippeket, tanácsokat. Biztos mesélt neki a Ryan. Ja, hogy mit? Ez egy az egyszemélyes út, mert Tök jó. <gül> <gül> De te még medkőzhetsz. De tényleg. És akkor van legyen cápás? Ja. De vicces, Máúgy biztos, hogy ez alapján vállalta amúgy el. Meg hogy szerintem pont ezelőtt szült talán egy hónappal. Jól az képest egész jó formában volt. Vagy, a, hmm. vagy akkor még a teherbeesés előtt ö, hát, forgatták le ezt a filmet, azt már nem tudom. Gondolom. De hát kérdezem el meg, hogy nátok volt -e egy jelenet a filmben, amikor írgött a közönség. Gondolok Mely? arra, amikor ö, volt egy olyan rész, amikor úgymond úgy tűnt, hogy megmenekül a Blake Lively. Aha. és akkor. A, Na, írom ezt is. Ez most a hallgatóknak nagy Elnézést a... kérünk. kedvenc hatékjuk lesz a hallgatóknak, úgy érzem, hogy, ja. hogy bajom. Akkor ja. Tehát nálunk így hangosan rögött a közönség, és én tökre nem éreztem itt jó maga meg. Nálunk is kuncogtak az emberek. Uh -huh. Nálunk is kuncogtak az emberek. Tehát kicsit így az éhezők kiadala. a mocskás jelenet, ami ilyen kicsit ilyen drámainak akart tűnni, aztán kiröhögte a közönség. Na itt is hasonló volt. Itt nem tudom, én nem tudom, én, én tökre sajnáltam a csajt, itt meg mindenki röhögött. Hát azért, mert mi együtt éreztünk vele, mi akartuk, hogy megbeneküljön szurkoltunk érte. Amúgy tényleg ezt mondjuk, hogy ez egy tök jó kis thriller, horror jellegű dolog, tehát tényleg egy, hát arra alkalmas, hogy tényleg látni kell azt az egész látványvilágot, amit összehoztak hozzá. Tehát elképesztően gyönyörű. És tényleg most nem csak a színésznőt dicsére, mert tényleg ő is nagyon jó volt. Tehát ez nem tudom, szóra mondjuk már, de Blake Lively engem meglepett ennyire jó, szerintem még egy filmben se volt. A nagy cápák után jönnek a kis házi kedvencek ki látta ezt? Én. Meg én is láttam. Én, na. Ah, miért nem? Engem nem érdeke. Oh. ez az hogy engem sem érdekel. Majd Zoli, majd, hogyha meghalod, hogy hányszor bukkan fel benne tengeri malac, na majd akkor. A benne tengeri malac? Ó, oh, van ám, és ne, ennek egy egész karaktere van azon be. Tényleg. Na, kezd érdekelni a dolgokat. Hát igen, mondjuk érdekes, hogy egy ilyen filmben, aki, ahol minden állat tök cuki egyedül a tengerimalacot nem sikerült cukira megcsinálni, ezt nem tudom, hogy sikerült összehozniuk, de ez a tengerimalac, az, az minden volt a zuki, nem? A GeForce-t a azt megnéztem pont azért, mert tengerimalac olyan kurva irritáló volt benne mindegyik, hogy ez hihetetlen. Mondjuk egy egyet, egyébként annyira nem egy, egy komoly kihívás megcsinálni a tengerimalacot, mert többnyire alszik. Hát igen, <gül> úgy, hogy igen. ez így. Nem, nem amúgy nem. itt, e e körül a film körül már hamar megindult az őrület, amikor egy éve kiadták a tréler, tehát tavaly novemberben indult meg talán a marketing, vagy nyáron nem tudom, <gül> hogy a film első öt percét mutatták meg konkrétan, vagy két percét, hogy a kis állatok mit csinálnak otthon, és te minden második ember megosztotta állam Facebookon, tehát ezzel volt el az üzenőfal, hogy jaj, de cuki, meg jaj, de vicces lesz, meg jaj, ezt mennyire megnézzük, meg minden, és így én azt láttam, azt gondoltam, hogy oké, okay, ez így ilyen kis mókás, kedves dolognak tűnik, és uh, egy kicsit furán is néztek rám amúgy a moziba, tehát így egy csütörtök, izé, napon mentem, és így egy ilyen jól fésült és kívánatos fiatalember kért egy darab jegyet a kis kedvencekre, úgyhogy azon a napon nyitott a Suicide Squad. Tehát amúgy a furán néztek rám ott nagyon a, az emberek, hogy miért pont egy ilyen filmre ülök akkor be, de úgy, tehát... Hát lehet tudom mondani, hogy a Suicide Squad, azt már láttam. Nem, arra, arra holnap megyek, mert feliratos, becs de igen. Na jó, de nekik ezt nem kell tudniuk Hát ez nem, lehet nem is érdekelte őket amúgy. Olyan fejük volt, lehet nem látták a filmet. De azt előjáróban el kell mondani, hogy elmondom az alapszorit, és majd megkérdezem Fredit, hogy szerinte mire hasonlít ez. Tehát az a lényeg, hogy van így a... a én már tudom, én már tudom. Van, van itt a Max, ő, ő, ő, ő ugye ez a kis cuki fehér meg barna kutya, és tök jól el van a gazdiával, és így egy egész kis közösség van ott a többi állattal, és megérkezik a közösségbe egy új kutya, akivel elkezd versengeni a, a meglévő kutya, és utána pedig egy közös kalandba keverednek, miközben a többiek próbálják őket kiszabadítani. Na, Freddy szerint ez mire hasonlít? Szerintem Freddy nincs itt. A Freddy eltűnt a francba. Apicsába, pedig annyira jól felvezettem. Na mindegy, Blackship akkor vagy, hogy mire hasonlít ez a film. Szerintem a Toy Story-ra. Ja! A Toy Story 2-re pontosabban. Hát igazából az egyre, nem? Mert ez ugyanaz. Ez. <gül> Inkább az egyre, nem? Ez konkrétan ez a Toy Story 2, ez a film. De, az, de én az egyre hasonlítom. Izé... De mondjuk a kettőre is hasonlít. Vagyok, akkor várja, most így belegondolok, hogy a Story egy meg a kettő az hát, Mert a Toy Story 1 és a Toy Story Erre mondjuk, még nem gondoltam. De mindegy, tehát hát, ez, egy, ez egyben a Toy Story amúgy a történet alapján, és úgy vannak olyan elemek is, amit átemelnek konkrétan a Toy ból, csak itt játékok helyett kisállatok vannak. És igazából egy... Ez, ez milyen produkció egyébként? Dreamworks? Mi ez? Nem, ez Illumination, akik a Groot is csinálták. Tehát a, amúgy... Pég azt tegyük hozzá! háromszor futotta a minyonokba a vetítés alatt. Először ugye, a, ki, volt egy kisfilm a film előtt, tehát ugye ez a Pixar filmek előtt is szokott nenni, egy ilyen minyonos baromság amúgy tipikus gyerekekre belőtt dolog. Aztán utána a filmnek ugye a, a logója is, ugye a, a gyártó stúdiónak a logóján is vannak minyonok, plusz még a filmnek a végén is van egy minyon cameo, tehát így oké, okay, hogy erre akarnak erősíteni a brendre, csak azért bízzanak már egy kicsit ennél jobban a kisállatos filmjükbe, hogy elmegy minyonok nélkül is szerintem. Tehát ez egy picit gáz volt szerintem. De, de maga a film amúgy ö, így va, van egy ilyen éves görbéje most idén az animációs filmeknek. Nagyon magasan indított az Utropolis-szal, utána egy nagyon picit, de csak halványan picit lejjebb engedett a Szenillával, még az is egy re, roppant jó film, és akkor jött a kis kedvencek, ami még egy picit alá ment. És én félek a következő animációs filmtől, a kudótól, hogy nehogy ezt a görbét folytassa, hogy akkor az még ennél is egy picit. Állítólag igen. jó. Állítólag igen, csak remélem, hogy nekem is az lesz. Én inkább abban bízok. Ja igen, az mondjuk nem, nem mindegy. Inkább abban én mondjuk nem értem, miért ki a Norma Zész, a című remekművet. Hm. Nem is jött nem is be az Magyarországra, mindegy. vagy bejött? Á, bejött. Ó, jaj. Ja, és Addig jó, hogy nem tudsz arról a filmről maradjunk annyiba, hogy nem tettem neked szívességet azzal, hogy most felemlegettem, na mindegy. Aha. De jó, egyébként mondjuk én a szenélletet nem láttam, de gondolom, de hogy az alapján, amit tudok róla, meg amit hallottam róla, én is valahova a kettő közé fogom, szerintem belőni, ha majd megnézem végre. Hát nem tudom, én annyira nem állítottam el ettől a filmtől. Őszintén leszek, nekem volt egy elméletet nem egy ilyen. Ö, ilyen álomképem erről a filmről, amikor megláttam azt az első előzetest, amit mondtál, hogy mindenki kiposztolt, meg az mondjuk tényleg nagyon aranyos volt, hogy én valahol titkon bíztam abban, hogy csinálnak egy ilyen animációs sketchfilmet, uh -huh. ami a kis kedvencek titkos életéről fog szólni. Arról, hogy mit csinálnak a kis kedvencek, amikor elmennek a gazdáik. És ez szerintem ez a világ egyik legaranyosabb animációs filmje lett volna, és aztán, amikor kivett a következő előzetes, akkor így láttam, hogy ja, hogy ez is ilyen kis állatok összefognak, megmentik az izét, és, és lesznek benne gonosz állatok, meg hagyjuk már, miért, mi ez, annyi ilyen volt már, és jó, megnéztem azért, mert kicsit még reménykedtem benne, aztán a az film első öt, öt perc az az volt, ami, az, az volt az, amiről szerettem volna, hogy ez a film szóljon. És igazából ez a nagyon cuki, meg aranyos, meg vicces. Például az a Newsy, akit a Piroska című filmből egy-egybe átemeltek, az nagyon vicces volt. Uh -huh. Hallottam, hogy eredetiben a Kevin Hart fantasztikusan. Igen. Hozzá meg fogom nézni eredetiben, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, mert szinkronnal is vicces az volt. Király volt a csőregábor, nagyon abban a szerepben szerintem. Nagyon jó volt. Igen. De az egész szinkrona úgy volt. Igen, és, és aranyos és vicces. Uh -huh. Hát, hogy az egész úgy rendben volt. Mire szinkron rendben volt. Teljesen rendben volt a Igen, szinkron. teljesen jó volt, és, és így, így elnézegettem, de könyörgöm, a Toy túl is annyi ilyen film volt már, hogy így nekem. Á, nem kellett ez a plusz egy szerintem. Nem bánom, hogy elkészült. Ha a gyerekkel nézed, akkor tuti, hogy, hogy a legjobb választás a világon. A, a gyerekek biztos, hogy imádják ezt a filmet, és végül is ők a célközönség, tehát nincs ezzel gond, de... Én, én nekem végig az lebegett a szemem előtt, hogy ez annyival, annyival sokkal jobb lehetett volna. Uh, illetve ne, nem tudom, ez a, ez a folyamatosan pörgő szereplők, uh, ez, ez tipikusan erre az Illumination stúdióra jellemző, már a GRU 2-t is ezért gyűlöltem, hogy, hogy annyira pörög az összes szereplő, annyira nem tudnak a seggükön maradni, folyamatosan mindegyik uh, Mintha mindegyik ilyen adrenalincsán ki lenne, de állandóan is. És, és én, ezt, én ezt nem bírom elviselni. Tehát engem ez idegesít. És itt nem volt olyan durva, mint mondjuk a grúban, vagy főleg a minyonokban, Tehát a minionokban ott konkrétan elviselhetetlen volt. Tehát amikor a minyonokban nem a minionokat láttam, hanem akárki mást, az nekem ilyen érvágos élmény volt. Na annyira nem volt gáz, de itt is jelen volt ez, hogy egyszerűen túl vannak pörgetve a szereplők. Nem tudnak normális sebességre egy mondatot elmondani, mindenki folyamatosan hadar, kapkod. Egyszerűen, mint hogyha, mint hogyha mindenki speedet fogyasztott volna az alkotók között, vagy a rajzolók között, vagy nem tudom, ez engem nagyon zavat itt is, bár tényleg nem annyira, mint az előző két filmjükben, de jó, egyszer meg lehet nézni, nem rossz, csak nekem ez így kevés volt. Volt egy pontja a filmnek, amikor egy akkora szintet léphetett volna az egész, amikor elmesélik a, az új fiúnak a háttérsztoriát, és azt gondoltam, hogy na, meg fogják azt lépni, hogy tudod, mire gondolok, Black Sheep, Hogy meg fogják azt a bizonyos ja, dolgot Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Na, azt gondoltam, hogy na, én itt, itt, itt most el fogok borulni, és, és, és megölelgetek mindenkit fájdalmamban, és kihagyták bassza meg. Kihagyták pedig azzal Pixar lehetett volna az egész. Tehát az, az a kis plusz érzelmi töltet hiányzott belőle. Szerintem az egész film az olyan cuki volt, meg úgy, úgy pörgött, meg minden tényleg volt egy ilyen kis-kis közösség az egésznek, de úgy hiányzott belőle a szív. Mert, mert mellette meg voltak nagyon jó ötletek, például ez a, ez a rokkant kutya például, ja. aki ugye így tartotta a, a bulikat, és akkor egy külön személyzete volt arra, hogy kinyissák igen, a szemét, igen. tehát én, a, én az a rohadt jókat nevettem meg. Mindegyik karakternek így volt egy-egy jellemzője, például ott volt ugye a tengeri malacé, olyan volt, a macska ilyen volt, ez a, a mozgássérült kutya amolyan volt, és ott volt még ugye ez az őrült Pudli is, vagy nem ez a fehér kutya. Várj, mm -hmm. uh, én mindjárt mondom, hogy mi volt a neve, Gidget. Uh, ez is, ez hiperaktív volt, tehát ez volt a legjobban bespidezve. Talán ő, ő volt egy csak így a így... legcukibb az egész, vagy nem tudom, nekem még talán ő a legjobban, azzal együtt, hogy tényleg végig ő is a filmet, de talán még ő volt szerintem a legjobb az egészben. Meg, mondjuk, amikor a gyaloggalopot megidézték abban a bizonyos jelenetben, most tudod, mire célzok, mm -hmm. A nyúllal, igen, tehát az, ott például majdnem elvágottam, hogy oké, okay, azért volt, láttam itt élén, is a filmben. Igen, például, voltak benne hogy nagyon jó poénok, de nem tudom, mondom, nekem végig az volt a fejemben, hogy ez, ez, ez, ahogy én megálmodtam ezt a filmet, ez egy sokkal, de sokkal jobb film. Igen. De, ez persze, ez nem a film hibája egyébként hanem az enyém, de de nekem ez így nem volt teljes, tehát én, én végig azt éreztem, hogy én ezt már láttam, jó pofa, aranyos, de ennyi. Egy, egy ilyen egyszeri nyári mozizásnak egyébként tökéletes, tehát nem, abban nem lehet belekötni, hogy beülsz rá a családdal, és így mindenki el lesz rajta. A kölkök, hát azok imádni fogják, az, az biztos. Hú, van. akkor amúgy nagyon felment a pulzosom amúgy, amikor így álltam sorba a jegyért, és akkor így ott volt előttem egy nő, és így vett egy felnőtt és hét gyerekjegyet. Az a szerencsétlen nő, amit átélhetett előtte. Meg most jön pillanatban közde, is, valószínűleg. Ő volt a Fomhőse. Én hát biztos, hogy elveszett egy fogadást, is így ő a gyerekeket, de azok rohangált körbe-körbe adta egy pénztárnál, tehát így előttem, mögöttem, mellettem, mindenhol szaladtak, úgyhogy négy sorban álltak az emberek, és hú. De, de, de a film alatt csöndben voltak, volt. hát nem? Nagy rész, hát nyilván azok most így, nem, mögöttem volt egy gyerek az apjával, aki így, így mindig kérdezget, hogy de hol van a cica? hol van a cica? Mert éppen nem az volt a, a vászton. Azt mondta, egy gyerek kitalált, hogy kakkantania kell, és így apuval kiventek, az meg úgy nyakont könyökölt, hogy majdnem belefejeltem a táskámba. Tehát így a da, király, így nem tudom, mit vétettem ellened. még olyan magas se vagyok, hogy kit akartam volna mondjuk a dolgot, vagy nem szóltam be neki, vagy nem szittam hangosan a filmet, de, de mindegy, volt. Hallottam, a, a gríz beszámolódott. Lehet. Lehet hogy ó, itt van ez a rohadék, most aztán akkor Bud spencer és jaj. még mi lesz akkor ezután? De Jó, még, még egy olyat hozzátennék, hogy amúgy nem volt túl nagy erőfeszítés ebben a filmben, tehát mondjuk, hogyha valaha láttál egy állatos mémet, az ebben a filmben benne van. Tehát azt tudom, elkezdve, hogy a forgatókönyv vír, az két órát Facebookozott, és így az összes ilyen cuki szart megnézés és utána írt rá egy forgatókönyvet. Mert minden benne van, amit így az interneten találsz. Hát... Igen, aztán írt rá egy forgatókönyv, tehát aztán ráírta a Toy Story forgatókönyvét, legyünk konkrétak, egy mert azt tette. A dolgot. Mm. Biztos lesz folytatása, valószínűleg, itt a nyúlra fognak építeni, mert az nagyon nagy közönség kedvenc lett szerintem. Na az jobb lesz szerintem, tehát az, az egy olyan film lenne, amit már szívesebben megnéznék, tehát szerintem, egy vagy jobban a szeretnék, mert az a nyúl, az halálos volt. Mm. De mondom, tehát érdekes, meg mondom, tehát ez egy ilyen feldúz Sketchfilm, amivel túl sok történetet írtak, mert minek. De Cuki, azt, amit kell, azt tudja a film igazából, azon túl, mert nem nyújt. Voltak-e a moziteremben, haverok fegyverben? Ho, ho ho Na igen, most egy aktuális film lesz, mert pont ma van a premier, mi sütörtökön veszük fel 18-án, és én így, mivel nem ki talált, hogy akkor elmegyek rá, így egy órakor, délután egykor, és megnéztük. Én, bo bocs, hogy jobb lett volna, ha a rossz anyákra kell átkötni, mert az így annyira adta volna hát, magát. Na mindegy. Csak... Mi, majd a, a, most lelőttetek ezt a következő film. Picsára. Ja, ó, bocs, de nem itt, ha listán nem látszódna. Ja, de mindegy. Úr, hogyha p 3 nézik, de mindegy. Hamarod fegyverben az Sujib tot tot philips filmről van szó, ugye, másnaposok trilógia, meg terhes társaság, meg mit csináltam még kultúrát, meg a suli huligánokat. Meg azt a Project X a Ő csak uh, producer volt ott. Tehát ő épp, nem elég. Az. Ja, <gül> aznál épp elég. Az már épp elég halálos bűn. De mindegy, tehát uh, Azért mondhatjuk, hogy így mostanában a eléggé nagy filmeket, meg jelentős filmeket dobált le egy vígjáték terén, amit még nem feltétlenül szeretnek, de attól még jelentős a dolog. És, tehát ez volt az új filmje, hogy egy fegyverkereskedőkről szól. Jonah Hill, ugye a főszereplő, meg más Stellarők ketten fegyverkereskedőket al ö alakítanak, és már így az alaptörténet alapján is azért így egy pici Wall Street farkasát föl lehet benne fedezni, amit ugye a John A. Hill jelenléte még jobban megerősít, és tulajdonképpen olyan is a film csak sokkal komolyabban áll, tehát ez, ez egy picit komolyabban veszi magát, meg annyit nem beszél a nézőhöz, meg azért nincsenek benne olyan infantilis jelenetek, mint abban. Ez egy ez egy tulajdonképpen egy ilyen szatirikus dráma, ami inkább a helyzeteknek a, a nagyon keserű valóságán tudsz nevetni, hogy valószínűleg tényleg így mennek ezek az állami megrendelések. Annyi az egész, hogy uh, Miles Teller egy egy képzett masszőr, aki 75 dollárért idős pasikat masszíroz, és um, összetalálkozik egy gyerekkori barátjával, egy Jonah Hillel, aki már akkor is márja, um, hogy is volt, hogy aukciókon vásárolt fegyvereket, és akkor utána pedig azokat adta el az interneten. És így betársulnak tulajdonképpen, és így kiderül, hogy ez 2005-ben játszódik, akkor indul a történet, a, hogy az amerikai állam ugye megkezdte ezt a háborúzást, vagy hát folytatta tulajdonképpen, és ugye a haveroknak a zsebét teletömték pénzzel, és ezzel ugye lebukott a cheney kormány, és George Bush után ezt kiszervezte, hogy most már külső, kisebb ö, ö, közvetítők is tudnak az amerikai hadseregnek, hadseregnek ö, fegyvereket intézni, tehát ilyen kisebb kaliberű kézifegyvereket, beretákat, ö, sisakokat, golyóálló melényeket, állami megrendeléseket, meg kis kis tételben tulajdonképpen, tehát most ilyen 6000 pisztolyról, meg ilyenekről van szó és erre ugranak rá a fiatalok, és ez tényleg megtörtént, tehát ez nem mondta, ez egy valós történet alapján íródott dolog, tehát ez valóban így volt, és ebben utaznak tulajdonképpen először egy ilyen iraki megrendelést teljesítenek, utána pedig már egy egészen nagy ilyen 100 millió AK golyót szereznek be konkrétan a hadseregnek, és erről szól a film tulajdonképpen. A történet, hogy ez az egész egy szatira, tehát az már maga az alapgondolat, hogy ilyen huszon pár éves, ilyen black sheep korú fiatalok ö, már több 10 millió dolláros fegyverbeszerzéseket intéznek a létező legbalfaszabb módon, ahogy el tudjátok képzelni. Tehát az, hogy Jordániában eljutassák Bagdadba a pisztolyokat, átvágnak az egész sivatagon egy darab teherautóval. Miközben átmenek tényleg nem tudom hány ilyen vizsgálata meg minden, rettenetesen abszurd az alaptörténet, és az még többet dob rajta, hogy ez tényleg megtörtént. A nyilván a nagy része a karaktereken múlik. Jonah Hill és Miles Teller nagyon jó párost alkotnak. Van köztük kémia, és az meg még jobban Meglepődtem rajta, hogy Jonah Hill ennyire jó, szerintem még nem volt egy filmben sem. És ezzel most nem a többi alakítását akarom leminősíteni, mert én bírom őt, meg szerintem jól áll neki a komédia, még akkor is, hogyha nyilván nem két Oscar jelölést érdemel ez a srác. De, de attól függetlenül, amilyen filmben van, ő szerintem hozza azt a szintet, amire szükség van, és amit Jonah Hillnek tudnia kell. Na most itt ez egy picit túllépet, mert egyrészt nem azt a tipikus karaktert hozza, itt egy iszonyatosan nagy seggarcot hoz, akiben belette úgy látod azt, hogy hogy rá lehet bízni a dolgokat, ő úgy, úgy feltalálja magát, még hogyha maga prosztó paras módján is, de megoldja a dolgokat, de rettenetesen kreatív úgy. és a pedig ugye rettenetesen meghízott hozzá, tehát inkább visszahízott, mert ugye régebben volt még a dagi John Ahil, szóval ugye kicsit leadott, és most megint így megint szerintem legalább 110 kg vagy 120, és és Miles Teller pedig így, ahogy kiegészíti ezt a figurát, ő az a, az a én ezt nem hiszem, ebben az meg karaktere van neki. Tehát amikor így tényleg csak hűledezik az, hogy hogy kerülhetnek ilyen hülye helyzetekbe, és így próbál így józan módon így megoldani dolgokat, és egyszerűen csak viszi előre jonah a hülyesége. És nagyon jó párost alkotnak ketten, még akkor is, hogyha tényleg a Ahear-nek van itt a, a ö, érdekesebb figurája. A történetben szerintem a, a dráma az működik, tehát az, az egész ö, versengés, meg tényleg próbálják teljesíteni ezeket a megrendeléseket, az csúcs. A filmek a képi világa az gyönyörű. Tehát tényleg, mint a Zátonnál itt is Todd Phillipsnél, ugye, itt már a másnaposok háromnál tűnt fel nekem először, hogy vizuálban mennyire erős a film. És ez erre is igaz, tényleg, nagyon szépek a színek, nagyon jól vannak így, az egyesetek fölvéve, és az egyes helyzetek is szerintem ö, mindegyiknek megvan a magasúja és érzed a, a tétet az egészben, valamint a történet is érdekes. Tehát azt nem lehet mondani, hogy most nem vagy kíváncsi arra, hogy tényleg most pár fiatal hogy valósítja meg az amerikai álmot egy ilyen képtelen helyzetből, hogy tényleg a Pentagonnak adnak el 300 millió dolláros megrendeléseket, ami úgy rettenetesen kemény. És már maga a fiamnak az egész az indítása szerintem nagyon jó, hogy, hogy egy elkezdi mondani, hogy ti láttak a háborúból, és így mondja, hogy izé vért verejtéket, meg hőseket, minden, és így elkezdi így számszerűségbe lebontani, hogy mondjuk egy sisak 500 dollárba kerül egy, egy golyóállomellény. 1500 dollárba, egy M249-es gépuska be, kerül, és akkor be, kírják, hogy egy amerikai katonának a felfegyverzése az 17 ezer dollár. Most, hogy ezt átszámítjuk, az egy 4 millió forint. Csak arra, hogy oda, oda, oda egy katonának a nyakába. Most 4 millió aktív katona van azt hiszem, az USA-ban, tehát itt lehet számogatni, hogy mekkora iparról van itt szó. És, Kicsit a fegyverneppel igen, hasonlít a stílus. Igen, együtt. hasonlít rá amúgy. Na, talking! Igen, csak ez, egy, ez az annál egy picit könnyebb. Tehát lehet nagyon nagyokat röhögni a filmen, tehát azért szó sincs róla, hogy azért ez egy fullon dráma, de vannak neki nagyon jó komikus jelenetei. Az meg a másik, hogy, hogy a Miles teller a feleségét játszószínész, hogy annyira gyönyörű. Tehát é, é, é, szerelmes lettem Így, Ő az új szerelmem, én nem tudom, már rá akarom íratni a vagyonomat, meg amit akar. Nem akár, ezt írt meg... a Szöröskei Gábor is ma, Twitteren. Nem nem olvastam amúgy, tehát nem láttam, hogy mit írt róla, de, de, de azon ő az olyan álom, szép, olyan csoda, szép, hogy ez a ja, csaj volt. A... Nem sértődött meg, amikor ezt így mondtad neki? Hát ő az nem szengelme? tud róla azóta elfelejtett, ja, ja, sajnos. De amúgy ez a Vázik. csaj volt a Nak -Nak is, tehát így most ezt így Freddynek mondom, hogy ja. volt a Nakmákban -Nak is, ő volt az egyik, ugye, MCO csaj. Csak itt még szebb volt. Tehát. Ja, szebbik. Igen, igen. Tehát nem az élő, a, izé, a Eli Roth felesége. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, Ez a, ez a másik tud. csaj volt. Meg a, lehet látni az IMDV oldalon is, a, a filmben benne van Del Bilzerán is, is, nem tudom, hogy kinek mond valamit innen. Nem, Black Sheep? Zoli? Nem, semmit. Nem. Talán jó, mindegy, ilyen Playboy csávó, Instagramra állandóan ilyen fotókat posztol, mintha mit, egy négy kurvával pózol, ilyen fullos nőkkel, meg kokainnal, fegyverrel, mindent, tehát tényleg, mint egy nagy tinédzser olyan a csávó, mint egy tinédzser nedves álmát élni, és így, ebből van neki egy Instagram karrierje, vagy profi pókeres úgy és mindegy bele van a filmben csak azért, hogy kiújtsa a Jonah hill -t. Tehát így kis apróság, valószínűleg tényleg csak azoknak tűnik fel, akik már találkoztak ezzel a figurával. És se követve, hogy mert nem tartom túlságosan értékesnek a tevékenysége, de mindegy, így sokaknak ezek egy álom. De mondom, tehát egy olyas, mint tényleg a Wall Street farkas, csak annyira nem a kápszerezésre, meg a bulizásra megy rá, hanem inkább ennek az egész intézménynek a guztustalanságára, és hogy az állami vegledelések ezek valószínűleg így mennek, tehát egy Tök mindegy, hogy milyen szakértelmed van hozzá, csak ajánljál Áron alul, vagy legyél haver. És erről szólom, hogy a film is. De az a... ikon is ez mondja. Igen, és ezt mondom, hogy ezt hogy, hogy így bármire rá lehet húzni. És annyira abszurd hogy az egész. Meg tele van tényleg uh, sepelsarc utalásokkal, Elég csak megnézem, hogy a posztert. És uh, már onnan lehet látni a dolgot, és uh, hát ahol izgalmasnak kell lenni a filmnek, ott izgalmas Bradley Cooper egy kis epizód szerepben van benne igazából, tehát a film felé fel se tűnik. Sőt, meg csak azt vettem észre, hogy ez az igazi szemüveg van. Tehát, hogy általában az emberek kamus szemüveg szokott lenni, ugyanúgy néz ki az arcok, de ugye a szemüveges ember azt tudja, hogy a mínuszos szemüvegben ugye kisebbnek tűnik az ember szeme, a pluszosban pedig nagyobbnak. Na itt most akkor a szeme alatt a Bradley Coopernek, mintha photoshopolták volna. <gül> és tehát ezt tényleg a szemüvegesek veszik csak észre és itt viszont nagyon látványos volt. De ez is csak kis apróság, és én azt mondom, hogy ez a Todd Philipsnek az eddigi egyik legértéki, értékesebb rendezés, ez egyik legérdekesebb történetű filmje. Hát az tényleg szól valamiről, ez nem csak ilyen hahotázós film, mint például Mártaposok, ami a maga nevében eszméletlen jó, tehát én tényleg a kategóriának az élébe sorolom a más taposokat. De ez a film egy picit talán többet markol, többet nyújt. Nyilván negatívumok vannak, a karakterek annyira nem szerethetőek, tehát itt, itt azért tényleg antihősök vannak tulajdonképpen, vagy ez egy az egybe gonoszok. Valamit az, hogy én például nagyon érdekelt volna, hogy ezek a közvetítők, Honnan szerzik a fegyvereket? Tehát most a gyártótól szerzik, de akkor az államért nem közben a gyártótól szerzi be. Tehát engem ez például rohadtul érdekelt volna, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan intézik ezt az egész dolgot, hogy most hogy akasztanak le 6000 pisztolyt, a, milyen kapcsolatokon keresztül, és erre például nem tértek ki, pedig engem ez érdekelt volna hát a fegyvernek a van erről szó egyébként. Ott mit mondanak erről? Hát mondjuk az ugye hidegháború utáni ja, sztori. De, de hát ott ugye például a hidegháborús fegyvereket veszi meg a Yuri, Aha. ugye az orosz nagybátyától, és azt adja el ugye a közelkeleten megafikában. A közel ja, hát meg bolonakoros fegyvereket Tehát, csak az már egy másik ö, dologból, vagy másik szemszögből, történetnek egy fontos része. De hogy a modern Amerikában, hogy szerzik ezt be? És ez nagyon érdeket van. Lehet, hogy egy rendezői változatban van róla szó, én nem tudom, de, de ide ez hiányzott belőle. Tényleg csak ilyen kis apróságok, de mondom így a nyári szezonban ez, ez szerintem abszolút kiemelkedő volt. Úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek. Nagyon megosztó amúgy, tehát tényleg néztem a metacritic meg meg a az értékeléseket, és így van, aki szerint az év egyik legjobb filmje, mások szerint meg az év legrosszabb filmje. Tehát ez nagyon polarizálja az embereket, mint például ugye a Batman v Superman, vagy a Suicide Squad. Ez embere válogatja, hogy most ki, tud, ki tudja belátni a szatírát, vagy ki gondolja azt, hogy ez, ez komolyan van gondolva. Hmm. Úgyhogy ennyi, nem tudom, hogy meghoztam el valakinek a kedvét hozzá, esetleg. Hát, hát, lehet, hogy nézem, majd mozibon... De mit szólhatnak olyan a filmhez, a rossz vagy? <sítható> Kameó van. Igen. <gül> Na, rossz anyák. Ezt ki látta? Ezt a Zoli lát... Szia. Láttam. A... Én is. Vártam, látta én is láttam. Uh -huh. Én nem láttam. Én is nem, azt mondtam, az, az előzetes. Christian Bell, ilyen beszerepel, én kiábrándultam. Ha megnéznéd a filmet, nem gondolnád ezt? Egyiket tényleg tök érdekes. Én egy másodszor találkoztam olyan filmmel, akkor ezt átveszem, hogy, hogy kifejezetten szerintem női film. Elsősorban hát ez csikvég, női, film. de fullan. Én... Ezt, ezt annyiban én... is aláírom egyébként, hogy itt a játszótéren két anyuka is, azért a, a né nem ebbe tartozik, hála égnek, de két játszótéri anyuka is a, a apáról sózta a gyereket, mert hm. ők ezt mentek megnézni. Ha? Nagyon helyes. Jó, nem azt mondom, hogy mindenkinek az épülésére szolgál, de szerintem meglepően egy, egy üdítő Ez az előzetes a szerintem. szerintem. Hát szerintem. Nem, nem, nem néztem meg az előzetesét, amikor, amikor vágtam a videót, akkor azt használtam, hogy ez rettenetes. Egy rendkívül szó kimondó vígjáték, igazából arról szól, amit ott is lehet látni. Van három anyuka, aki igazából egy, a Mila Kunisz, akit inkább látunk, aki, aki belefárad a, a, a, az anyaszerepbe, de nem a klasszikus anyaszerepet kell elképzelni, hanem ez tényleg kihagyja a belét. Tehát két gyerek mellett ezeket hurcibája, suliba, suliból, edzésre, e, reggelit készít, uzsonnát, csomagol, házi feladatot csinál mindenki helyett, de ilyen beadandót is legyártja részmunkaidőben, ezt mondtam, részmunkaidőben dolgozik, emellett még edzéste jár, szülői értekezlet, meg ezek a sütés kiállításoknak az újságok kurva nagy délszerűségnek körvendenek, és lényeg az, hogy egyik alkalommal így csömörre lesz, így pont leönti magát a kellő pillanatban egy kávéval, és valahogy így a dolgok úgy kulminálnak, hogy teleszavad a húrcipője az egészen, és elhatározza, hogy neki szüksége van egy, egy, egy pihenőre. Egy nyugira, nem az, hogy ott hagyja a családját, hanem kell egy olyan, hogy kirúgjon a hámból, és hát ennek a tengején kezd a film azon morfondírozni, hogy igazából a, a, nem azt teszi a jó anyát, aki, aki rátelepszik a gyerekre, hanem, hanem kell, kell a szünet is. Barami jó a, a filmben szerintem Milakunis. Én, én ezt nem tudtam még egy színészként értékelni, de de szerintem Gergő, abban egyetértünk, hogy ez a szerep valahogy úgy jól állt neki. Nem tudom, hogy mennyit tett hozzá, egy időközben ő is anya lett. Szerintem sokat. Tehát annyira látszott rajta, annyira anyástak nézett ki, miközben tényleg egy nem, tehát meglátod, meglátsz róla most egy, egy, egy bármilyen ilyen modellfotót, vagy olyan fotózást, nem arra gondolsz, hogy ő most egy édesanyja, de a filmben, amikor megjelent, és tényleg ott, ott mozgott abban a közegben, annyira élő, annyira természetes volt az egész, hogy uh -huh. én, én megdöbbentem rajta, hogy tényleg egy me, mennyire át tudott szellemülni, és ez, ez, ez nem egy színészi dolog volt, hanem ez tényleg magát hozta, és ez jól állt neki, az tény. Abszolút. Azt még hozzátenem, hogy, hogy, hogy ugye hármasban mennek el Gyakorlatilag ez a film ez egy, egy, egy buli filmnek hirdeti magát, amikor uh, ugyanazt, amit a pasik szoktak csinálni mondjuk a másnaposokban, hogy kirúgnak a hámból, és akkor így atomkészen lerészegednek, partiznak, ezek klasszikus amerikai parti jelenetek, hogy a házba, a medencés parti, akár. A, folyagos központban. Folyagos. Igen, tehát ugye ezek az olyan dolgok, amiket mondjuk ilyen pasi filmeknél azt mondják, hogy hú, mekkora parti, mondjuk ugye ezt nőknél látod, de kicsit olyan más, de, de az ember de, de, van, hogy egyre stereotipizál. Nem tudom, érted mit mondom. Én értem, persze. És, és, és jó, jó érzés volt látni ezeket az embereket, bulizni. Kristenbel szerintem jó volt, ezt a, ezt a merev anya figurát nagyon jól hozta, tehát valami, hogy Mila a lenne ebben a hármasban igazából, valahogy a, a Meridian, tehát az a középpont, Igen. akitől egy sokkal extrémebb anya a Catherine humphrey -e Az mekkora egy ordenár, egy Akkor a krabbi volt az a nő, hogy volt a, a tehát de olyan vagyok. szövegei voltak annak a nőnek, tehát ez a Melissa McCarthy karakter volt, csak neki jól állt a búj, tehát az, az ordinári paraszt, trampli, tuskó, tirpák, de akár, türhő nőszemény, de nem tudsz rám mit mondani. De olyan dolgok voltak ebben, hát most egy egypontja, ez nem hiszem nagy spoiler, de az a jelenleg a, a Kristen Bell puló, és az mutatja meg, hogy a, ja, ahogy... a bőrös véslit olyan igen, kell igen, konkrétan ezt így nevezetik a filmben, hogy a betéletlen faszon hogy kell bánni. Tehát most így nem kell finomkodni, ez nem egy finomkodós film. Tehát itt nagyon, nagyon, nagyon ilyen nem. témák előkerülnek, nem csak ilyenek, de ez szenzációs, és annyira... Főleg Magyarországon érted, ez egy nagyon ritka dolog, hogy ilyennel bánni kell. Ja. De és akkor ott meg így elközelek kerül, beszélni, hogy a mit kell csinálni. Tudom, és... <laughs> nagyon, nagyon. Hát olyan volt, ott úgy a nézőtére, nem tudtam, hogy volt kurva kellemetlenül lehetem magam. <gül> Ez akkor lett volna még kellemes, hanem, ha te vagy az egyetlen pasi a nézőtére. Nálunk külhárás voltam ha? egyébként, hogy nem volt rajtam a pulóver akkor. Valak, nálunk nézőtére. én volt az egyetlen férfi amúgy a nézőtéren, <gül> tehát a nőkkel volt az, a az is. Tehát Az durva volt, hogy ilyen vasárnap 11.40-kor mentem, hogy a délelőtt, és így kell, nézelőtte, hogy mindenhol nők vannak, és meg ott így bele süpedek a széke de te, most így meséltünk róla, és ti is röhögtetek rajta. És akkor onnan jelnetnél te felállszott ez nem is így van! <gül> én csak ordítottam akkor, tehát én, én annyira hangosan röhögteve a filmet. és nagyon sokszor, tehát ez amúgy egy, egy ritka dolog, mert általában csak egy elkuncogok a dolgokon vagy valami, de itt, nem bírtam magammal néhány jelenetnél, uh, annyira, annyira jól betaláltak a, a, az egyes részeknél szerintem. És, nagyon. és ez nagyon ritka. Nagyon. Hát mit lehet megmondani? Mi akkor is Gyönyörű. Kristenbel ugye a Catherine Hánnak a, a teljes ellentét Ő a, a merevanya, aki nagyon-nagyon ritkán tudja jelenkedni magát. Neki is volt egy-két jó pillanata. Szerintem egy rendkívül szórakoztató vígjáték. Nem... Az, nem, nem nagyon tudom elképzelni azt, akinek tetszik mondjuk a másnaposok, hogy ne tudná értékelni ezt a fiát. Én amúgy ezt mindenkinek tudnám ajánlani, akinek van anyja. <gül> Tehát amúgy mindenkinek... Mert van, Hú, eléggé elég leszűkített. Lesz lesz el, el, hát szegény Junior marad ki belőle, egyedül, mert az csak a panya, De hogy... Te, jó, mondjuk, én nem biztos, hogy elmennék rá így édesanyával együtt megnézni, az nem olyan, de hogyha mondjuk ő magába megnézni, az szerintem tetszel neki. Meg így szerintem nagyon sok embernek, mert tényleg van benne egy ilyen könnyed, elengedem magam, és akkor tényleg ilyen ordenári, Trumpi dolgokat művelünk. Van ennek közönsége, van erre alkalom néha, és szerintem, hogy a filmnek, ahogy bemutatta így azt, a, azt a folyamatot, vagy azt az éles stílust, amit ugye a Miraculis folytat a filmben, én annyira sajnáltam szerencsétlen, de, de annyira jól felvezették azt a kiankadást, amikor csak így hmm. a, ott van az SMK gyűlésen, és akkor egyszer csak mondja, hogy nem. És az, az, az szinte így ilyen limabőrös lett, hogy így van, ez az, mondd meg nekik, és csapjál oda a meg. Mert, mert té, tényleg a, akkor már annyira kifizetődő volt, így annyira elérte a csúcspontját, az az egész faszki van vele rész, hogy... Hát ezek a társadalmi nem elvárások, nem? Ez a, ez a lehetetlenül sok hülyeség, aminek meg kell felelned, csak azért, hogy másoknak jobb legyen a véleménye rólad. Azoknak az embereknek, igen. akik szintén ez alatt nyögnek, és, de igen, igen. Ez, az mondjuk már az előzetesből is lejött, hogy ez az alap azért érdekes, csak ott annyira, ott vagy, vagy a legrosszabb poénokat be, vagy nagyon rosszul vágták össze, az, rossz. az előzetese, az tragikus volt. Nagyon, nagyon egyébként ez vágva, mondjuk trillere vágva, ez tipikusan az a, az a sablon amerikányi vígjel. Tudom, hogy te adni a székről, uh -huh. meg ilyenek. De közben nem. Úgy, Tehát amúgy nagyon iszinte hogy... pillanatok vannak a filmben. És Tehát például, a víz, amikor a nem mondjad, ja, ja, még ezt elmondom, hogy amikor a Miraculis a férjével így, hát most az spoiler, elvának egymástól, az az utolsó pillanat, az annyira őszinte volt szerintem, tehát úgy, úgy, úgy abban láttam valamit, hogy ez tényleg nem csak egy ilyen kis egyszerű mm. délutáni vígjáték akart lenni, úgy volt benne tartalma. most nyilván ott tartunk, hogy mert tényleg mindenben női főszereplő van meg, előtérbe kerülnek a nők meg, női szellemírtok meg minden, és így láttam benne valamit, hogy azért ez így mondani is akar. Igen, lehet, a, lehet a női témát méltósággal is így kezelni. Van. Tehát szerintem azért ez egy érdekes dolog annál sem, hogy Simán csak prosztóskodjon Viszont mielőtt még teljesen Ilyen kenetteljes Módon beszélnénk erről a filmről Az azt is tegyük hozzá, hogy Azért az a felütés, amivel maga a film Az, az kezd Azért elég gyorsan ki is fullad Tehát ez nem egy parti film Ebben van körülbelül kettő parti Ami úgy tényleg egy ilyen a hajam jellegű valami De én nagyon örültem volna, hogy ez a film Ez végig ilyen nagyon, nagyon gyors. Na jó, de mondjuk a másnaposok se parti film. De, egyébként. de az igazából a, a, az a másnaposokról szól, ugye, mint a témájában is van, és próbálják felgyűjteni, hogy mi a szar történt előző nap. Ez pont arról szól, hogy hogyan engedélyezik. Ja, tehát, hogy a parti körül forog végig. Igen, is. Tehát itt partiznának az anyák, de ezt nem látjuk, ebből igazából két jelenet van, ami úgy, úgy tényleg ezt úgy sugallja, De alapvetően ez egy romantikus film, némi drámai felütéssel szerintem nem kellett volna. Szerintem nyugodtan maradhatott volna egy. Egy őrült jó parti film egyébként kibírta volna. Abszolút. Hát a Kárla a, a figurája, meg ez, ez a három nő simán elvitt volna a hátán egy, egy másfél órás partifilmet. A másik gondom az, hogy igazából a három nőn kívül sok mindenki más úgy nem klappolt szerintem. Nem voltak kifejezetten rosszak, még a maga módján Jayda sem zavart. Na pedig ő aztán tényleg egy hát, ilyen... Hát, hogy csak szúrt a szemével, és ennyi volt igazából. De, de most, most még az sem volt, hogy hát mindenféle a... azt csinálja. Viszont ez a Kristen Applegate, én nem tudom most még mindig eldönteni, hogy az a nő az, nagyon jól tudta eljátszani azt, hogy irritál, vagy egészen egyszerűen a jelenléte valóban irritál. Jó játszott el, van. tehát igazi pofozni való ember volt, amúgy úgy ebben, ebben a filmre és jól lát neki. Tehát én amúgy szerintem tud ennél szerethetőbb is lenni. Most volt ez a vakáció, remélik. Nem nézte ébrendes családat? <gül> ja, hát az, az más. Jó, tudom, hogy nem tegnap volt, de én néztem jóda, ébrendes családot, az ott eltett 30 év, vagy még. De rendszer, ha jó, csak, csak e... simán ilyen volt. Tehát ez kellett neki. De viszont... Nem, én a vakációban is töttem volna, csak azért. <gül> csak még valami, hogy ugye a stábista alatt pedig van még egy ilyen nagyon kedvesenet, hát, hogy ugye a színészeket az, az, az anyjukkal interjúztatják őket. Az például annyira szép volt szerintem meg hogy így az egy picit dobott még a filmben. És most tényleg fura, hogy most így tényleg ennyire jól érszük magunkat egy tipikus csajfilmen, tehát ahogy ez tényleg olyan, de én azt mondom, hogy ebben mindenki tud találni magának valamit, ami ne tud szórakozni, vagy ami egy picit úgy, úgy felismer benne, vagy felismeri az otthoni helyzetet belőle valami. Szerintem ez, ez tipikus egy olyan film, amit úgy tipikus ö, filmnek szánták, de azért egy picit picivel többszorult bele ennél. Igen, meg elég ritkán esik szóval, hogy az anyai áldozat az egy család, meg egy gyerek életében az mégis mekkora, és jó, nyilván van egy, egy elég komoly hányada annak, amit a filmben látunk, amit uh, itthon azért ritkában érzékelünk, legalábbis remélem, hogy nem indítsz ki majd a szülői munkaközösség és hogy uh, az a legtöbb szülő nem csinálja meg a gyereknél helyett a házi feladatát. De ezzel együtt is szerintem a túlnyomó részt az elég sok mindenre rá lehet ismerni. És van egy nagyon. nem is tudom, van egyik üzenete a filmnek, de, de szerintem bőségesen lehet róla beszélni, és szerintem a szegényebb nem lesz senki attól, hogyha megnézi. Így van. Aki akarja rövid verzióban látni ezt a filmet, gyakorlatilag az elmondások, elmondások alapján ajánlom a Simpson családban egy. Aztán negyedik ah. évadból egy részem gyakorlatilag ugyanezt ö, röviden elmeséli. <gül> <gül> Már Simpson be sokan. Ez ah, ez nem olyan. abban nincsen ilyen egy trampinő. <gül> hát olyan nincs azt én. <gül> nem mondom, tehát ez egyszer előbb-utóbb érdemes rá sort keríteni. Még akkor is, hogy nem rohantok rá a moziba. Ajánlott. Abszolút. Holy shit. Most olvashat, hogy Jered Leto bekastingolva lett a hogy hívják, szárnyas felfedás folytatásába. Nagyon helyes? Hát reméljük, hogy jobb alakítást fog nyújtani, mint Jókönyvként. Hát legalább egy olyat. Hát. hát az kurva kell. Ne, nem, nem, jó lesz. Nem lesz a Jered Leto volt ott kevés, de, de, de térjük vissza, ez a megertuk. Nézz vissza ó, egy másik ó, DC filmre. Hú, látom, milyen. Edi. Igen. Tessék, tessék, Gergő. Kezdte. Your turn! Na, hát mi, mi is ez az egész. Aki esetleg nem hallgatta a 104. adást, ott Gergő nem éppen olyan véleményel méltatta a, a nincs 2-4 kült, ahogy azt mi elvártuk volna Black el És akkor mondtam neki, hogy oké, okay, tegyél még egy próbálkozást a, talán a másik nagy közkedvelt Bud teren telenszél filmmel a és megint jövünkkel, és akkor mondta Gergő, hogy hogy ezt csak úgy érem el, ha én is megnézek valamit, amit ő akar és ez a film nem volt más, mint a Watchmen amit én nem láttam, igazából nem is tudok tudtam róla semmit de csak azért hallottam a... róla, nem? Hogy hát van, hallani túl. hallottam volt, de fogalom nem volt az egészről. Tehát mindig csak láttam ezt a smile is akármit, és, és elképzelésen nem volt, hogy mi ez az egész, meg, meg, a, meg nem is hallottam soha semmit ezekről, tehát mindig csak azt láttam, hogy Watchmen, de egy, egy szereplő, jó, ezt a kék csávót, ezt már láttam párszor, meg ezt a e, rorsak akárkit, de elképzelésem nem volt, hogy miről szól az egész, mert annyira nem élik semmilyen más ilyen e, túl sokat szereplő szuperhős dologhoz, hogy úgy gondolom, hogy oké, okay, megnézem. Ez ugye bár a, a képregényfilm, szuperhős képregényfilm bolygottom előtti film, úgyhogy ez, ez játszhat, úgyhogy jó. Akkor azt mondtam, hogy oké, okay, oh. Gergő, megnézem a Watchmen-t, te megnézed az és megint bejövőnket, ami majd ezután következik. És hát megnéztem ezt a filmet, a Három órás verziót, ha minden igaz. Nem volt egy rövid, rövid film. A, a film megnézése egy külön történet, tehát én felraktam ezt a tabletemre, leutaztam Balatonra, elkezdtem nézni ezt a filmet, és aztán a, a mozdony, vagy a vonat csak úgy elkezdett megállni, Ö, egyszer először csak 10 percig, aztán egy pár, nem tudom, a következő megállónál már tartósan, amikor 20 perc után már álltunk, akkor jött a kalauz, hogy hát izé, hát lerobbant a mozdony, meg izé, na nagyon. nagy egy szögre. És akkor úgy kinomba. Hogy? Te mondasz nekem, hogy Egyébként ezt csináltam, pontosan. Ez világ. Csak közben figyelnem is kellett, mert ha mondom, mi utasítás, hogy most mi a fene van, akkor, akkor azért nem, nem ártal ha meghallom. Na mindegy, lényeg a lényeg, nagy nehezen aztán jött egy másik vonat, ami felszedett, azzal a különbséggel, hogy minden izé, szaros mucsa is megállt, minden megállónál, tehát nem tudom hány óra kis érkeztem meg a Balatonra, ahová szerettem volna. És aztán ott kezdtem, kezdtem elnézni, azon a vonaton a Watchmen, de az a vonat olyan rohadt hangos volt, egyszer nem értettem semmit. Úgyhogy aztán a visszaúton befejeztem a filmet. És ez a és film nem volt rossz? ur isten! Ez a film egyáltalán nem volt rossz. Miért? Mesélj Azért, és most ilyen a folytatás, hogy mert szar volt. <gül> <gül> nem. Ebben a filmben gyakorlatilag a, az eleje azzal a, amikor a, hogy hívták ezt a... Komédiás. Komik, komédiás, igen. Na ott, a, amikor ott ő, ő rá rajta ütöttek, ott, ott nem teljesen értettem még mi a fene van, tehát ilyen furcsa kezdés volt egy filmnek. De aztán jött az a, nem tudom, jó, 5-6 perces intró, azzal a, nem is tudom, kiének elő Johnny Cash, vagy Bob Dylan. Vagy Bob Dylan. Bob Dylan. Times, they are changing. Pontosan az. És, és az a rész szenzációs. Tehát ott ilyen iszonyat lassított tempóban látunk ilyen, ilyen tök random jeleneteket a, a történelemből, ilyen kicsit alternatív, alternatív megoldással, tehát például az a híres csókjelenet a Times Square-en, vagy én nem tudom hol, amikor a matróz megcsókolja azt az ápolónőt, na itt viszont egy, egy nő csókolja meg az ápolónőt, meg ilyenek. tehát ilyen, ilyen hidegháborús, világháború utáni korszakban vagyunk, és ilyen random jeleneteket látunk, ilyen nagyon lassítva, nagyon szépen beállítva, erre a remek zenére is, és ott éreztem basszus, hogy ez a film biztos nem lesz olyan, mint a, a többi ilyen szuperhős szar. És olyantól kezdve a film valahogy így ennyerte a bizalmamat, és ö, legtöbb ideig fenn is tartotta. Igazából volt egy pár, pár rész, ahol nem tudom, a filmnek a hossza mondjuk nem tett jót szerintem, tehát nekem egy kicsit sok volt, nem éreztem, úgy ez teljesen indokolt, hogy három órán keresztül nézem, és akkor ezek szerint nem is ez a leghosszabb verzió, amit láttam. Így van. Van egy fél órával hosszabb. Na az, az már tehát én azt örömmel kihagytam. A mozi verzió mennyi volt egyébként? Kettő óra, negyvenkettő perc. Jó, hát az, az se sokkal rövidebb mondjuk. Hát nem. Tehát... És ami különösebben tetszett ebben a filmben, most a történetben annyira szerintem nem menjünk bele, ilyen hidegháborús hát nem tudom, ilyen igazságosztó társaságnak a Ami miatt tetszett az egész, hogy ez, ez klasszikus értelemben szerintem nem egy szuperhős film, hanem inkább így a, a karakterekről szólt az egész, tehát nem arról szólt, hogy itt micsoda tetteket hajtanak végre, hogy megmentik a világot, hanem elsősorban azzal az azzal foglalkozott a film, hogy, hogy hogyan élik meg ezt, a, ezt az egész uh, világot az ő szemszögükből, hogy úgymond a, a közkedvelt uh, hősökből ilyen kiszorított emberek lettek. És ez szerintem egy, egy nagyon érdekes koncepció, és uh, jó visszaadta a hidegháborús időszakot szerintem. Uh, a legtöbb karakter az, az szerintem érdekes volt. Ümm, mi, mit mondjak? Még a film végén a fordulat az nekem, nekem kifejezetten tetszett, hogy mire ment ki ez az egész. Egy ilyen új viszonylat volt az egészben. Ümm, ami egy kicsit zavart, hogy szerintem a történet néhol nehezen volt követhető. Tehát ez az egész Ez a kék ipse ez a doktor menhetten. Jó, mondjuk ez a fickó önmagában kilógott a sorból, de nem tudom, így. így történt, kicsit úgy éreztem, hogy itt valamilyen előkészület szükséges lett volna ennél a filmnél, mert így a karakterek nem nagyon lettek el, magyarázva meg ilyenek. Egy kicsit ott el voltam veszve, de ennek ellenére azért szórakoztató volt. Amit nem értettem mondjuk, hogy van ez a Dr. Manhattan figura, ez, ez nekem egy teljesen kilógott a sorból abból, mint képességileg, mint egyéniségileg, tehát ez, ez a többi igazságosztó, ez a, nem tudom én, ember vagy Bagoly, vagy mi a fenék voltak ott. Éjeli Bagoly a, volt az egyik, da, a olyan. másik meg ez a Sziökspektor volt, az nem a, tudom Sejjel. Meg ez a komikus csávó, meg ezek, tehát hogy ezek labdában nem rúghattak itt a Manhattan fickóhoz képest, tehát ez egy, olyan, ez egy isten volt. Az. Hát igen, pont ezért nem is tudtad beleilleszteni a kébe, mert nem illett bele egyáltalán. Hát igen, de hát akkor hogy tekinthetném ezt egy csapattagnak? Hát ő nem is volt csapattag, tehát ő nem is közösködött a többiekkel szinte egyáltalán, mert ő már... Mégis egy men része volt, nem? Hát része volt, de hát most szerintem inkább csak ilyen nagyon komoly dolgokkal foglalkozott, amikor elküldték például Vietnámba. Tehát így maximálisan igen, de egyébként ezt sem értem, hogy hogyha az amerikaiak ilyen fegyvernek használták ezt a csávót akkor, hogy mondjam, miért nem sokszorosították ezt az embert, mert tökéletesen le lehetett vezetni, hogy mitől lett az ember olyan, amolyan, amilyen, tehát, hogy milyen kísérlettel uh, lett ilyen Isten. Szerintem azt hát, meg akadályozta én... volna amúgy. Ja, menhetten. Aha, já, ja, hát, nem, hogy, hogy... Hát miért kellett volna, hogy tudjon erről? Hát, mert ő láthat, tehát ő ugye nem máshogy tapasztalja az időt, tehát ő látja a jövőt, ugye, meg a múltat, meg a jelent, meg mindent ja. egyszerre lát. Tehát ugye a, a, a film végét meg ugye azért nem tudta előre, mert ugye arról tettek. Tehát azt ugye az Ezt összehozta. Tehát az, az egy más kérdés. Szerintem azért... De nyilván mm. azért ez az egy sokkal komplexebb történet, tehát azért az is hozzátartozik, hogy ez egy szuperhőspiamnak nem szokott ilyen sztoria lenni. Hát rohadtul, nem? Hát, a, de... Ez a rorság, ez nekem egy, egy érdekes figura volt. Hát az... én amúgy meg vagyok róla győződve, hogy a Rustian Cole karakterét innen hozták a True Detective-be. Aha. Szerintem nagyon hasonlított rá. Ö, ja, akár. Igen. Ez a börtönös rész is nagyon jó volt. Tehát amikor ott uh, így azt mondja, hogy ti vagytok összezárva velem, és nem fordítva. Ja, igen. Ó, az nagyon jó volt. Tehát a Jackie az szenzációs volt ebben a filmben, és így. Freddy ugye nem tudta az elején, hogy ő lesz az a rorság, pedig a filmben, hogy többször is lehet látni, így és ő szaladgál ugye azzal a, itt a vég táblával. Igen, igen, emlékszem az a, a, apró titkok kapcsán mondtátok, hogy, hogy ez ebben a filmben volt, és így még eszembe is jutott, és így, így végigondolkodtam, hogy hol a francban volt ez az ember. És akkor, amikor levette a maszkot, akkor hát basszus, ez a fickó az egész. Mondjuk arra nem jöttem rá, hogy ez a, a maszk, ez hogy működik, vagy mi ebben a lényeg, hogy Hát ez a képregében elmagyarázzák ez valami a mollók csinálta van, van ilyen tinta egyébként, ezt valóságban is De Tényleg ezt láttam tehát, én ezt is, hogy valaki megcsinálta a maszkot, és működik. De És ez, ennek mi volt a lényege igazából? Nem hát, tudom. hogy menő legyen. <gül> ja, jó, oké. Okay. Azt ahogy beszélt, mindig, mindig más, más volt és Azt hittem, hogy ezek ilyen orsz kifejezéseket akartak uh, mutatni, de, de egyszerűen megfejthetetlen volt mondjuk, rossák képeknél ez annyira nem is baj, de nem tudom, így, így, néha így ezen elkezdtem filózni, hogy mi a tökömért csinálja ez az ember, de jó, igazából mondom, ez a, a hosszában volt egy kisebb bajom, meg a, a történet kicsit túl komplex volt szerintem ebben a formában, meg ez a, ezzel a menhetten figurával itt, itt nem tudtam teljesen boldogulni, tehát ez túl hatalmas volt, meg ez az egész masra szökés, meg ez a Dr. menhetten gangbangot sokszorosítja magát a jaj, tehát ez, ez így <gül> így nézte, basszus, ott, ott a vonaton voltam, Asztalon, nekem egy olyan hely jutott visszafelé, ahol egy asztal is volt, Androm, a zsír, oda rakom az asztalra, be is tudtam sötétíteni, tökéletesen láttam, szép csend vonat volt, és akkor, és akkor vannak ezek a jelenetek, amikor Izej, ilyen, ilyen, ez a, ez a kék a dug, nem tudom, sokszorosítva, meg nem tudom, lóg a farka, meg ilyenek, és ott merettem egy ilyen, ilyen 80 éves csávó volt, és mondom, Jézuson csak ide nézép nézze, csak a rejtvényedet, ne néz fel, mert nincs kedve magyarázkodni. Ja, nem tudom, tehát ebben is mondjuk más volt a szokásos képregény filmekhez képest, hogy egy szuperhős, nem is szervet lehet látni, nem is egyszer, de jó, mindegy. De igen, tehát én élveztem ezt a filmet. Annyira nem nagy a választás, meg tolongás, de még azt is mondanám, hogy a top 5 filmben benne van. Úristen. Hova jut a világ, hogy Freddy jó. szereti a watchmen -t? Meg Vajon a felfedeztem, hogy ez a komikus, ez a, a Walking Dead Igen jön, a... igen. igen. Igen, és ez egy tök jó karakter volt egyébként. Hát ez Tehát ez egy, egy többet volt. néztem volna. Tehát ilyen, ilyen nem is kifejezetten egy, egy pozitív ember volt. Szerintem egyik se volt az amúgy. Tehát pont ettől érdekesek ezek a hát karakterek. Soknál egy, nem Egyik nem sem pozitív. Tehát például azt látod, hogy a, a, a rorsák az egy Csávónak a fejét egy bárdal szedi szét. És, és úgy, hogy az már könyörög neki, meg már a rendőrök ilyet hogy legalább azokat adja ki. Tehát ilyeneket nem látsz máshol. Az egyértelmű, és nyilván hmm. ez egy nagy, sokkal sokrétűbb történet volt szerintem, mint amit ja. megszokhattunk ennél. Meg az, hogy gyönyörű az egész. Tehát tényleg olyan beállítások vannak benne, meg a montázsok, tehát például a komédiásnak a temetése, a Sound of Silence, meg az összes többi ilyen. Tehát ja, igen, nagyon jó zenék voltak nagyon, sem de. volt összeválogatva. Tehát azt látszik, hogy, hogy Snyder itt azért nagyon jól alapul vette a képregényt, és egy-az egybe a beállításokat, és ez neki megy. Tehát ez egy, hmm. mint egy nagy videóklip amúgy nagy részt, és talán pont azért annyira egész filmnek nem mindig áll össze. De, de biztos, hogy azért az így a jelentősebbek között foglal helyet. Még akkor is, hogyha a páran nem szeretik. Igen, egyébként én, tehát kicsit meglepődtem itt a filmbarátok Facebook oldalon is, már nem tudom, hogy pontosan ki, szőr acid volt a kommenterő neve, hogy szedjem szét ezt a mocskot, meg, ízé, meg és így nem teljesen értettem, hogy mi bajuk ezeknek az embereknek ezzel a filmmel, amikor ott van a bosszúálló álló, és az sokkal inkább megérdemelni az utálat, de igen, Zoli segíts, mert ez egy szörnyű film az a baj, ez tipikusan az a film amit uh, senki sem szeret hogyha bántanak uh, és ennek szerintem az az egyik oka hogy, uh, hogy nagyon sokan hajlamosak összekeverni a, a, azt, hogy sötét hátterű hőseket csinálunk azzal, hogy ez művészet ez nem művészet az, hogy uh, csinálunk egy-két figurát akinek uh, aki fadságokat művel csak azért, hogy mert antihősnek kell őket beállítani, mert attól a mert ettől ez még nem fog teljes ebből képet nyerni. Mondok egy kérdést. A komédiás, az pontosan miért is volt komédiás? Mert, Vaj, más mert kérdezek, szerette. A komédiás miért hiányzott bárkinek? A komédiás az egyik csapattagot megerőszakolta. A többieket szinte szarba se vette. A film elején lényegében kikapják, kb. fél órán keresztül húzzák a temetését, mindenki úgy hivatkozik rá, mintha ő valami kulcsfigura lett volna és ilyen rejtélyes valami rébuszok vannak, hogy mert ő tudta. És így. Valami, hogy jól emlékszem, mert kétszer néztem meg, egyszer sem maradt meg bennem semmi. Uh, amit Freddy is mondott, rettenetesen hosszú a film. De nem csak ez a baj, hanem az, hogy amit a történetre is, amit mondtál, de az szerintem a karakterekre is igaz. Zavaros, sokszor értelmetlen, szerintem rettenetesen unalmas film a Watchmen. Iszonyúan unalmas. Sok mint sok, nincs, nincs egyszerűen a filmben három órány tartalom. Rengeteg a montázs olyan pillanatok, amiket ki lehetett volna tölteni lényeges tartalom, ehhez képest a film végig ö, művészkedik. A színészi munka legfeljebb középszerű az egész filmben. Tényleg, tehát legfeljebb egymáshoz képest vannak erősebb figurák, és. Ö, azt sem értettem, hogy igazából oki a realistának próbálják beállítani ezeket a hősöket, mert doktor manhattan kívül senkinek nincsen különleges képessége, legalábbis ha jól emlékszem. De az összes szereplő annyiból áll, hogy végig végiguntatják az embert a filmem. És, és a legjobb, hogy, abban, hogy a film abban tetszeleg, ami egyébként a képregénynek is a sajátja, hogy ez egy réteg történet, És a saját magát is így kezeli, és ez szerintem egy borzasztó olcsó megoldás. Hogy arra baziraznak, amit egyébként a mostani. E Warner-es DC vonalon is látok, hogy hát a kemény majd megvédik, illetve azt az egyet sújkolják mindenhova, hogy ez nagyon-nagyon ez meta, ez nagyon alternatív történelem, és amit mondtadok, hogy bevágunk hidegháborús fotókat, bevágunk ez, bevágunk azt, ettől majd úgy tűnik, mint hogy a mélysége lenne az eseményeknek. Hát az és is volt egy, egy vasemberhez képest, vagy akár... Jó, a vasemberhez képest, de... De nem, nem, az nem egységet ad neki, hanem segít elhelyezni a korban, segíti kicsit kialakítani a filmnek a világát. Azáltal, uh -huh. hogy ismert történelmi eseményeket egy picit megváltoztatnak, például a Kennedy gyilkosság, szerintem például a hatalmas ötlet volt, hogy egy picit változtatni rajta. Vagy az, hogy miért hiányzik a komédiás. Azért, mert hogy azért ez egy összetartó közeg, tehát amúgy szúperek akármilyen közeget megnéz egy ilyen kis az azok között van egy összetartás, főleg úgy, hogyha az egyiküket megölik. Főleg úgy, hogyha a ország ezt Feltételezi, hogy akkor vadásznak rájuk. Akkor hát én nem az... tudom, tehát hogyha mondjuk a Magneto, vagy, vagy a, a, ki a Fasz volt, a Dinamo, vagy ki a, tököm a Pók ha az e, Rogyosra tudta volna Jane-t, akkor megnézem, hogy a Pók mert ők ellenfelek voltak, de mondjuk egy hasonló helyzetben nem vagyok benne biztos, hogy egy e, dissortüzes temetésre komédiás... ekkora szükség. Összetart... De szerintem a komédiás nem volt mindig ilyen. Ja. Tehát szerintem amikor. Tehát az a vicc a watchmen hogy ezek olyan karakterek, akik már túl vannak a fénykorukon, Akár csak az új Batman, ugye, ben Affleck, ben Affleck, és szerintem a komédiásra ők, tehát ezek a karakterek mind a módban élnek, főleg például az a Bagoly, így Bagoly vagy ki, és ugye lenézik az Ozymandi azt, aki ugye próbálja ugye kiárusítani a nevét, tehát hogy ők azért hiányolják a komédiást, mert ők még mindig abban élnek, hogy a komédiás egy, egy közülük való tag volt, eleinte, aki, aki hozzájuk hasonlóan uh, igyekezett jót tenni, aztán ott nála valami, valami becsavarodott, mert ugye látunk flashback amikor a uh, uh -huh. amikor mit tudom, bevetik a hát mi akart -e uh, nem arra gondolok, hanem amikor nem csak az, hát a Vietnámban, amikor, a Vietnámban, amikor a... ott a nőt felkoppintott a például, Jó, igen, hát igen, de igen de az de mondjuk de erős de volt, de. vagy amikor ott az utcai zavargásokat elverik az éli bagolya, és az éli bagolya az hogy láthatóan nem érti, hogy miért csinálja a komédiás azt, amit csinál. És szerintem ezért. Tehát ezért hiányolják. Nem tudom, én. én na abszolút nem én voltam ennek a filmnek a közönsége. Én nem azt mondom, hogy ez egy rossz film. Én azt mondom, hogy ez. ez én, én, én nem vagyok hajlandó megajánni azt, hogy bölcsességnek adják el a bullshitet, Az, hogy ott van a doktor Menhetten, aki a világ. Gyakorlatilag egy isten, és nagyon-nagyon megindokol minden döntést, vagy meglát egy a csajnak az arcán, és megváltoztatja az egész e, filozófiáját. Hagyjuk ezt békén. Tehát ez, ez borzasztó olcsó. Ezt a legolcsóbb belodrámának nem hiszem el. Ezek végig, végig az összes lassítása, a tempójával, a hangvételével, minden évvel azt súlykod, hogy minden egyes negyedórának a filmnek súlya van. Abban meg ezt nem hiszem el. Tehát ez, ez nem az én filmem. Hm. Ezért mondom, hogy én bőven megértem azokat az embereket és akik akik szerint ez az egész vacs, mert ez, ez, ez nem az. Hát amúgy, tehát Hű. ez ember válogatja. Nálam itt a prométeusz hatás érvényesült, hogy én minél többször láttam ezt a filmet, annál jobban szeretem. A Prométeusnál is ez volt, hogy az elején nagyon haragudtam rá, aztán megnézegettem ezt, szeretnem kéne. És aztán így, így elkezdtem felfedezni benne az értéket, átlátni a dolgokat, és szinte minden egyes nézés után egyetemelek az IMDB pontján. Hmm. nekem például. Akkor ne nézd újra, ha már raktad, mert akkor bajban van. Most nyolcon áll, úgyhogy még kettő nézés hátra van. Király. Jó, úgyhogy én kifejezetten kellemesen csalódtam a watchmen hmm. e, Igazán... Há jó, hogy így nem. van, mert különben Dübe is jöttünk volna. Így van, és akkor most akarom hallani gyakorlatilag ugyanezt Gergőtől, mert akkor neki meg kellett nézni az, és megint Dübe jövünket, és nem nézte meg direkt az IMDb pontszámát. Hát ma reggel mert... nézte meg amúgy konkrétan a filmet, tehát ilyen... Nem, nem akartam sokkos állapotba kerülni, hogy megint az lesz, mint a legutóbb. Úgyhogy neki még Gergő, hogy tetszett a talán legjobban idézhető filmjük Hát, hát azt előjáróval akkor kezdjük a jó részével jobban tetszett, mint az előző. Tehát az, az egy masszív 5-pontos film volt, ez egy masszív hat pontos <gül> tehát, tehát így, így ebben a Még négy már film, úgy, Freddy, még négy film. Ja, ja, ja. <gül> egy Én bevállalom a tort. <gül> nem, nem, nem. <gül> akkor Kóla olyat akarunk mutatni, amit nem akarsz szanyázni. De mindegy. Tehát, az a lényeg itt, hogy, most nem tudom, azt elmondja, vagy nem mondja, mert amúgy de, zavar, ez, hogy ez... zavaros volt, mert mindegy, ne is menjünk bele. Az a lényeg, hogy itt ebben a filmben már úgy, ez kreatívabb volt minden szempontból. Tehát itt tényleg így a, nyilván több is volt a verekedés, de hogy azok is kreatívabbak voltak, tehát tényleg például az a, az a Dákos, amikor ott tíz belenyomja Billiárd. a boss, én, igen, hát ha. a biliárd dákó, és ott belenyomja a hátukba, és mondja, hogy álljatok meg. És tényleg azt hiszik, hogy fegyvert nyom a oké, okay, zsír, akkor a, ahogy például át, Kurta, ugye a Buzz az az apácaruhával ez, hmm. ez is egy tök jó ötlet volt, akkor ez, a, ez az állandó, hogy bunkó vagy, tehát ugye ezekkel dobálták ugye, ezt a szerencsét. Bunkó vagy, Baxi. És szegény mindig bunkó volt, tehát itt is már azért így volt valamiféle karakteressége az egésznek meg. Tudok egy jelentet, Gergő, ahol garantáltan hangosan felnevettél. Na hol? A kártyási rész, amikor keveri a lapot, Isten eldobja, és így megkerüli a, a csávot. Nem, ott, ott csak szörnyűködtem, hogy mi a fasz. És Jaj, ne, de, nem már! Mi a baja ennek az embernek? Nem csak. Tehát én másik, tehát amikor így már elmennek a mesek tehát amikor a delfinül beszélnek, meg síráljuk, meg itt, én mondom, jó, ez, ez nem kell. Igen, de Fredinek a repülőautóval van baja a grisnek. De. de az nem zavarja, hogy delfinül beszél. Tényleg ott nyekerget delfin nyelven, meg utána, izé, tényleg sirány nyelven, ott krákogott a basszpenszer, hogy van, ok, ez ne. Tehát így, így ne, így, így le, lehet ilyen rajzfilmes túlzás, meg minden, de azért ne legyenek már mauglik. Ez, ez az én hülyeségem, biztos, hogy velem van a probléma. Meg ezek a... <laughs> itt, itt, itt, itt, itt a történet is annyira hülyes, most ezek tényleg testvérek voltak. Tehát én még arról sem voltam meggyőződve, hogy azok, minden más. volt tudta, azon. hogy ez a testvére, meg. De, ja. de, de miért? Vagy, és akkor miért kellett a fatert paktak tettetni? Vagy a fater az, <gül> az. Most az egyszer mondja, hogy, hogy, a, a, a, hogy, hogy, hogy apának miért volt, egyik filmben, egyik részen azt mondták, hogy minden kikötőben volt egy nője, aztán utána meg már arról beszéltek, hogy együtt nőttek fel. Na most akkor melyik? ez össze-vissza hazudoznak. De, de mert egyszer meg fráj, tehát azért a Bud Spencer volna, hogy nekem nem volt testvéheim, nem nőttem együtt fel senkivel, se, tehát erre azért csak rájön. De, erre azért Bud csak Bud rájön. Koncer, általában egy tök hülye Tusko Csávót alakít, aki csak a hasára hallgat, de végsősorban a helyén van a szíve, és Terence meg az összes filmben ez a lényege, hogy ő ándon átveri a Bud spencer és túl ezt, ezt játsszák. De meg de ez, ez hogy fasz... mi, mi a fasznak vitte el a kamionnyát? Tehát azt például, hogy. Ne? Hova vitte? Minek vitte el a kamionját? Mert oké, hogy ki akar vele baszni, de azért ennél vannak elegánsabb módszerek is, annál, mint hogy átírom másnak a nevére a kamionját, aztán utána ráküldök négy vadparasztot, aztán még táblát is adok neki, hogy azzal menjenek neki, aztán utána meg bepattan, utána a baszfeszers szétszakítja a látszott puszta kezével, tehát ez egy tipikus tor, és utána elhajt a kamionnal, utána azt mondja, hogy, hogy elvesztettem kártyán. Most akkor. Utána meg azt nem értettem, hogy neki a pókerezni. És akkor így látszol, mindenben tök, ügyes mindenben, ha marha jó. Aztán ott a kártyával telkezd balfaszoskodni, én azt hittem, hogy beteti az embereket, hogy akkor így izé direkt szivatja őket, hogy nem tud osztani, meg rossz felét csinálja, meg fordítva tartja a kártyáját, meg direkt jó lapja van, minden, és akkor utána meg így következő már tízer dollárral tartozik. Most akkor így Nekem volt tiszta, hogy akkor vagy szivatja őket, vagy tényleg nem tud kártyázni, vagy, vagy mi van? Tehát, hát, a... Hát, a hát persze, hogy tud kártyázni, csak itt átverte őket. De akkor minek basztára? Ah, nem. De utána meg hova lett a kamion? Meg... De, de, de, de, de, de, de, de annyira se se farka nem volt az egész. Ki a szart érdekel. Én, én szerettem volna, hogyha így ebbe van valami, és, és nem. Aztán. De jó, a, a, a de bere... de ilyen jó a kémia. Jó, a kémia az, az oké, okay, tényleg látszik, hogy ezek amúgy tudtak együtt dolgozni csak. Csak most. Á, á, minden filmben ez, hogy akkor a Tensil, az nagyon kreatív, és akkor amúgy olyan akkor út, mint a Pacpenszer. Tehát amit nem tudom, hogy miért van szükség a batspenserre, mert ugyanezt tudja a Terence is, csak egy kicsit elmélyesebben. Azért, mert a Terence Hill eszközöket használ a badra ráugranak ő akkor is ledobja őket. De utána a Terence Hill lekever egy pofont a batspenserre, és az hátra esik. Tehát akkor valószínűleg fizikailag ugyanak. Torens Hill. Jó. Torens Hülyeség, ez, is felakadok ezen. A főnek a zenéje tök jó volt, akkor az a... Most előhúzták ezt a görögöt és akkor így most utána meg tudott már kártyázni, aztán elnyerték, elnyerte tőle a hajót, meg mindent elnyert tőle, és akkor utána meg vissza akartál neki adni, vagy meg, meg ez is, hogy most akkor katona volt a Terence Hill. Vagy valami olyasmi volt, nem tengerész Rendőr. volt. Rendőr. volt? Azt a tengerész. Azért gondolt, hát hogy tök akkor így, hát a hatóságoknak jó, dolgozott. Mindegy, és, a akkor a és mi volt neki a dolga? Hát lebuktatni ezeket. De hogy, hogy lebuktatni? Az a baj, Gergő, hogy. Szígy, hogy, hogy hogy lebuktatni? Ez, Figyelj, ez nem true detective. Igen, az a baj, Gergő, Tehát, hogy értem, Gergőnek, hogy, a hogy olyan vajon felületen vajon. támadod a filmet, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert mi nem ezért szeretjük nagyon ezt a filmet. Te... És az a baj, hogy én meg azon a felületen nem tudom szeretni, ahol ti. Mert hogy, hogy. hogy így, na, na, És, uh, volt, volt benne nekem... pár jó ópoly, tényleg, de. Nekem csak egy kérdésem lenne még, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltál az ominózus, a pisztácia kifogyott jelenethez. Na hát attól majdnem kiszaggattam a hajamat. Tehát így, <gül> hát pedig de de az aztán tényleg... Direkt idegesítette a... azt a szerencsétlet, és engem is direkt idegesítette. Én nem szeretem a kínos komédiákat. Tehát a, a legtöbb filmnél én hülyét kapok vagy sorozatnál, ami tényleg arra épít, hogy most a gyökerek gyökérkedtek és nem tudják magukról, hogy gyökerek. Tehát ezért nem szeretem a hétköznapi vámpírokat, se vagy mi a faszom volt az a tavaly előtti új Zélandi horrorfilm. Zoli tudom, hogy imádja, de én például, én azzal se tudtam mihez kezdeni. És itt meg így mindig megkérdezi, jó, akkor pisztáciásat. De nincsen pisztáciásat. Elmondja, mi van? Jó, akkor egy pisztáciásat. És akkor így tegy ebben ezt pisztáciát. És így... És mi, az, az mi értelme volt? És direkt akarta felhúzni a bács spencer -t? Meg akarta magát veretni vele? Vagy Basszus Gergő egész filmen át szivatta. De miért? Hát miért? De miért? Mert ez az Vannak ilyen emberek. De ez tényleg ilyen lúd. Luis C.K. Odapot Mi volt ez? Ja, Istenem, Thomas a Gőzmozdony részlékele, ott tök ugyanilyenek vannak. Tehát ö, régen is voltak ilyen korosztályű filmek egyébként, de pont ugyanez. Volt benne, úgyhogy lehet, hogy ez a saját időszakában sokkal értékelhetőbb, mint most. Hát én, én biztos, hogy azért, mert gyerekkoromban nem rajongtam érte, mert ti is biztos azért szeretitek, most így mostani fej, fejjel életetekbe először látnátok, nem tudom, mennyire élveznétek. És amúgy jó képet fest ez rólam, hogy egy fél órája még értettem a rossz anyákat, és ezt meg most a földbe döngöm. Tehát így, így nagyon megfognak rám haragudni. Hat ponttal jó, nem döngöm. Nem döngöm, tényleg full átlag volt, az egész tele volt ilyen baromságokkal, néha nevettem rajta, meg most akkor így a, a Bácfeszterrel be volt idő vagy apácára. Tehát így azt így meg akart rántani, vagy micsoda, mert így. Nem, is, ne? nem tudom. Meg utána meg ott főzte a film a hagymás babot, és akkor így ide, ez hagymás bab? Nem, kruplis hal. És akkor utána megint a film mindenkitől megkérdezte, hogy szereted-e a hagymás babot. Miért? Meg akart őket kínálni vele? Vagy, vagy, meg, vagy be, enni akart velük? Vagy beszélni akart róla velük? Vagy azt se értettem úgy, hogy az elején kérdezgetés a tökre elfelejtették, hogy most milyennek a lényege. Ez a legszürrálisabb, és megint dübejövünk kibeszélő. De, de, de, de, de csak, ez az csak az ezt mondja, már meg nekem, hogy mi, mit akart azzal elérni, hogy talál egy olyan embert, aki szereti a hagymás babot. Azzal lefekült volna akkor? Hát attól függ, vagy, hogy a Vagy. vagy... De, de, de ezt magyarázzátok már meg nekem. Hogy? Ezt a részt ki fogom vágni, és külön videóba feltölteni, és feltöltöm a magyar Bat Spencer Facebook oldalra. Tegyél egy szívességet, Gergerek, lesz. hogy az arcképét nem teszed ki mellé, mert szegény megruházzák az utcát. <gül> a bornos, az, ami a bornos Ez <gül> Jó, De, de, de, de, de miért nem mondjátok el nekem? Mondjátok már el nekem. Figyelj, én, én, én csak nem azért, láttam olyan a sem, Hát, mert... Nekem lenne egy költői kis ki, ki, kérdésem a hallgatóinkhoz, hogy a Gergő most, amit felvezett, szerintem baromi érdekes. Tehát, hogy tud esetleg valaki olyat, aki abszolút szűszemmel szemmel le tudna ülni, mondjuk Bud Spencer, Terence Hill filmet, mert mondjuk pont a, és megint dübejövünket, és elmondaná, hogy mi a véleménye? Mert én élek a gyanúval, hogy ennek a filmnek a megítélésén borzasztó sokat dob a nosztálgia faktor. Szerintem. fél. nem feltétlen... vagyok benne biztos, hogy én, ez. Én nemrég éntes... én nem láttam pár Bud Spencer filmet, amit életemben nem láttam még, mert rengeteg filmet csinál, tehát nincs ember a talpán, aki mind látta volna. És, és láttam olyat, ami szerintem a mai mércével is tök, tök nézhető. Igen, de neked van kötődésed magukhoz, a figurákhoz. Hát de hát minden filmben egy másik figurát játszik. De Te a leg? annyira azért nem. Minden második filmben testvérek a Terence hát ez, ez, Ezek például olyan filmek voltak, ahol nem is szerepelt Terence Tehát Nem azért érzem, hogy például, például mondjuk maradjunk ennek, és megint jövünk. 7,2-nál AMD, tehát papírforma szerint nem is vállalhatatlan, hogy más tapasztalata mondjuk hasonlót. Azért kérdezem ezt, mert nyilván nem tudom ezt megítélni. Jó, nyilván például, a mai, mai 12 engem? évesek nyilván nem ezt fogják megnézni elsősorban, hanem a Transformers, hogy én nem tudom mit. Suicide Squad. Ö, de ennek is, ennek is van egy maga humorra, tehát én azt elismerem, csak lehet, hogy én nem vagyok rá vevő, vagy lehet, hogy egyáltalán ez a mostani generáció nem az. Tehát amit tényleg valaki, nem nézze már meg is. Ez, ezek jogos felvetések. Biztos, Jó, hogy változott ha, szerint az, az igényszint. Változott az nem egész... tudom elképzelni, nem tudom elképzelni, hogy van olyan hallgatónk, aki nem látta esetleg az is megindú bejönünket a, a Zolin kívül, mondjuk még. Biztos. De, én láttam, én láttam. Aki, aki úgy érzi, hogy itt most hozzád beszélek, vagy hozzám beszélnek, akkor jelezzen vissza nyugodtan. Nézze meg, és írj szinte véleményt ugyanúgy. De Gergő, van De, még meg ö... a bűnvadászok? Azt még nézd meg. <gül> <Akkor> jobb lesz. Vagy <gül> az ördög jobb és bolkezett. Az is jó. Nem már. Az egy veszten. Az egy veszten. Nem már. De most melyiket? Jó, <gül> de Nem, nem, tényleg sem nem nem, nem, nem megy ez, és így is már épp elég halálos ellenséget szerezte, így az elmúlt két adás alatt. Én, én nagyon nehezen tudtam rá venni magam amúgy, hogy ezt megnézem. Tehát ma reggel néztem meg, úgyhogy most tényleg belekezdtem egy újsorozóba, és egy azt néztem állandóan, és e de még egy részt megnézek aztán, hogy utalja a Bac-penszer. Jó, meg közte, közte megint pokémonosztál meg ilyenek, tehát te valós, hogy figyeltél, a pojnok feléről lemaradtál. Most, most nem is pokémonosztam, csak kettőt fogtam el szerintem közben. De nem, hát most figyeltem amúgy de a filmre, de most okay. nem mondtam olyan dolgot, ami tudatlanságra árulkodna. Jó. Tehát tök jogos kérdéseket tettem fel. Jó, Black Sheep, mi Teljesen. Nem, nem kell ezt előltetni, szerintem. Én igazán még fel is áldoztam magam itt a Watchmen-e, ami soron jó sült el, de nem, nem is kellett volna, hogy így sülljön el, de Hát most jó. Visszavonom egyébként fülye. a Bocsony egy vállálhatatlan szar. Jö, ezek na, után. Zoli tapsor Így van. De nem. És ahol állandóan csak dugnak, és ez guztustalan. Na. Jó, akkor el is érkeztünk a rovatunkhoz Itt próbáljunk egy 10 percen belül maradni, hogy még BlackShift el tudjon menni, és akkor legyen idő itt, még a podcast feldolgozáshoz. Na, ez legutóbb a Galaxis Utikalaus toposoknak volt. És Blackship látta ezt már igen. korábban, ha minden igaz. Zoli, te ezt láttad korábban, vagy most néztél? még? igen korábban. Te is láttad. Jó, mm -hmm. akkor mi Gergővel most láttuk először. És Blackship olvasta is a könyvet. Igen, régen. Emlékszem. Ég régen. Ég, Jó. Ö, én őszintén, én szóval te is? Na... Én, én őszintén szóval a film után elképzelni nem tudtam, hogy ez könyvformában hogy nézhet ki, mert egy ekkora felfoghatatlan ö, filmélmény, tehát ennyi impulzus egy film alatt, nem tudom mikor élt utoljára, talán a Scott Pilgrim-es film volt az, ahol egyszerűen egyszer már túl sok volt nekem itt minden. Nehézen magyarázhatom meg Ez szóval Elképzelni tudom, hogy, hogy beszélünk erről a filmről, mert egy egy akkora random ö, sketch parádé volt, ö, számomra követetetlen történettel, hát nem tudom, megvoltak a nagyon jó részei, voltak jó poénok, de nekem kicsit sok volt. Én nem tudok hibáztatni emiatt. Hú, hogy lehet ezt elmondani, basszus? Ez biztos, hogy ezt a filmet így hirtelen befogadni, ha nincs semmi alapod, akkor az úgy durva. Tehát azért ez is olyan kicsit, mint a Suicide Squad, mm -hmm. hogy így inkább a könyvrajongóinak szól. Mert azok ők pontosabban, ők valószínűleg jobban szeretik, mint egy ilyen átlag filmnéző. Én nekem se a kedvenc filmem a Galaxis Zatik alustopposoknak, nem tartom zseniálisnak, a könyvet se egyébként. De... Hát nem tudom, nekem pont ez a randomsága tetszett, hogy, hogy na baromi jó ötletek vannak benne, amiknek nagy része egyébként a könyvből van, amit a Douglas Adams a legdurvább uh, italozós, drogozós korszakába talált ki. Tehát ez talán nem meglepő így a film után, hogy ezt nagyon-nagyon részegen, nagyon-nagyon betépve talált ezeket a dolgokat, és úgyis írta meg a könyvet, amennyire tudom, és vagy legalábbis a jegyzeteket mindenképpen. Uh -huh és ja, szerintem ez egy nagyon nagyon random, tényleg ez a legjobb szóra hogy, hogy ugye elpusztul a föld mert egy galaktikus sztráda építésekor pont útban van a föld és ezért elpusztítják a földet, viszont egy a főszereplőnk, ugye Arthur Dent az megmenekül a földről az utolsó pillanatban egy haverja segítségével akit Mozdef játszik és most a neve nem jut eszembe hogy, hogy hívták Ford Prefect? Ő volt? Ő volt a Ford Prefect? Földön kívüli. Az volt? Diztos. Ford Prefect. Igen, ez szóval a Fordnak a segítségével, aki igen. egy idegen lény volt, aki egy földön kívüli, aki a a, bolygón, a földbolygón szállt meg ideiglenesen, és akkor ő, ő segít neki megszökni a bolygóra, és akkor tulajdonképpen arról szól, hogy elmennek erre az űrhajóra, amit a, a szemrakvel által játszott figura vezet, és akkor. Úgy járják a, a galaxist, és e, próbálnak eljutni. Ehhez a, ehhez a szuper számítógéphez, ami annó e, több millió évvel ezelőtt feltette, a, a, vagy megadta a választ. Ugye a, arra a kérdésre, amit nem tettek föl, hogy e, mi a, az élet a világ mindenség, és mindenre a válasz, hogy az, hogy 42. Viszont a kérdés nem hangzott el, és így nem tudtak semmit kezdeni ezzel a 42 válasszal, és ezért a a kép az azóta több millió éve a kérdés megfogalmazásán dolgozik, és oda mennek. Hát ilyen csupasz szerű volt sokszor egyébként. Hát nem. De egyetlen a rész van, tehát itt többször felnevettem meg ilyen, tehát tényleg vannak benne jó pofa ötletek, meg minden. De van egy rész, ahol kifejezetten szarára ögtem magam, amikor bekerülnek abba a verembe, vagy mi a fene, és utána mondja a Martin Freeman karaktere, hogy hogy, hát most mi lesz, most meghalunk, és a, igen, igen, várjál csak, Isten! oda megy egy ilyen karhoz, vagy kerékez, ilyen gombokkal, és tán elkezd nyomkodni, és tekeri azt akart, és áh, ez semmi, igen, meghalunk. Hát <gül> az, azért annyira jó volt, és egyébként kifejezetten jót tett a szinkron neki, mert aki már hallotta ezt a Moz Def-et beszélni, kibírhatatlan, tehát Ö, az kifezetten jó ötlet volt a szinkron nem tudom, tényleg tehát a, a, a, amíg ilyen nagyon random hülyeség volt nekem végső soron tetszett, meg így nézett magát a végén aztán inkább így a történetet próbálták előtérbe helyezni, ahol viszont már totál elvesztettem a fonalat az úgy, az úgy már nem nagyon tót lekötni, meg, meg a Sam Rockwell karaktere szerintem így először a karrierje során de így engem így idegesített engem is borzalmas módon Főleg angolul Ellen mert nagyon állat. Na, nagyon állat a basszerebben. Mennyiben ezek a, ezek, a, ezek a maszkok meg ezek a lények azok is tök jól néztek ki szerintem. Hát nehezen befogadható szerintem. De szerintem nem véletlen, hogy nem lett ez soha annyira nagy, nagy szám ez a film, mert mert szerintem biztos vagyok benne, hogy, hogy minden másik néző ilyet kap ettől. Egyébként meg is értem. Tehát a, a könyv egyébként, ha valaki el akarja képzelni, tényleg ugyanennyire random, mint a film, meglepő egyébként, hogy a film az mennyire jól követi egyébként a könyvet, már mennyire akkor úgy emlékeztem rá, hogy az, akkor az jutott eszembe, hogy biztos ti is találkoztatok ezzel, hogy ez a megfilmesíthetetlen könyv fogalom. Na. És nagyon sokszor szoktak hivatkozni erre, szerintem egyébként ez túlnyomó rész búcsit, mert a, az idő igazolta, hogy a legtöbb könyv, amire így hivatkoztak, az, az végül is nem állta ki az idő próbáját. A Gyurikurára is ezt mondták, aztán tudjuk azóta, hogy nagyon is lehetséges. Viszont a, a galaxis utikaló stopposoknak az viszont szerintem klasszikusan ez az eset. És főleg azért, mert a könyvnek a legtöbb poénja az nem igazán válszón kompatibilis. Tehát azok a poénok, ami a viszlátés közszahalakat beszólása elfinektől, az tök jól le van vezetve, és nagyon aranyos a könyvben, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ha ezt, ezt vásznan ábrázolják, akkor ez egy baromság. A, az elmeség. Igen, tudom, de, de én ott is néztem, és ez a, ez a könyvben is ennyire buta volt, vagy, vagy én voltam annyira éretlen, hogy akkor ne vettem rajta. És nagyon sok minden elgondolkodtat, szerintem a film az nem igazán tesz jót a, a könyvnek a megítélése, ez dacár annak, hogy ezek tényleg ugyanígy vannak benne a könyvben. Mm. Úgyhogy nekem ezért kicsit csalódás volt a film, de másfelől meg nem, mert hogy csinálták volna meg jobban, mint hogy tényleg átültetik a könyvet a filmbe. Úgyhogy nek, én is, én maximálisan egyetértek veletek, rettentő zavaros, én megkoszkáztam, hogy sok, sok esetben kifejezetten nézhetetlen, van pár jó poénja, mint a, a, a robot, az, az, az nagyon aranyos, hogy az ajtók, amik mindig krencene. sóhajtozó hangot adnak. Igen. Ha most mondok valamit, volt a Douglas Adamsnak egy másik könyv, ez a, tit, ez a Titanic csillaghajó. Ö, én csak elkezdtem, és barom jópofa, hogy titaniknak neveznek el egy űrhajót, szerintem ez így jópofa, de nem biztos, hogy látni akarok egy Titanic csillaghajót, mert nem biztos, hogy azt, mert ez nem az epikusságáról szól, ez akkor ott egy jó a könyvben, de nem, nem akarom ezt okvetlenül vásznal látni, és az a magyar a Galaxis Galaxi tipikusan ez a könyv. És szerintem nagyon sokan ezért nem szerették a filmet sem, mert ha meg nem ismerték a könyvet, akkor meg aztán még annyira sem fogja őket megfogni a film. Szerintem. De aztán majd Nem. Annyiban érdekelne, hogy hogy lehet megírni ezt. Tehát tényleg elképzelésem nincs. Tehát az, hogy a filmen ezt így elviselem 90 percen keresztül ezt a totál randomságot, az oké, okay, de egy könyvben én tuti, hogy feladtam volna, ha ez tényleg így, így ebben a stílusban. Ja, tényleg Douglas ez megírta ezt a sztorit öt különböző verzióban, öt különböző címen. Tényleg. Nekünk amúgy megvan itt a könyv, csak én se tudom, hogy elolvassam, mert, mert amúgy nem vaskos könyv egyáltalán, tehát úgy, egy egészen kis vékonykat arra lehet, hogy elolvassom, így gondoltam, felkészülök majd az adásra, csak aztán elmaradt. Most úgy beugrott egy poén, ami viszont, ami nekem maradt meg nagyon, a, a bálnás. A bán így egyszer csak meglehet, és így zuhant. Na, na, ott azon viszont én ordítottam. Az volt az egyetlen egy olyan poén, amit tényleg nagyon-nagyon hangosan nevettem így itthon, és az, az nagyon helyén volt. Az úgy egyszerre szólt az abszurd genialitásnak és a nézhetetlen hülyeségnek. Sziasztok! Sziasztok! Csapu! A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásuknak.